أعوذ اللهم الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بجنات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلّة فلا تأخذكم به مرأفكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابه مع طائفة من المؤمنين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لسعني يبطه قولي <تصفيق> او د تجارت د ټول فرصت مخې له شیوا په صورت کې د اصول او و آزاد فکر کې د نه فارغښت او د صحشه زنا تاریخ ها ولاره کلیوی ناغې د زنانو احکام سره او د زنانو متعلق د ریاست احکام څنګه راغلي دي دیو جنا عمر رضی الله تعالی و تبارک راضی عمر رضی الله تعالی من کوپی والا تخته کې لريو او دې ته کې ورته ویلو عليمو نساء کثرتنی طاسو خلک جنا نه وتا صورت نور او حای دله وای داس مر تا او لې و چالي مو نور ول زاد تاسو جنا نه وتا او صورت النور او صورت الفضال او حای دو روایت نبی علیه السلام نوم داته نقل شویو علمو رجالكم سورة المائده و علمو النور علمو رجالكم سورة المائده تاصف کلو سعروتا سورة المائده او خیل و صورت المایده که زیاد احکام متعلق حقد و سعود او علمو نطاب کن صورت النور تا سخفل زنانو تا النور او خرید یه روایت امام خوطبی و اشارت الله و قلمه آنه دا ذکر سأشارج الله وطمئن بفرمئه لا تنظر النساء الغرفة ولا تعلموهن الكتابة تعلموهن أسرة النور تاسو الزنانا قدوين تتموء التوي جوين زنانوت تاسو لكل مخايي او درين زنانو ته صورت نور او خي غازي لماوی دا اشاره کې الله تعالی دا روایت مطلب دا. دا کی کی دا بی کی کی تا چې برکتونه چې زنانه مو اوسه وي تب عند دينا زد نو اوس نه چې برکتونه سره سره په دې طرف ته کتل کیږي هیڅ شي نو دتنه په شي او زنانو تی لکل ما خوایئی دا چدید سر و سر لکل و قدید اغوان تعلق جون لکل او زنانو ته اصورو تی نور و خوایئی خاصل و علماء د کمچدار روایت دا عشا رضی اللہ و تعالی نها دے دا سندل سریم دے دا قبل طرف ترسیل و آیات شکرید تی نگی علیہ پر نیجو تم ځل زنان بالغې جنسیي مشومه نه دي مایی ته څړيون خوزن نه کولی شي دکل وغیرہ ورته سودري شي دکل راټیشي بالغې کوي نګیاووم زنانه اړت تعلیم ورکوو لیکل دا ورته شي دکل زنانه کې دې کله نه ضوا کوګتی دحال پتور کو زنانه طریقې کلمردین حاله وب خلاصو څنګهولي کیراوه د څنګهولي کیه زهویر د څنګهولي کی د زنانه فار لیبل دا غلط دی زه دی اغه وخت کې غلط دی کله چې زموږ مقصد څنګه غلط وو او چې کله صحیح مقصد دی چې په دې ری دی خدمت وکم د ریایټ کوم دی چې ثابت دی زنانه لیکل څه کول شي دل اللہ صلی الله علی رسول الله ما شارجه الله تعالی اومر رضی الله تعالى ګڼه خپل کبي د تا ځانې کیږي او خوایي وځل لري دا لکه فلي کې زیات احکام مطالق د زنانه دي ان الله الرحمن الرحیم یو کوم پنځه پنځه لاندې عامه مه روبانی کړي پرالی ګلوی د احکامو خصوصي مه روبانی کړي دا لدي عمل په احکامونه تیز کوم سو یذُن انزلناها وفرضناها دلته هاذه مبتدا خبر د مبتدا م از دې څه دې هاذه م از دې انزلناها را مونږ له را او فرضناها او لازم کړي مونږه یني احکام لدي او فرضناها روح المنی ذکر کړي امامونو ستوي او فرضناها احکام من دې احکام لازم کړی ځو نن نه فيها آیات دینتن او را لګري چې شیخ عارف خار आवाज د وازله وازل دلائل دلائل, دلائل, دلائل, كراز كراز دلائل. نو مراد پر ترکبیر کې امام رازر المسلالی ذکر کې دلائل توحید ګاره توږي دلائل تک موږ ذکر کړی اوو خپل سرت کړي چې خپل دلائل دې ته راځي تاسو سمو نصیحت واخلي اذانیه تو اذانی داو اول <سؤال> قانون د کارا د زکه د فحشا کله زنان جناوکا و عادی نه دیکړي مثل <سؤال> پوری ول تر پولیس او کلی چې عادی کړي دی بیا ورجن پولیس اذانیه تو جناکاره صدا و اذانی جناکار تړي فوج لیدو او هی کله واحد منهما 100 جلل هاری او ده دیدوانو نامیاتا جلدان، سلکوری، جلد از زانیتو مخی دا وزانی روز دویم. او مخی چې صوره مایده کې ذکر دغلاکی دنو سارخ و سارخ اتو. حغزه که ساره مخی شوی و زانه روز دو نو وارد. نواجه ده ده ده، حغزه که جواب شوی و. دا، ان دې ترې ذکر دی او تنبيه باندې ذکر دی ورسره ټولې مسکې ګای انسان ته دې تنبيه ورکوله ځانانه اغلا کې نیځه او تقدر کې پنځي کولی نو شوی په الله امر په دې د تو تا قوت ورکرې دې کې او دې دې جزانيته زنانی مخې ته دا مصیر وواب پټا وا دغه طارق جامو مناسب څه سره د کورنډا وته وی نو خو لا ځکه چې جنات کاروي له جنا تنو شلا دا ایز لپاره ډیر زیاتا دا خبره ده په نسبت دې کلی باندې وېمو د علماء ذکر کې ازانیتو ذکر مخکې ده کله د زنانت جنوی نه اور پر جنا نشکته دلاګي راغلي نو بیا ورته جنګ کې کتابي اوات لیکلي وای اګر چا وی اول مقصد د ښاړ لیکلي وای دا واکیل ذکر کوو مقصد د اغداو د کوم انسان ژوند کې جورو مو کی ظلمونو کوځته یو په ای کې کدی چې کېده تا سزای مېلاونی شو خپل دې کې براګی په سزاوار ته مېلو شي ما هغه پکې نګري و اته دا و چې دا سره پخله وایي ز روان همای دشپی تړبې پوری ما به چښتې केलं د دشپی وه همل تاسو مسافر وغیرہ راځي مجھے په دې طرح به ورڑو ما لفټ وغیرہ چې دا طرف ته غوډی له سمندر نه درياب نه د دشپی د ګیودري جن کې ویو ورترمو وروا اگر انکڈی ا نگه دی ام ری اغرخ۰ کہو یا امور دی اغاق امور ما ده ده مول نمور ن spa زناد квартиم و طریب اوکا آغا ان کاروکان تربیک و ری جواب که گر مولی للسول تربیک و مناورد فالامر در عملک ڈال الامرک <سؤال> نییم تر ان مروی صرف لی شرا او آغا مار داخل رو رو وط آغا بیا با رس نیش ځینمو لمرکه ګیان زده کولو په تدوی کې پریم او ما څخه ګیان علم زده کولو کې شول <سؤال> دا څلور وایم چې ما ډرا پیښته شي تاسو په خبره نشی بیا دې فراغم دې طرفه مې زښ په دا څه خبر شه څو شته نه لکه اته ټول <سؤال> لکه <سؤال> تاسې د کليته کسان راغلیو سرکاري کسان راغلیو او زیوليونه او چې دا څلور تظمین کړی دي راځي خپلني دي چې موي پرادي مو ته ډېر وي چې زو خپل ټیمه نو چې دې ته نو موږ څه طالب باندې څه تازه کړی دي مو خوبو ګرځیدل ټول علاقې کې همو سکتي پیدا نه کړو هم ترڅو چې ویلي هم تاسو نه کوئی ورچا کړی دي ماګمی اجازه تازه تظمین للی او دا تړې ځان سره لو ډوپونکو تلور و قتل ما کر آغای ورد. موصد تی کلا ده زنانت جنوی اینو آغا خلط و جناو رد کئیمیشی کوری دی و جنو لامای وی. زناکارا خدا زناکار سر وی هر و دینا سل کوری و ده علا چی کلی واده نده کری. کلی که واده کری وی شریح حکومت قاجشتی وی بیاد آغای وکن فهدیت شرید کری. نو بیا سلام فمیلو عاشخ واشقته ار زم پر ج مو ما البت ته تا نهکه الظار عاش شيخ مه یا کل چې واده شوي سړ او دمه دنا اوکه د فرجم مووهمال الب ته ته ضرور ب ضرور به د جمعکې شي نهکهې مظ دا د عجرت تزا د د که نور خلق ده دین عبرت و افلی کلی که یوتان تا دقق سزا ور کرده شوان نسوگ و بدکاری نکی رجم ماندان که پکانو بانده با و دمر اوش دیده شی که آغم بڑی شی پده حال که که سڑه اونده او که زانانه اونده نبی علیه السلام تا زمانه که سو دغس درجم در واقعات راغیده علماوي اصل کله رب ول عزت د انسانانو څخه کار کول ځکه فکر راوته کې راجم نه وي چې داس ځګان نه وي ورکوښي اخلاق لاس نه وي تر شي مخالف بالله فرض څه ځګان دي فريامن نه ده فکرره دګنن څه وجہ سره خلک وي د دې وجه نه الله د بر عزت د نګری اسلام په ټین کې د خپل کې واقعیات ظاهر کړ هیڅ نوم نه نبی علیه السلام یو موقبا مننسو یو زنان راغلا وی دلاتې همدر ما بدکاری شویږي نبی علیه السلام ته صلات او سلام کما کوړو نو کته ته وړو نو دلته طرف کوړ ته زنان راطاوي چې وي بدکاری شوی نبی علیه السلام دګل طرف ته ما کوړو تر دې چې څلور وانه تر کوم باندې راطاوي چې څلور ګلې په ځان باندې کواري نبی علیه الصلاۃ والسلام او پر مل ذکر مارکی خوش و بیا راشه تیمایو خوش و بیا راغل بعد روئے ذکر راجی نبی علیه السلام ماجو ملچا طور کہ بعد روئے ذکر راجی او تیز تیمایتی لغت سی بیا راشه کی بیا راغا نبی علی علی الصلاۃ والسلام مو فرمایل کی کپڑے وغیرہ تن کی پردے کی کی او حکم یو کو جیوی لپکانو کردی چرامری اردو پوری چاغی مست لیکاں آ شہید چلان مڑائپلا دا ربی تین گاڈ ریویتی کراجی کو عمر رضی اللہ تبارک و تعالی قبر ویت کرے تو چاغہ بھجو گئی نبی علیہ الصلات دا ربی جنازہ پھخلو نبی علیہ الصلات والسلام دی عمر رضی اللہ تبارک و تعالی دی کراجی ورت ہوئی اللہ سے منبر کا نبی علی السلام او دوه په ملګری کې خدا ته توګه دا ټول کومدینی مدینی باندې تکټین حساب دی لپاره کافی شي دا ران نبی علی اسلام په زمانه کې او سریم راغلو پخړې تزام کې والیو چې الله پیغمبر اخرت آزاد دی دنیا کې سزا د غاری نبی علی صلوات سلام دا ګواہی کوي چې منځر کې دا وشتو دل دې پولیسو مشته چې او کړل او کې برداشتنه کوموند ديږي بیا دې کرام رضی الله و تنوریو او دې پکانه باندې دومیشته تر دې چې هغه شهید وو نبی عليه الصلاه والسلام جنازه وکړه داو جنازه کې امبالو داویل چې ګره نبی عليه السلام یې نبی علیہ السلام موږ سره د دې ستوغي څخه په دغه مدینه والو ځای کې مشرا ودیه په ارقافه شی دغه نبی علیہ السلام مشال چې په ویټ روانور سری اضافه روان دي نو باز خلکو ته خبري شروع کی وی روجی مرض مل فل ده ډېر کله سپارنګ چې ډېر رجن پریشن نبی علیہ السلام چې د خبره وروریده چې امین په مخ روان دے. دری پوری جو خر راغه ماکه کې مردار خر فرو دی خپې د هغه او کې د شی مې په څه دی لوي نبی عليه الصلاه والسلام او فلانه نو فلانه افيانه فلانه څه شو هغه یې زلا پیغمبر دایو موږ نبی عليه الصلاه والسلام او پر مل انځلا څه شي مردار نه خوراک کوي هغې کومې چې نبی عليه السلام ورته دی دلهابه نمبر مریدارن څوک سری نبی عليه السلام ورته پر مې تاسو چې فلار باندې ضروري وخت په لري دین خلاوت دغه مجرتا څوک سری هغه قدسي دغه کیسه الله زغوله کا والله ستاک لاړې څلو سال توه په دې خبرې کې وایي نبی عليه السلام ته زمانه کې دغه واقعیات علماوی دی وجه نارغلی کدا انویشې مين صاحب خل خداویلی جره په دې قومني کې کې دا فرض او قانون دی سره شریعت کله کی شریعت حکومت شریق قاضی او دادچا او نهاله داسه زابور کی خلک برنامه کې شي دغې په مخ کې ډیره طاره خلک ته نیګرت واسه ولا تا فسکوم بنی مارافه او منگی تاجوان تاجو پریګوانو باندې رافاتم نیبی پی دین الله و جاری کولو ده قانون ده الله رب عزت قبولې مابال په فنی پیډې لای باندې په حکمی ده لا په حکم کې قدیمه نرمي مته وي ده لا حکم دې سزا ورته ورکي او په ټی مواردو زعل مصیر کې موږ یې ذکر کړی په تعتی الله فتا بذلك انتقال الله قابلاریا دې سزا ورکان ده لا حکم دې ته سزا ورکه نرمي په نکوه د شریعت دا کوم قوانين کې دې ظاهران خلق و تجلیز ظلم کاری ناپو خلق و تباق کاری انسان داویی دا اردا خوزیاته دی ظلم دی چاند سکاروشی دمر سخت تزاور تور که اصل که دستر نرمی او کلی شوان نور و خلق و تلار کلاوی گی که یو زناکار تزاور نکلی شی معاشره طول خرابی گی او طول معاشره بگنده کی یو غلاجن تزاور نکلی شوان نطول زرګونه لاڅونه له ګونه لاڅونه بغلاجن نه شي دا یو څه ده چې پزپ کې صدا ور نه شو هر څون به زموږ دي ګوره بدنامي پیل شي د دین مثال لکه ماو اجازه دی چې کله کې و غیره پیدا شي نو مکه ده کله کې څه دی چې لري دې کو نظام باندې کې کني دا ټول ګذم په کولې دا ګنده تړي لري معاشرې نه لري معاشره به صفای شي که نشو نو ټول معاشره به ډې خراب یا مثال فطور ته زخم ځخم دی اپریشن کیږي ما اپریشن کې اوس کمه خپل تړې وداوي دا په ظلم دی چې ټیکیږي وګرځه او لاس له وداو کې داو کې داو کې او که اونې شي ما همشره ټوله ځمړې وغاره پاتې شویل نوټان کې تړې واقع کیږي دتاسو یوه لټېم کې تړې نرمې او د ورځې نه سيتي جوړه کیږي چې خراب وزا صدا او تنورږي نو ما همشره به خرابه فائږي دی و جناس کم که خدود بی، نه خدود، حالا چی دهی، بی کل میشو معاف که دلی، نه پا توبه، نه پسه، نه پسه، نه پسه، نیا که ده سزا و ده اللہ را بریزت و توبه باسی گناه بی معاف شی، خدت سزا ورکره کی گی، خدا خدود که کم بی، خدود ده ور سزا ورکره کی گی، که دو کسان قلال روانده یا یا تره یا خود و تویه چه رجب و زیدنا و کورکره حدیث شریف پیرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمین ال سجود و سند روږي شوبहात روزي د شپه شوبहात باندې د فقوري شي لږه چې وانه په کې پیدائش وانه شکم ته کې پیدائش و بیا په د باندې هغلي چې جاري کړي نورم امر به الله سره دا د جيري بیا وی دنیا کې کله کې شوبहात کې پیدائش بیا وجود ناقص کېدلې شي نمونی صحیب پا دیدوانو بان مرمین و جاری کولو دا قانون دالله که که یه تاو سیمان رو رون که پا الله بانده ولیو ملاخری او پا رز آخرت بانده ولیشهد عذاب اوما او حضیر دیدوانو تا طائف تو من المؤمنین یو دلا یو جماعت دا مؤمنانو دیده پار تخلق نیگرت واقعی از <الزاني> لا لاین کهو <الزاني> لا الا از زانیتن او مشرکتن دا دویم قانون دا که ناکار خلقو ترمی وزی که گی دیتر نیسی که گی ما دیتر مجیس که مکینی وی دیتر واده وغیره ما کهوی از زانی زناکار تره لاین کهو نکاح نکری الا از زانیتن مگر دا زناکاری خزیص ترادل تو از زانی تره مختی شوی اکثر نکاح تیده دا در سوی پا خواق بانی کهویشو زناکار ترې لاین کهو نکاح نه کیل الا زانیهن مگر ذیناکار تران او مشریکتان یازمشریک تران تو زانیه تو او ذیناکار خصان لاین کهو ها نکاح نه کید تراین نکاح نه کیلا الا زان مگر ذیناکار تران ذیناکر تی تران او مشریکون یازمشریک تی تران وحر مذالك على المؤمنين أو حرام دي ذاكار ومؤمنان وزاندرين سلطة الزاني لا ينكي هو إلا زانية مطلب دي يوم مطلب ده آيات عبدالله بن عباد رضي الله وصوله نمتكر کره دي آغوية ده مطلب ده دي الزاني زناكار تده لا ينكي هو مراد ل تو د نکان نه جمعما د زیناکاري ده ناکار سره نا کې مګل د زیناکارې خیلیدي سره یا د نه بس سره چې دا مشره ه چاته نا سختري نه ناې کېږي یا د ناکارې خ سره کېږي یا د مشرېښ سره کېږي او داه ناکاره خ یا د ناکار سری سره زینا کې آم پرېم دینانه کې یا مثلا دینانه کې دا مطلب عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی جام کور جناکاني کې هم ده په خپل کوته جناکې د څوک جناکارۍ هغه ټول کې جناکارۍ په جریان کې هم کړې دي دین کول لري از زانیت او زانی دې کې چې وین عادت د خلکو ذکر دی عام طور بانده عادت ده خلق و زناکار تره چه زناکار خده تره نکاح تی یا ده مشرق خده تره دارنگ زناکار یا خو اكثر زناکی و زناکار تره تره که یا د مشرق تره تره چه ده هنگه زناکوون تی ده اکثر چه ده ده دی و زیوال اخبرو که دیت پول لولماء داده د پیر او مانی کې امام پیر متلاله ذکر کړې دي او لایلیق بالزامی اېنکه ها الا زامیه تن جناکار ترې ده فارغ زمانہ مگر دا چې کې نکاح کې جناکار ترې دی یا د دینه بد حال ولا چې او مشرک ده دا هغه دی نکاح وکړي او کوم چې جناکار کړی ده ما هغه د مناسب دې یدا دی د نور خپل کوټر نکاح وکي بلکې کې نکاح کې دو ته جناکار شوی سره د نکاح وکي یا د مشرک شوی سره د نکاح وکي د ستیور امامي امام اسلام ټول له دې کړي مناسب دی لره دا دا یز خپل کوټر نکاح وکي څلورم کو زادي الا ازانی لا یمکن الا زانی یتن جناکار سره نگاه به نه کوي مجر د زناکارې خ یا د مشرک سره مشرک سره او ناکاره خضاه هغه به ن نه کوي زناکار سری یا ذناکارې خ سره ک انشاره چې پاک سر د پاک خو ګوري هغه سره که کوئ او خراب سری هغه د خراببه خو ګوريغ سره به نک کوي ها خلکو سره چې د نکه ن شي زناکار خدا صحیح صحیح صحیح تر نکاح نیشک صحیح تر زناکار خدا تر نکاح نیشک ورد. او یو قول در علماء داده او پدیبان دی یو روایت که دی اغا مرسد دین ابو مرسد رضی الله و ترانمون مرسد رضی الله و تن ده اغا سره دی که دی, دی, دی با مکیه قطلو او کم مسلمانان خیدیان دو دی با دیشپی پت لارو او هغه څه ديان بهر وځي اکثر تړيلي و وغیره وو دوی په شا په ولي چې او چه دې په اغشن نبي اړینته لور را روان بښو مرتضی رضى الله تعالی په خپل و یوزل زمکي تلاړه ما وانا پیو دتکار جنا نه و هغه په مکه و سدان او د ګالط پټین کې چې زموږ داس طرح استالو کن تاسو مرتضی رضی اللہ تعالی وہ ذکر دیو ځل کې دیانو خلاصولو لاړه ما چې څنګه اتله ما دیو دیوال ترکینه سما پټ پټ روانو ما په دې کې دا نه پکما ځنه نو نو چې زه په جنگلم و مستویه مارته تلپې کې مرتضی ما نو د مهاطا ځان مایل څور د کاره تویر ازم سرې ولاړ چې زموږ کور کې وته شپکي دلته وته وشېست کې مو ارتوی دې موږ ته خدین اسلامي دین دا غلې دې موږ د جنابت کاری نه منکلې چې تم ما په دې خیال باندې کوټه غوځې بیا تاسو ګر اسلام موږ دینه منکلې چې کار ته تیار نه یو کله چې دا په ایشان چې طریقار باندې ما سره نارضا کیږي نو هاه ټیم کیږي شروع کیږي وراشی دا دی چې کما کېږي ان پټي مو یې چې کېږي نه راځي کېږي نو هاه دال سره کې دې د نپټي وینه دا خبر وی خلک را پاتې ما پوزیشن لا ستکه څنګه را پسیو ستکه څنګه ما پسیو دردي ما ته مکه منډي والی نیم نیم دردي جو غار راغي موږ ته غار کې پورت شوما یو طرف ته پورت شوما د دې ما په څه ګرځیدل دی غار کور یې نورو رټل درې پوری کې دي میته دې کور راغستاس څنګه ما باندې راتلله کو دی نیو دې دی یو چې لېښته دا په وخت راځي دا ټول ګارام کو کې بیا به واپس شي د دې نودې شونځې ته بیا روغ او بیا د خطرآغلم یو پیړی نظام سره عزت کو او په شان چې په هغه د ګرونو چې څه مزل یو کوڅره شمه د څو ورځې شمه چې دې ما د خپل او څينه پلان کې نو ملاتې څخړېږي او بیا منډه شروعږي درې ورځې ما هغه کله <سؤال> کې راغلم دا عناصي کومه ځوان زمما قصدي کې محبت د دین سره او زمما نبی عليه الصلاة والسلام <سؤال> ته د ذکری وکم کله چې نبی عليه السلام ته د ذکری وکړو راتوي مرشد تاسو او الا زانيه او مشرکتن او ځانې ټول لایم الا زان او مشرکون نو عليه الصلاة والسلام ته دا وې مانم کل مکان الادت د کل طرق کاند دزور ته نکاح میم کوهن کی د دې دین نکاح د دې ځنا نه نه سره هغه نه دایي چې هغه جناکاری او د دې لو نه داووی چې قران شریف دی مکه تیریشی تاسو کله نکاح کوي ترې مساطحاتن نو صناتن غیر مساطحاتن ولا متخذات اقدام دا ضماني خزی د حقيقي سره نکاح کولې دا بقاری جناکاری نیوی څو یارانو لره نیون کیږي علماء تخیات احکام دی وجنا نکاح چه دا به کې دیږي چې ولیکن دوست به علماوی یا څوک چې ازانیت ولای ازانی لاین کې الا زانیت انده آیات بیا منسوخ شه او منسوخ ورسویا غراشی او انت هل ایاما منکم وال صالحین من ابائکم و وانکه الائیام بر قسم بر آیات بانی دا آیات مززوخ شده. مختلاهو کمو د دا آیات مززوخ شده. داتالور مظلوبون علماء دا دا آیات بید. اززانیت و اززانی لا ینکیو او الا اززانیتا و مشرکتا زناکار تره. دکان نکی مگر زناکار تره عادت و فرق قصیوی یا مراد نیجی ما زنا. سنگا خاون نده معلوم دا غصوی و مشرک اللہ نده معلوم دا کدوانی اوزیک او زناكارا خدا نکاح نقيد السلام اگر زناكاریان مشرف ترين وحر مذارك على المؤمنين وحر مذارك بعض المؤمنون ذكر ترين حراما دا اننا نکاح قول پاک دامن لغا دبدکار و طراق و رو نبیان روس وعیاء سرداغوكم منتوب شد بمطلب ذلك اشاره فراره مطلع لذكر ترين وحر مذارك او حرام شوید دا کار ینی دا زنا و بدکاری پا مومنانو بانده بکلا فا خلو کم کاری و لا تقربو الزنا اینو کان فاحشا صورتی بنیسرائیل چونتی سیادتی والذینا یرمون المحصناتی ثم لم یعطو بیارباق دا, دا درم قانون درم قانون دا درم په دا کچا پاکدامون خوزو بانده دا زنا و دا بدکاری تهمت اولا نحا <محالي> غیتا با اتیا کوری ورکولیشی دیده پارا کلاس و گاسکار اونکی نحا غیتا جرمون المحسناتی که ایو دهمت لگی پا پاک دامونو باندی ثم لمیاتو بی اربات شهداعا تیارا اطلو لکی پسلورو گواهانو باندی فجل دورو مطمانین جلدتا فصوغو ای دیل اتیا کوری فلا تقبلوا لهم شهادة ابدا او من قبل وي جوار الذين هم شرار فان ايتهم الفاسقون ذاكوا عليكم الفاسقون دي سايبي الفاسقين الذين تابوا من بعد ذلك مغرا كتن يتوبون يسارعون الىنا سر واصلحوا ني كمل بسم الله الرحمن الرحيم اسمی شک الله رب العز بخون کې مهربان زار دین دا سوري درا ایدی دا کې د ختم کې یا وختم نشي او د دې دا غواحي به قبلو لیکیا بوي چې قبلو نه مايمه طلاثه به نام ازه ریفر علاوه د درې امام مالک رحمت الله علی امام شافی رحمت الله علی او امام احمد بن حنبل رحمت الله علی اووی کله چې دوبه اسلام دوبي سره کېږي چې کوم ختم شي او دې گواهی به هم قبلا و لې شي او دا وی چې تایو مینه زمږه کم لازم بلغو غريزه چې ګنانه ته وې چې دا سره له ګنانه نه لګري دین په امام ابو لیفره محمد الله هر هر کړي چې په پاجام نه خپل باندې ګولو یا په څورو په تا بیا کوړي ور کې شي دغه دا غواہی باور مر زپاره نې کې قبولهږي اگر که ته وې ګوښتنې ته وې سرا د دې چې څه خوخه تم شي د ګناہوں ورخال شي په قرآني کې اګدا پیږل له ګولې ولا تقبل لهم شهاده ابدا همیشه د پار باندې د غواہی نې قبولهلې ورځې چې ډېری غواہی همیشه د پار باندې قبولهلې ولما صدق دا کې کوم وړي خبرې دي عام جو کسانو جگړا را لدی گواہی کی په دې معاملې کې به گواہی تصویری شبل څه کوم لیلی مسایل دي د پای کې به دې گواہی نه کی قبوله نه ولی لیلی يرونا زاجرون وملم دا څلورم قانون څلورم قانون مسله د لعان مسله د لعان مسله د بیقاته مسله د لعان دادا یاو صده ده پا خفل خزبانده عیب و تهمت ولده یا چې ده ویمازه صده سوپرده صده لیده و زنا و بکاری کوله و یا خواب ده سلور گواهان روڑی که سلور گواهان نو و ده و پری تریقه بانده خستم اوکی دلتا جه کمه تیشه بیا ذکر دهان کلتی ده آیات نازل شو و ساد بن عبادر ری اللہ و طلان هم نبی علیہ الصلات والسلام قران وین د الله پیغمبر خپل خزر تر صوبو پر دې تړې او د یو څلورو غواهنو په سیګرې وي نو په دې وخت را پیدا کین او اڅد خپل کار کړو کړي وي او د یو روان شي وي د جریه څلورو غواهن ډیر اړولي دغه وخت په پادشي ویني نبی, نبی علیہ الصلات والسلام د خپل انصار مشره صاحب ابن ابادر رضی الله و سلام م ل السلام تهوي تا مشر ته نهګوري دا ته خبرې کوي انثار ورته د الله د غمبر تاسو سی مخه په کېږي خیر دی د د غیرب دیېرزیاتې او غیرب د د دومره دی چېد د پوونې ښ سرهتلین کا نه کوي او د جې سره چاوا باکوي بل چال سره مخکې نکان نهوي کوي د د هذا د جې سره نکې دویم کې یو ښې ته تعلا کورې زم تا دې ورځې خیال تا دي کا څه دا دې هغه طلاق کې څه طلاق شي یو څه دې نه ښه مږي دمر کور یزله یادت خیال تاسې تاسې نو یادره دې الله تعالی او نبی اسلام ته تمد الله پیغمبر زم ما مطلب چی چیرې نه کې ان تاسو اکه ما خبره کوي دروغ وې او زم مقصد او مطلب دا وې چې څېره غواهان څه دې ګرځي نبی عليه الصلاه والسلام و دوفرمې انا اولي رمنك والله اولي مني اي صاد زستانه زیاد غیرتین او الله رب العالم زمانه ډیر غیرت دی والله چې تاکم وکمره لګله دا د غیرت وکمنه دی اصل فدیه حکمت علما وجاد از که جاز تریسه په تاریخ د استانله یی دی له مدخل بدنامی به جوړولې مهال به دې قرار رفض دی نه چې ګوې مده کوم کې دخص په بدنامی به د ققرآانی شرییس ی دنناان لاتی یو خبره کې کو او کمپغبانې ګان راوللهکت دا شرم خبره دا ج لور ګواان راولمه نو شرم خواضهخورې شرم بس بیاو دی چې کله ستا خه ده بس بیا خو ع پ پرې نو بیا پهې کې د شرم خبره پاتې شو دی د پااره چې بدناان دغ پسې درروغ شي بیا به ماجرډې رهخراب دی او که نمیوي نو بیا ور پسې دا تلور قسممونو تریگزی کرده دا, دا به اووششي اږي زه راځم کله چې در خبر اوم که پدې کې الهلال بن اميه رضي الله تعالیه الهلال بن اميه رضي الله تعالیه د هغه کړي د کسره توبکي هغه دري کسان ذکر کی شویو الله رب الی زد داوی توبکې لکړي وانه وارث ثلاثه الذين حتى اذا ذاقت عليه من ارض بماره حبث مفاه کې بن اميه رضي الله تعالیه همته العلماء یعزی الله تعالی نبی علیہ السلام تراغی اذا الله پیغمبر ذکر ما قطن ما جن رو تو کو طلاړه ما ما په کور کې خلی سره یو پردې څرینې هولیده تعریف چې ما دا خبرې موري دی په خپل اوونکو په خپل <سؤال> سترګ ما دی هولیده نبی علیہ الصلات والسلام <سؤال> چې کله دی اراره د دې ذکر اوکان نور الله صلی الله <سؤال> علیه وسلم تا ډېر بزوم نه معلوم شو او ګټي دې یې ډېر د یونتراغي انصار را جمشل شل ودا صاد بن ابادر رضی الله و تن د خبره وجدان وګور چاغدا خبر کړی و ان ځم په خاندانو په خپل پځی کې متلاشی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هلال بن رضی الله و تن ته وي را پیش کړ مقصد اول دې راغلی چې څلور غواهان درا وسل کې وي وي څلور غواهان را, را پیش کړ او کینی وی نو تا بچاتاسه دا ذکر کو دا وله غلطی بدنامی لګي حلال بن امير رضي الله و رضاه الله تي غمد کو سوتيم گواهان ته کی ګرځېده ما ما دی څنګه ګرځېدي نو مانو خو بچلې حاصله تليو او خير دي زماد الله نه دا اميدي الله رو جمال ته کوئیږي او څه حکم ورولې پدری کی نبی علیہ الصلات والسلام دے ذکر شروع خلا بالکل انکار رکھ نبی علیہ السلام نے تین طرح کتا کہ پدری کہ وہ ہراں نبی علیہ السلام کو تحفہ میں ہلالا خوشالش اللہ رب رزق کو رومے نبی علیہ الصلات والسلام جوڑ رو تل اؤنک ورتے وی ابوری دی دنیا دا ہات کماولہ جدا ہلال بھی عمر ہلال بن عمر رضی اللہ و توم تو گواہی تا دے اون د خپل سړي سګینابوغ دراغلي وینم مصطفی اوه یا اتیا کوړې بہوخري د دنیا زیا ختمیدمن کې دا د آخرت صدا ګرنه د تصفیه دي الهل بنو مې الهل بنو مې رضی الله و تنور دوید الله پیغمبر بالکل شاوین درو نه دي وی دي بیا چې تاسو قسمي ورته د هم ورکو نوبي عليه السلام او سلام ورته قمې الهی صبر شاه اوسم سوچو که د رو دی وی دی نو خیر خپل قبره نه دا هرڅه تداګو لري راستو خدام الارجنوم یعز یالله تعوال و توید الله پیغمبر څنګه چې الله زما دنیا کې څه پیرو ولي ګل هکمې رولې ول الله فجقت ما اخرت کوم ثانيات بیا خدته والله قسم ورته خدته و یو قران قسم نه کې نو سوي چې کومه کینه تلادار د کړي وي دزیا صداګي رلګې ده هر اوخره او داسره تداګو لري رده بیا هغه ورته وي نو دا کار نه وکړي بیا لو خوړ پظم قسم چې کلو نوبی سلام بیا لکه ده عل نو می اللهتیبر وکه پوس هم در تهیم که خبره د او زنا در ن شوي وي د خپې خبرې نواپس شه په خپل ووي زما په ذ کره راله ت قسم نه کوم په بیاې سووچ کو دا خو زما کوول قوم را شو وول قوممه ما ته بجردي و اځه په خون کې شرمېږم دیوajana تو کومه کومه با باندې وشرمېږي زموږ قسم inde قسم له وخه ډریب باندې کی جدایی وشو یک اندازه قسم جوان وو کې نو دوانو په مېت کې قاضي وي جدایی وکړي د دې چه نکاح وغیرہ هغه به ختم شي نبی عليه السلام بیا او فرمیل کومه مشوم چې پیدا شول په ترى هغه مشوم غتو بدن ما پنصرو لهلال بې ممید دي الله د دې نسبه او کتهری هغه طور دا کوم کړي چې بدکاری ورته کړیو هغه درنګ نتور ماندو د څنګه یراح دی او میرج الله تعالی ته تقتی ورکولی وی کتور ماندو نو نسبته به هغه طریقې وکي چې نا کوم پیدا شه او عقل څه او څنډه ور کړي ورته بدکاری کړیو خلک ویني نسبته هغه څه کولی او الینا الہاکسان یرمون ازواجهم کدنام او لږی ازواجهم, ازواجهم. فالزنانو خلو بانده ولم يكن لهم عنويدين للا شهداء و غواهان إلا أنفسهم مجرد خلزانونا فشهادت و أحدهم فشهادت ده فشهادت فى معنى ده قسم يعني قسم شهادات بالله فلور قسمونا غوايان فالله بانده انهو لمن الصادقين اكنا در قامقه درشتون نده زه دا بالکل ډښتا کوم والخامتہ تو او کینزم قسم وو کی الله نڅ الله علیلی دا چلانه دی دی الله رب الزت قد یعنی خپل زان به یاد کیه په ما له الله لعنت می امکان نل کادمین کبی د درو جننا ضرور قسم وو کی چې بالکل زه کوما گواہی کومه بالکل ډښتا وینم کینزم قسم وو کی کذ درو جنیم الله لعنت دی په ويدروا ان هل عذاب باتيا او ليرب شيء دف بشيء حديث سيدنا عازم نے فرمایا عذاب گری کذا قسم اونک تے بیا بتیا کوڑی والی شو او کہو تو دنیا کی وسادانی شو ور کو لے کذا روغ اللہ رسول کہ بیا زنا نہ انتشھدا اربع شہادتن بالله جو وے گوں کی قسم دوں کی تلو قسمنا بالله رب العزت باندھی انه لم من دیکنن دا قام خواه در اغجنو نده، دی زنانا بیا به دل قسمو که چیز ما دا قاون دا سره کمتو وی دا بلکل دروو وی اول خانستو او پینزن قسم انا غضب الله علیها تاچه غضب دوید الله رب رزت قدی یعنی پا ما دا زنانبو وی امکان من اسوادی تین که جروی دا سره درشتی رونا پا ما دید الله غضب وی که دا قاون دا سره درشتیا وی والله وله فضل الله عیکم کله چې دا اوک تازیباله دواننسې ج را وي او کل لاهبا ب شي بیا به دي چ د پاارهپول تیک شي کوې جدا به کې شي والله وله فضل الله عیکم په ک فضلله الله رب لزت په تاسو او رححمدلدي الله لزت و تاسو بهحلق شوي والله دنیا ک دا تعین دا تې ک رااوسه کم از کم چې جوړه را شي او بل ک شي تقول کی یوزم پادیشی همیشہ لپاره غږ دی عمرنی پیډی او کګری دین نور څومره جنگ یې غړي برابر کړی الله رب العزت طریقہ انسانان او خدای کی دنیا کې جنگ یې غړو نه بغیر قاضی وبدی طریقې سره غړي بنې پیډیږي وشک الله رب العزت دوه قبل اون کې حکمت واره آزاد دي ان الذين جاءو بالحق من منكم فدي ایاتون کی اوس واقعات ذکر کیږي واقع دن ای فسر دا یو اگده واقع دن مختلف قسم روایات فدی بارکر آغیل دی قصر علماء هاگ روایت زیاد حاغیت ترجیح ورکي کم روایت کی اشار رضی اللہ و طرنها پخپل دا حاغیت ذکره کرده اشار رضی اللہ و طرنها وی وی نبی علیه السلام و سلام عادت داو کلب چو جنگ دا پارت دلو نو قرن دازي یو کان کومه ديږي دا هغه قرابو وطن دا هغه خلکونه ډووت هغه ديبي وزن سره بوتله له کله کی دا جنش نبی عليه الصلاه والسلام غزه بني المسولقه نبی عليه الصلاه والسلام بیان کوم چې قرن دازي او کان زمانو کې نبی علیه السلام ده دا ده پرده ده نا زلیزون نوید تو وان نبی ما ده پر وزه تایار یو خیمه گوندی یو دولی گوندی یو کجاوه گوندی چای که مکمل پرده نزده پاکی کین است من او زمان ها هستم کجاوه گوندی که وان تاقی بانده پرده و غیره وان نزده بچیده اوچب کشم او زده با پاوک بانده کین ولی شمان کلی که مونگا ده جنگ و اپس را تولو، مشپیه که ده مونگ و ذه ما تا قضیح حاجت ضرورت راغی و دسماتی میکولو. و ذو و دسماتی ده پاره لارمه، که امی کتا ما نفکی حار روک شلو. دیتین که آوازمه شو چی زیزو، و ذه حار پسی گرزیده ما او ذه ما خیال دمر حار پسی لاری، که طول <سؤال> خلق لارل، او حار پسی زی گرزیده زه چه دیقا را غلما تما او کتل لسره صوبشته بینا او تو او تیدیدی نما دا خیالوکو تاوش ورپسیزما وررسیده وینی شما کن خدا دا چلل طبقات شما نزبا ها خل زیبان ده کین استما او زان ما یو و کپرو اغیره میواچولا فدی که دا ماز ترک وراغ د نبی عليه السلام د عزت مبارک دا یو کده ځان ورو فکری خلو چې کله رانان شي مت دی راجا کاکلي والو نو ست پات شي وي هغه په ځان منچت او نور ر قافله به مخ کلاړه خليجه اشارع جي الله تعالی په نوې زمانہ سره ورغلي وي سبحان به معصوم رضی الله تعالی اغلیری په پادشي او تا او قتل <سؤال> د خوبی تر وی چراره وی کتل <سؤال> د خوبی یاد او کړه کله چې صړې وی ملک په پادشي وی ممکه فذلی دېونه چې پر دې حکم مور اغلی ویایت څنګه زماو خلک خوبتین ذری وی ان لله و ان الیه راجعون او ذرہ دې خوښین بلکې ان لله و ان الیه راجعون ویل په دې سره چې زماستر کې کولای شي کله چې زموږ سره ګولاو شوین موږ چې له دفتر ته ګرځېږو ما او د دې چې هغه چې جاوی راवाښته او کوڅ باندې کې خوا ما سره بل او یو خبره پلا را باندې نه او تیز را روان شلو، تر دې پوري چې موږ پاکري ضروري کېږي کله چې موږ پاکلې ضروري کېدلو په دې وخت کې دا یو څه باندې کېږي نوري خبرين شروع کي کل نوري خبري شروع ته خصوصا پرې کي عبد الله بن عبيد بن سلول څنګه رمې پټين کي مونږي ته ضرورت دي بن عبيد بن سلول حادثه له خبري شروع کي کله کوم دي او بتاري کړي او غلط خبري شروع کي وکړه چې مې دې تراغلم اشعره جي الله تعالی او ترهنا پرني دي او یو مړي کورمو د مسلسل د بیماره و ما په 370 390 300 جما باندې څه خبرې کیږي بیماره و ما نبي عليه السلام عام عادت کول او کله چې ما کروی دې رینه او کله به چې بیماره و ما جما وړې ته دوتنه کول توبيه څنګه له څنګه شوې په 10 ورځو کې نبي عليه السلام څخه پراغې دا تفوز دیو کو عیشه سنگی نور تا خبری با نبی علیه السلاة و ما تا خود دی و معلومات او پتن و تو آموی دا عرب و قدیم عدد داو چه آغیبا و دا سماتی دا پارا و زنانا با بحر اسبری. پور که چوی با ترمونا دا انتظاماتی آغیبا دا بد جنل. هم مخشیم دا خواق سمر تیریگی مخش با خلقو پور کی وی او داترم دی وی جوړه او ستاسومره خلکو دنه نه نیوې داترمونه ساتنه دې نور څه نه رضی الله تعالی فامی ارد د حاضر به ډېر بد غنه تاریخ پور کیدې اسما کې لیدې یو زنانه به دې هغه به په هر وخت له دې اسما کې دپارن یو ورځ د اسما عادت ما لري چې امي مصطح رضی الله و طرند مس محمد رضي الله وتعالهم کیدا زما د طلاب د ابو بکر رضي الله کوم سرور کیبلن موږ روانو دا وخ په اوخیدلن په دې پټه کې په اینه خلا او په اوخیدلن موږ خپلین اختیار او تل کی مثال هلاك او تباشی ما وته موږ تر د دې بدر کې صحابین شریخ ویني ب کې او تن شیک شوي دی اوته هغه په بارره کې دا خبره کې نومي مده رضی الله او طران ماتهوي چې لري ش د پته دا سه خبره تا په بارره ک شروع دي ما اور چې ته خبرې شروعدي کم ما ته دووله واقع ووروه پرې د وا ما نه ټوله واقع ما دا ته خبري دي علیما ته ټول واقع او ورولا serde پوری جائشہ رجب اللہ تعالی نح فرمای زمہ بیماری نور زیات شه از سین بیمارم چې خبرې میووري دي ځاګه مو متګ تیمان باندې بدنام او دلته خبرې وروسی می خلکو په جهتی سي اې سپلي دي چې نورون زیات بیماره کمه ما ته چه من نه دی له تمام کلی وجه زمانہ دڅڅي خاګري کې ان د انسان دی ویټ جېشنال تصور ترڅم اله کیږي مداه ارادو کان د ځان نګړې اصلاح او سنام دا واقعي څه خوشي د ترای پوری ځبل خپلار کړه لاشي اود تر بل ازنی نه السلام د اصلاح او سنام یې جېلو کې تاسو خو کې ځبل خپلار کړه لاشي نبي السلام په خپل غله ځله علامه منه راځم موره تاسو ته کوم چې خلک یو نو تاسو پر دې څه می خبرې کوم کیږي موره دویل بچی دا خبرې کوي نه په دې په یوه نه مصابته واه او دا خبرې چې دې دا هغلي بښمنان نشته خامخا د خپل څه خبرې بدل کړی کیږي تاکور کې دې تاسو راخامه خان مرجو کمی څه ده بهروم سره دا خبره چې تاسو مندل د رزيويہ صاحب مازه نور اوری دا عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمیږي ما د دین رو په جګړو کې منو چې شیبي مسلطن چې ما له جړل سردې په لټول کې په زما کوښت باندې لنجي شي د شپې هم زما اوختې نو چې دی درته کوم نه کوڅيږي پرې کوړي جرزم مسلطن کوم له جړل خو برخه نه درنه کړو خلک جناب عارف کیږي د ارایو مارکې په صحرب کې دیوونه نه ډېر شوې څړې چې موږ تل <سؤال> زموږ او خروانه وي نبی عليه الصلاۃ <سؤال> والسلام صحابه کرام رضی الله و تعالی عنهم د یو علی رضی الله تعالی او دین عثمان رضی الله عنه تعالی رضی الله تعالی چې کوم زید رضی الله عنه چې او علی رضی الله تعالی کتابونه ته دې عبارت څنګه مشوره وکړي عائشہ څنګه نه ده عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ اللہ وسلم بالکل پاٹھنا او دا منافقانو خبري تاسو ته د دې کې مرضی تاسو جدي ته دې کې دا مشرکو اذا اسب نام تاسو ته پرلشي وې اچره رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ دا پیغمبر خوشاله نبی علیہ السلام دغې رضی اللہ تعالی عنہ تاسو کوستو مولی رضی اللہ و تنور تفرمی خبر خپل خفل زیده چه هر سنگا دا و اللہ پی غمبر تاسو خفکی گی ما ساز یو خزا خونیشت دا نور دیر خزشت دا نور دیرشت دا اصبانو لی پا نکابانی در پیشی فدی چی نبی علیہ السلام دا خبری کولی نبی علیہ السلام بقل کنفر ست معلومات کولو تردی پوری چی نبی علیہ السلام زمود و کورتما خادمو برئی رضی اللہ و سلام خبری مه <میدیع> دې په پلان د ګور ایز الله صل الله علیه و سلم هغه تبو چې چې آسی په بارک استوي صاحب ورته راو چې په ګور کې جنون غاډمې زنان ده ګور ایز الله صل الله او ته سمې الله څنګه بالکل پاتګ نه نه ده صرف یو خبره پګیشوې چې معلومه ده عمر یې تملی نکره نه کړل دا شی اوړي خپلې اوږد تلته په دې شي چې ډېری ګړي و غیر راشي هغه او نور کوي چې وګورئ چې موږ هر واري د وجنا د هغه وړانده وړانده د څلکی نور هیڅ څه موږ دې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله معلومات یو ته کله نبی عليه السلام راځي نو اخلاق ته نبی عليه السلام سقیق کوي یو لوی جنات وی والله لا علم الا قيرن والله قسم بالله اي خلق ولا اعلم ولا عارف الا خيرا ذو بكل قر ولو باندې دي بل ديمان نکوم مگر صرف د خیرو دغه غلی ديمان کومه ته حدیث کړي او دین علاقن کړي دي خلق يا ذوي منافقان سوفان مين معطل رضي الله و تعالی نو يا لقد ما علمت به سواء قد دغه د ځینې په معنی څه وي؟ ځما په دې باندې بدګماني نشته. د قرآن به معذل رضی الله تعالی هغه باندې بدګماني نشته. ذکر ولا داخل د یتی قطو الا وانا حازم. هغه چې دما کوته دغه څه ومني؟ ما جرثق کور کې ما نورال دی ورنه چې کل زنیمه دما کوته چکر راغلی نه دی. دما کوه په هغه باندې بدګماني په تاسو ته زوري دا چې تاسو په دې کې د خپلې شریعت کې وي تر دې چې زموږ مراد عبد الله بن یزید بن سلیم چې دمرې تراجمې کې چې موږ کوټ سره راوځې ده تاسو دې ځنه کې وي الله تعالی عنه او دې دې او دې الله پیغمبر دې او نبی د الله پیغمبر په زموږ ته ویل بی کې وی تاس د پیغمبر په بل توګه د لمویو قتلولو دیس څنګه د خبرې کوي او کچری د خزرج په قبيله کې وی تاسو بیا موږ ته ووایو د الله قتل کوو څنګه تاس وی تاس پیغمبر مو سي موږ د الله قتل کوي په دې کې د الله و تم خدای قبرو کې انصار بن ابادر رضي الله تعالیو د خزرج په بيلي او صاد بن ابادر رضي الله و تم فاسد دغه ویلي خبرې قومي وی ديرت ته کراغي اور دې صاحب دنه ماصله خبره کې او څنګه چې زمونږ د تبلې ته رسیدلې ځکه چې تبلې ته رسیدلې څنګه قتل کی داتا ته چا ویلې د زمونږ د تبلې کو سړي ته تلاشي چې ټول قبيله کې ځاخه او خاړ وي زمونږ قبيله ولا باندې خلاص نشوې ته سوري پدې کې د خبرې کولی یو طرف نه بل, بل طرف نه خبرې کوي پدې چې او سید بن الله تعالی ده, ده جلال استاد نے مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے رو اگر ور وار استاد نے مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب ورکے وہ ٹھہرو گے او یا قدموں کو جرو یا چلے گئے استاد نے کہا منافق دے تو سنگ منافقاں طرف نہ دائیں طرف نہ پیچھے جھگڑے کی اوری کار کو دیکھ کو جاں صبر کوڑی نوی لے سنان جوان چکھت جس دا قبر فضیلت نہیں کرے دا صبر چ لیے فضیلت ہے میں نے سنسی <سؤال> <سؤال> بیاجدي نبی عليه السلام, السلام پٹ پٹ او سلام او درنان چې د تاسو نه به كن ځما هر بجې پټ پټ به ترپوز کول اکثر وراهي کار و غیره چې ځما تپوز یو کوه واپس بلاړو او خود پټ خلکو نه به حالات معلومون کوه ما د اختیار ته نه تر دې پوری و جماړه دا خبره معلوم شي ځما په سر باندې به ورسې شي وي د دې چې مورم په جاده باندې او یو انثار او زنانه یوره د کور واغلی کی کله زما د حالي اوريده چې مستزنز په جرانې مرز شپتي لري او د کلارې ګنه نه هغه هم ترې وشته راځي کوي د دې چې اورې پیغمبر عليه السلام چې هغه راځي نبی عليه السلام هغه مرون دا پیارون دا او د دې چې راځي د انصار زانه موجوده نبی عليه السلام په شهودا قبرو کې دین رستما غادي هویل او بیا نېبی عليه السلام ته پرني هي ايشي څو متعلق د خپلې خبرې راڅيګریږي څه په دې اړه کې څه رضی الله تعالی او رحمه عليه په دې کې ما وصل تاسو دمر شرم نه ورځي دا څوارو دا زنان نص تاسو معنا داسې څه کېږي کوي دا په دې زنانه څادر او تاسو معنا د خلکو په مخ کې داسې کوي تربیه پوری میڈیا دې اصلاح او سلامات اے 아이شی کہ چلے دا کار کیڑی وی نیکی کتی اللہ <سؤال> رب العزت توبہ با سا استغفار کو کیں کلی چن دا اللہ سے توبہ با سی اللہ رب العزت کمقے دا خلی گناہ اقراروں کی اللہ رب العزت بندے دے اوپر قبلے او کٹری دانی وی زیادہ خبر کولی زمانہ نورم جڑا زیادہ شے کہ نبی علیہ السلام دا خبر مور طرف سے اشاروں کیں جواب ورکیں مو ماترخد نه ویلی سلام ته خبرو چې جواب نكتب چې زما ته جواب ورکم فلار بنا صاحب اکبر رضی الله تعالی عنہ ما بلاتین دا زور په جواب ورکي او هغه رضی الله تعالی پهنه ما تر مخه دې جواب نكتب چې نه ویلی سلام ته خبري جواب ورکم دې کې چې ټول نه جناو مې شوما امان دې سلام ته فرمین تاسو خدا خبره کوي خدا خبره تاسو کوی نو کې دمر نه نوتی دا کله ډیریم تاسو یې مې چاته اګه ما ندير کړي په تاسو نه دا صبر باندې تین نکوي خو یا ته نو ما حال او دې پر اسلام دې پسوب جنيل <سؤال> الله المستعان وعلى ما تثقوم يا صبر جنيل ذو صبر کي تکم والله ما تثقوم الله رب دې چې زما انداز کېون کې دې په هاغه سګاني جتازه وې ما انده نور تبري زمانه ورته په دې چې د لارما په خپل دي دروان ديږي او دي شوما ازما یقین چې الله رب ال عزت زمما برات او زمما پاکوالي برایديږي زمما خیال داو چې الله رب ال عزت نبی عليه السلام ته چمت خو کې او زمما صفای بوشي زمما سره دا خيانو دغه په دې بارګته اياب دي نه برائشي په یوه چې څنګه دا خبره وشي نبی عليه السلام نه د وې افکار شروع شي څنګه یې مګل اسلام باندې وې افکار بوي نبی علیه السلام و سلام علیه راغلی او سخت اخنیکی موم و نبی علیه چې ونه راځلی غوښی وکړه نبی علیه السلام راغلی په دې کې کله چې نبی علیه السلام د دوی از در ختم شول نبی علیه السلام مخ مبارک او خوشاله دلا تا خوشاله دی او نبی علیه السلام تاسو وای شي خوشاله مبارک دي الله رب العزه سفیرو لګل کله چې نبی علیه السلام دا خبرو ما تمورو یفطن نديری ته نام شکری ادا کوم ما ورته ولنه ز سایو کر ادا کوم بلاتم سایو کرم نه ادا کوم نویری ته نام ته شکر نه ادا کوم ز شکر ده خدا ادا کوم زم ز جما په بارک وی وی را او زم صفوی وک او بیا د آیاتین ان اللذین جاءوا بالحق عصمت منکم لا تحسبو شررا لكم بل لکن. دا ذا یتنه کلی زم بارک را نل د نبي روسو انشار دی الله وتعال ها اکثر پنور بیان باندې کیږي ځان دې د الله سوژن او عزت تاسو نه غواړی نور د نبی اسلام کې دې نه وی هغه څه به دا خبرې کوی یو زماده غوروالي و وجه دا دا چې پیغامونه زمانی که د نبی له اسلام سره شي وځ نور د نبی اسلام څومره بیا نه وی هغه پیغام نه وی بلکې هغه ګډېګانې و ادارې دا د نبی له اسلام یو کلیوا چې پیغلا زمان مور او پلار زوان اون اجرت کرده در نور در چا پلاران و در چا و یا چا در سر اجرت می دکرد زمان مور او پلار زوان اجرت کرده در زما زمان چی ده برعات صفقی ده اسمان نراغری دن سلورم زما تشیر نبی علیه السلام ته الله رب ریزد جبریل علیه السلام تور کرو در ای خم و پا جماعت سوري نبی علیہ السلام کراوڑو کہ خوشحالے بشارت واخلہ دا وستا دیبیوی پنځه ما وګه جماعت غوروالی دا دا ہیں صلی اللہ علیہ اسلام او ماں جو کو یو لوخی زبان لملیدی شکر ما وګه دا چیز بدل نیری ہیں صلی اللہ علیہ و سلام مکی تے عذوما دردی نی علیہ الصلات والسلام لو مذکور زبی مخ کی عذوما اور یاد کریں کہ انشار رضی اللہ تعالی عنہ فرمی جب ودوما نبی رسالتان به تہجد کو نو کول بیا پر شکل سنت شیزی منځ سره پښتنې ابادر رضی اللہ کیلا زم ما په نبی رسالتان طرف ته کی نو وصولي وغور له ما وخت راځي پکی نبی له نماز او سلام زم ما مبارک دمر شپه دیکول چې مخ په دوم نه غري رسالتان نور چې ځان ځا نو کړی بل انشار رضی اللہ تعالی عنہ په موجودګری کې به ون راسته موږ دیګانو بی سره کې نویلې تنام موجود اکثر راوې نه ده. او ځوبه نه دیلې سلام سره موجود هم باندې راځي له نبي عليه السلام سره چې وا پاتشي وي زموږه پریت او خاصوي دي کې نبي سره تنام وخاصوي اشاره دی الله تعالی نه دمره پوری دي بیاینه اجازه توخه د واجب تعالی څخه وروزي ورځ واځي کېږي بیانو ورته اجازه ورکې ما اشاره الله تعالی سره اخرې ورځ نه دیلې تنام پیری شي ردي پوری کې نبی عليه السلام کوم د سورې بنوي په ځان باندې چوکول چې هغه رسو کې چوکول ايشارجي الله تنه پر مهال چې رديوهه زموږ په دلا څون باندې چوکا دا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برمن ناس ونورت اياتنا او نبي عليه السلام په بدن مبارک باندې به غراخ فل فردي سره ايشارجي الله تنه پر مهال چې نبی عليه السلام مصلو کړم ته نبي عليه السلام تعلیم اني خپل بیا ځکه قل هغه دی والو جمهور بیشاره جل الله تعالی انها طریق کی او نبی علیہ السلام فاطمه بیری بری وجه مان زنا غره والیده لازم وجه اشاره جل الله تعالی انها بداوینه نبی علیہ الصلات والسلام هغه ما فقور کی دی دی وجه نزدیک دی نور بیان نه په صبح یوه باندې غره ما درې پوری او الله تعالی انها ورترچې یو بل بیوی او دلیدلی سلام زنه <زينت> تنتجه <انتجاش> عشر رضي الله طلنها دیدوان اخفل ناسکه با اخفلو آم تو زنانا و عادتوی زن په یو بل ما او خصوصا جاچکل اخفلو کی یو زیومی خوابنمیو بی اعشار رضي الله طلنها او زنه تنتجه عشر رضي الله طلنها زنه تنتجه عشر رضي الله طلنها و تو او رشاد سم رغوریما زمان اکل لاب اسمانو کی طریق دا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا زینب کا خبرہ مکا زمانہ فوی اللہ کا قران شریف کرالے گلی ددرے میرا لے گرے زینب بنت اجازه رضی اللہ عنہا نے فرمایا عائشہ اخما تفصیل خدا ماں توے ذکر تاباں دار تو مطلب لگے دیو مکو دی وقت کی تا جس اللہ رب الہ سب دمر تکرم لی گلا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کل جہا زینب ما دعيت لو حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ما ويل لله زمانه طارق کذبی دی او ډیر خزیمواردې زینب رضی الله تعالی او ارتفاعی ته تیار کړي الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی لیکي جمله بین ترین حیات تعویلو عائشه رضی الله تعالی عنها په دیو بیاوی په نور دی, و دی بی بیانو باندې ځان غره غنو او په دې آیاتونو کې ده غلاقی ذکر کیږي ان الذين یقینا یا او بل افتی، تلاتل او که پا دروغو بانده، اصولتون من کم، با یو دلد لا تحت بوغو شرل لکم، تاسو گنام نکویت دا اشار ده بد دی, دی, دی بل بل دا دی دی دی دی دی بل استاسو، بلو خیرون لکم، بلکی دا غرو احتری دی دا پار استاسو، ورود او دا اشار دی اللہ وطرانا مقام په شکار شو بکل امر امن ام د پار دا هریوتن دا مات صباح هاي تكري منن هيك ميرا گناہ نہ دارس ذا دوسری والذي حقها تولى كبرو جوي ولا دلخنا يا من گناہ تمنهم ددينا له عذاب العظيم فقار دزا عذاب ويلوي مراد دينا السير كبير کہ مام راضي رحمت الله عليه او امام بخاري رحمۃ بخاری شریف کتاب و تکثیر که ذکر که مراد عبدالله بن عبای بن سلول دی که آغدا ها خبره کرده او طولن زیاده خبره دمشوره کرده وان دارن کثیر مدارک امامن سلوله علی دارن کثیر خازین تکثیر عثمانی جوایر القرآن ور اکثر مکثیرین دهوی مراد ده دین عبدالله بن عبای بن سلول دی که آغدا ده گناه ارتکاف کرده لهو عذاب عظیم لپارده در عذاب نلوی لولا ان تميد موه اكل فريق دي سوډلي جوړ شي وي دی دې شایعین د دې خبرې د دې جوړون د خورهول او دا عبد الله بن اوبی بن سنون د دې ډېر مشهور هغه او دا هرملګرو د خبرې جوړک او دا بیا په خپل کو کی خورولم نیم مخلصین زهاري کرام رضى الله تعالیه واغې د غلط فهمین په دې چراغ لنی لکه حسن رضی الله تعالی عنهم نور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا غلط فهمي دا وجهه په دې کې شریک شوی درې مو تاکيبين چې په کې بالکل فاصله خلاغي کیسه خبرنه کوله لکه هم مؤمنان دلورم خلقو نو کاملين کاملين ټول اخرت کو تحديد دې رات شروع کو د دې صفوي شروع ک صفوي شروع ک لکه او رضی الله تعالی عنهم نور کې نه ویلې چې نن تاسو مخامخ د الله پیغمبر داله <سؤال> منافقانو کېږئ تاسو په دې باندې غوښتل چې په ځادونه ځي او الله برېز د پی سروليږي مداګا ميري خلکو بلکې دې جمعت اقده دې کې چار ځاتې الساعه دې څه و نو كن ځاتې څخه کېد بلابې نو بيبي سنم فکرېسته وهاغه د عکار ځات کول حسن رضی الله تعالی او د غلط د وجه نه چې هغه شریک شوی و او دینوں مستعبن اصلت رضی الله تعالی عنہ مصطاب الله اللہ تعالی عنہ بیچ رہے تھے کہ ہم شریک ہیں دین کی دم نہ غلطی ہو دی وہ کہ نہ پکھی شریک ہیں حتی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہ رسو تخول قلب انخیمانی شے وہ ہم پر بھی کہ اشارہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مخ کہ یوزہ تعالی حتی رضی اللہ تعالی عنہ بدنی اشارہ رضی اللہ تعالی عنہ تخفشلا خلق ورتیدے فاق قدی کتابان بننے میں یذ لو دین پکھی شریک اشاره دي الله سلان هاورتهفرم اوې پهې شیکې غت چې راغلیو او ب چې سنګه اشار وری دي نوبیېلا سلام د د اشاره غي دي او نوبی اسلام تفاې تا سره جب وي او نوره اسلام ته وری چې سه اشار پهکو کار کې زمون د تورونه مخکې زخمونه پې جوړي او د نوبی انلا سلامان دي تعکوونهې چې حیو ته محمدن بررن تتن اشار او بل دغه اشعار ته نزيات لري ماته دغه اشعار ته کېول دي ته دی و چې ما نه لري د بتا زمو په مخکباندې مو وایي حسان رضي الله تعالیه هم نو دي ګرام مختلف قسم خلک دي یو چې ګولنا مشر عبد الله بن اوبي بن سريون دی پکې وو لولا ان سمعه تمو ظن المؤمنون والمؤمنات هو لنواكلاتی ورینه تاسو به خبر لرنه چې ګمان کړي و مؤمنانو تړو المؤمنات مؤمنان قدو بیاو حسین خپل ځان وباندي بیاو حسین څه مطلب دي یو کوله لماده ځکه یوازې ځکه ایوب رضی الله تعالی عنہ نهه ځکه ایوب رضی الله عنه خپل نه ځل دا خبر ورته چې ظاهرا دی طرف ته ميلانو د اشعره رضی الله تعالی عنه بدنامي طرف ته خپل بیوی ورته وی چېری د صفان بن معاطل رضی الله تعالی دغه ما سره دغه تراغلې وی مستاسو خو خیال دغه ما سره بدکاري کړې وی وای نه طوفان کړې دي کمل کړې وی وای خذا کته چته عائشہ رضی الله تعالی عنها سره سره بدکاري کړې وی نه ما ورته نه وی کړی مستو یا څنګه وی الله تعالی او عائشہ رضی الله تعالی په بدکاري کړې وی طوفان رضی الله تعالی د خبرې غوړېږي وي دماغ لري په لاوه باندې خپلګې وي تر اوسه پوري غوما کوي او ځنانه لستونې کړې ده زه دیو ځاننن لا څو ګورم صرف ما خو هغه ټیم کې د ائشره دی الله تعالی نه مخکته کومه لایجه د څړې وی ما ستر معلومات پرې چنګلې می کوله چې تاسو فاتشي وی او څنګه چې ما دا هغې مختصره ټیم کې ان لله وانا الیه راجعون ما ویری داغې نه روښ په ټول الله رحما و ترخبره موږ ذکرې مود الله رب دې څنې جتا سوری دانو وی چیرته دا به دا به تر زنه نه د الله تعالی کثیر دخل تصبرم پیړي علماء وی دی واقي طرف ته اشاره کی بلکل ته غزان او حال <سؤال> په صفای باندې لګیا بیان فوسین بعضه علماء بیان فوسین معنی خپل نكتب اشاره دی الله تعالی هدات او غیلک خپل زانن، بیان قول علماء بیان فوسین معنی به امهاتهم خپل <سؤال> میانو <متحدث> باندې تاسو وريده خو ځمان نه کولئ اشاره دی الله تعالی <سؤال> هدا خپل <سؤال> مومنان عمر ده خاص ولې په دې قبر دی شریک کرین کولو له موجي کرکړي بيان کو دي معنی به اخواته يم بیا خواته پخله خويندو باندې ځوې خو ګمنده کولو زموږه کوم څه سيو دي په دې کوم شرانوي اول تاسو ته دې بارکي خبرين کولی څلورم کولو علماء درته بيان کو دي معنی به اهل دينهم پخله دين والا نه خفه کې دي دا که هغه بارکي خبري شرو کې کله کوم داخله والا دا دين والا اقوام دين کمرس کم تاسو په دې باندې خبري کړې وي وقالو ویلې مې هاذا ابد مين دا درو دي کاران لولا جاءوا علیه ولراسل مې کې په دې باندې به ارباع شهداه په تلورو ګواهانی تران فاذ لن یادو بشهداه اسکه چهره راتنه ليو نه چه الله هم فذا کسان د الله رب عزت کریم باندې وروجندي واللو لاپظ الله عليه کوم ک جفض الله تع پ تاسو او رحمت الله ر لز پ تاسو في دنیا واللاشرتي په دنیا او آخرت کې لنت کوم خ مقاه س و تاذاما پسو کې فضظو کي چې شروعي وي تاسو پای کې خبر شوړې دی عذااب ونا ظیم عذااب تع ايا خزونه بعضكم من بعضهم بعض ساسونا بعض وقبر آغستنا یو بلنا وما آغستنا خطحیقم نقولو بیم معنی اس صلح قولونا امانا احمد خطع برحمت صلح علی تقبلون هازال بغتان کلتی قبلو لساسو بغتان ساسو معلومون شو برودی ولی قبلونا و تقولونا بیل ساسو بی افوایکم اخلو ساسو باندی مالیس به علمن حاقه نو تاوصه فاغیبان علم او پوهان حدیث کرالی که فاغیبان این یو حدیتا بی کلی ما سمیان. به یو انسان در روخی دل و در فارده کاسیوی شدی هر آقصه بیان که که دوسه اوریدیلی بس ای اوریدیلی دیشتاو در روخ نوبری و بزدیوی. و تاحت ابو نبو او گمان کلو تاوصه فاغیبانی حیجنن در معمولی گناه در معمولی خبری او داد الله رب العزت فن ولو لا استن pouch.و ولو لا خلق مازوده. إن ن bulun creator starter with american Bibleenza. لجئ قليلاً trabajo لك لا ان نawia بناهي think they can't see them, كنا نتحدث عنها مرة الن activity. خيرتكم بأي اللهій variation. Vonüllt الله هذا الرج Linda عزيز جداً نوك! الله نسید که تاو صلی اللہ رب العزت انتعودو لیمیت مهی داتی رونو گرزی تاو تو پشاند دی ابدا همیشان این کنتم مؤمنین که جریعی تاو تو مؤمنان مجید اپارا تاو مسلمان شر مولو پا دی که تاو صحیح تواقی عزیز شریز که رازی نزیر ایسلام فرمیلو لا تتت دیو او رت اخیكم تاو تو دخل وور و بدنامی پسیمو چیگی د ده آغا شرمول وغیره مخصد وی داس خبریو تید. تردی حدیثیری کراسل نوی علی اسلام فرمیل کسوک داوی تیزی بل مسلمان وشر و را بلزد بده داس او شرمی کده و پکور که و او بشرنی کی. دیم حدیثیری کراسل نوی علی اسلام فرمیل اللہ بده داس او شرمی کده و بل مسلمان ده شرمول و پوشش که. کده با پکور که و پکور و الا بدن نفرت شروک. اللہ لما مسلمان شرمول ندير اعلان كامل من كتر مسلم من طرف الله جايي يوم مسلمان فردوا اصل الله بقدواني فردواجي او جايي يوم مسلمان دي عزتك الله وديك عزت الجزيل الله لكمن ايات وبياني الله رب, رب الجلال والصيادين ان كن قل حضره الله رب الجد توه او حكمت والا ذات ان الذين يحبون في الشيء الفحشه دا عبدالله بن عباید بن السمیل او آغا دلواد شاید هم زدت خبری خورولو دیتی زور ورکولو کتان چی مینکی دا چی خورکی بی حیعی فا کتان چی ایمان والا دی لغم آزابون علیمون دفار دی عذابوی درنا که دنیا و آخرت کې او الله رب العزت مویهی او تاسو نکویهی ولو لعفظ اللہ علیکم کچرمه فضل دلاللہ رب العزت پتاسو تاسفیر جواز القرآن ذکر کړي نه کامل کوم معنی دی الله رسول کوم یې کا کړې د کچې به ضمان پرې चले وی اگر چې غلطه و واقعه باندې کو بوان والله رب عزت فضل دې چې تاسو صفایو کی او د شکل الله رب عزت نرمي کون چې مندا ځاد دې یا اولذینا امنو اے ایمانوالو لا تطب یو فطوات شیطان د تاوځی داری مو کوي فطوات شیطان دتري په دې شیطان ومن يتبه خطوات شیطانی او شاکی تابد ایو تالتای الكود قد مرد شیطان نیاب تاتی فا اینو یامر بالفخشائی لیکن اندهو کنکی فبیحیی عمل سرا والمنکر و فپلیت ونانسرا فخشان داد عمل متعلق دی و عمل در دانتی کبیحیانکی منکر داد قول مو متعلق دی و غلط خبری یا نسال دخلین ازیو سنسرین زتا دا موږ یې د طریقو شیطان د تفسیر کې ډېر دیگر کړي دي اره هغه نظر منقطه او دا ذکر کول داغه د ناپرمانی وی د شیطان خود نه ځ دی دیو چې نا شاهر احمد الله علیه ایتو تن راغي وې نظر منلې دی چې د خپل دې د حکومت یې نه غره لا پېمنه دې د دې دغه کې دا څنګه ځه چې زه زوی د حکومت یہ قربانی کوم د الله ته نیمځه به کوم خوځیزه به کول څنګه دی؟ شاګیر احمد تعالی ورته فرمایي وي نیمځه به کول ما قسم خورلې دي نظر ځمې منلې دي. شاګیر احمد تعالی ورته فرمایي چې دا لاته تیلو قطعه کې شیطان دا خو خیر شیطان خوده نه دا هغه کوځې تللی دا کسم نظر کې نه مایل کېږي. او زړه دې تو بارک دي چې وګړ وغاره حلال کې مزا و الله پاکه کافي شي. داړن عبد الله الله او توند هغه له وینه ختم قردم وړلې دې چې د په پلانې څه حلال څه دې خو دې د ستره فرمنه عبد الله من چې دې قسم تعالی ته پرمېت ختم دې قورېل او دا چې دې ختمونه موږ ته دا غوځه شیطان تعبیر دی کووندي چې دا غلط ختمونه خو يا حلال څه دې نه باندې باندې او دې څه بل نه فرمنه دا څه ختم ته ولي کړی موږ چې ختمونه اندازونه دې نه ځونه چې الله رب عزت بنا وي دا شیطان څه طریقته دې او چه نن ده غلط کا د غلط وینا خل کو ته خوده نه کیږي خلین الانسانو دای شي ولولا فضل الله علیکم و رحمته تجین فضل الله رب العز و تاس و باندې و رحمت تعالی ما زکامنکم من احد ابدا ما زک ما زک ما دله بیا پکې مان ادم هدایت دینو وکړي اوژن دینو وکړي چې آتا د تلاری بے معنا ما زحال دې دین اسلام ته کریمه اسلمہ دا اسلام نو قبول کړي او الله تعالی او رحمتې دا اسلام قبلول دې دې توڅې نصیکری دي درې خپل میقوتې وڅې دې زابل مسلم دا, دا نقل کړي دي او ما زکانه ما قهارہ تو به پاک دې نیوي او الله رب عزت ته دې پاک دې انسانان راوړي لیکن الله رب عزت پاکي چاله دې چوکوشي او الله رب عزت اوریدو کې او کو آزاد ولا يأتلول الفضل منكم ده تا کله چې دا وا تو شان مستحرج الله تعالی هم دا غریب صحابيو ابو بکر رضی الله تعالی ته ډېر رخي ګنه کولا ډېر سوی ورته ورکول او ذکر د عائشه رضی الله تعالی نه پرې تهمتي جواز اسلام او د ان په خبري شروع کې ذکر سفیران لا ابو بکر رضی الله تعالی ته پنيم الساعه تر دې درخه ورخو کول خو بزنه رسو دې تاسو ورخنه دا ولې پکې دا غرسنه قانون ته سم غرسنه کمز کم تازه ما پوته نه کتل چې دا ما لور په اړه کې دا خبري شروع کی درې جلا خبرو کې الله رب عزت د آیات ورولېږي نبی عليه السلام وکاسه د آیات ورول او د الله په وخت کې الله رب دې ته تاسره مینه او محبت کې خپل خپلولوانو او غریبانو ته دا ژوند ورکې ابوبکر رضی الله عنه په بالکل زکه محبت کوم بهلېزه سره خېلنه شروع کوم ولایت او قسم بنخري یا کمدینه کای خواندان د غوروالی تاسو نو د فرښتیا والے او یو تو جبر قولنا اول القوا خلق قلوانو تا والمتاكين مسكينان و تاول مهاجرین فی سبیلنا او یذتون کتا پلار د الله کی اکثر هاوی دري و صفه چي دا په مثال د اساسه رضي الله تعاله څنګه مو خپل مو د ابوبکر رضی الله تعاله څنګه مخه ذکر شل دې مسكينمو غریبمو او درې مهاجرهمو وليا کوي فکار يې سترو او در حقو په دغه د ګرځګو کې څنګه نه دا غلطي ردی ما په ظاهر باندې ووم اته تحبونا ان ينصر الله لكم ايا محبه مده تاسو دات ما کې الله رب العزت تاسو حدیث غزيري الرمان امام علي سلام الله ذکر کوي کله چې دا يات راوي الله ان ينصر الله لكم نبي رسول الله بلا والله يا ربنا انا لنحب ان ينصر لنا بلا, يارب... بلا والله يا ربنا بيشك الله بني هر بجمغا انا لنحب ان ينصر لنا مو قدامنه دو جا جنغا فارم واثق بي دا سيه ديكم والله هو الرحيم الله رب الجدكون كيو مهربان ذات ان له دین ایوونه المصنات <سؤال> الغافلات المؤمنات بعيون الدنيا ولا كرام دا آیات سید ابن یودر رحمت الله علی ذکر کړي خاص د په باره د اشارع جل الله تعالی نکی او دا صفات د اشارع جل الله تعالی نکی قراتې دي په کومه زوحه رحمت الله علی دی دا آیات ازواج النبی صلی الله علیه وسلم خاص ده د ټول بیان په باره کې د نبی دې درن د بیان کې دا خصوصیات پراته وي د رحم الله علیه ذکر کړي دي انها عامه فی ازاج نبی صلی الله علیه وسلم و غیره هن د نبی دې درن بیانو په او نورو کې دې صفات ولر زنانی د حق مبارکون دي ان الذين ليكنوا عاکسان مراد عبد الله بن ابي بن سليمان بن کسان يرمون هن منسنات اذا قلت بسرعة منهم الغافلات و نحن نخبر بانده المؤمنات و المؤمنات الزنان و قلت بسرعة انهم يعني في الدنيا والآخرى فلا نتفل شوية في دنیا و آخرتين ولهم معذب العظيم و دفار الذي عذاب و وزوين يوم تشهد عليهم از کې سوال دار از این که دلتا گواهی زکرده یو متشهد علیه من سنتهان. نو قرآن شریف تی قروض روز روی سری از دین که علیه و منقه مالا افقاههم و تقل منع ایدیهم و تشهد وارج لهم می ماکانو یک تیگون نم روزی گواهی تی که نو صرف صحص و صحص و خلور باندی و منگم مرخول دو کفی اولاسی لهم گواهی تی و پجیبا باند خجره پخلوا مر او ځکه دې په یو مټ شادو علیه هلته ټول جوالحې په دې باندې یی ویلې جواب په سیر جواهر القران کې مولانا علامه الله خان امام الله دارنګت یانول بیان نور کړی دي اصل بدی دې گناه چې ګناه دې جيب ذکر کې ځل غناه دې جيب لا چې اته په تمت د لږې ګناه ده او قیامت کاله جيب او جواحي کې څوم ګناهونه ذکرې دي خدا به انسان ته اختیار کې نیوي بیخچه را لا جوي او سنو گناامونه د جیبي پري وي د هغه کولو پای پې په د انسان په اختیار ک بنی داه دهور کې پهوانندې جیبي دی دی او جی به جیي د دی او لاسونه دیو، دی او خپ پیدا د دی په سبب د چدي سامن کوون کې پ اورضواننددي پره پره کور الله را بل دی تا بدل ددي پ د دی د دي چا فور رتوو او دی بهپ شي الله را پرزت ح کاره ذااتدي خبي <الخبیتا> تو لل خبيناولخبيتون لل خبي خبي کلې خذي لر دي یا خلگی د پرلیتو خلکو طرهول خبيتونونه او کل سړي ی کبياتې دپار د کلتو خدي یو میت کل خذ دا د کلتو خلکو تهه لي یا د هغې سررا تو ری او کلیت کړی چې دا کړی د خپل ترا په دې دغه کړی څو سره یو دي چې ځان کړی د خپل په ترا او پاکی کړی د پاکو سره یو دي چې مې خپلمایې توان د تصېوي چې څنګه ني کمل کړی وي اکثر دا غوښمنې کملې وي بد عمل کړی وي اکثر مداخلم بد عمل وي زموږ کولای دي ال خبيطات ولل خبيتين ولید کارنه دغه و الخدیطون و پریت کارون ده خلق تیدایشی و اقیق ده پار ده خلیط و پارونو ده بدنامه واقعی ریشی و لکله گوله ده خلق و ده خلق و ده خلق خودوم ده کارون نوید لگه نه پاک دامن و خضو بانده و بادنامه لكنی وطو و یبات و لجو ویبین و پاک ده پاک و تروی یا پاک کارون ده پاک ده پاک خلق وطویبون افاق سرید افاق و خودوید افاق سرید افاق و خلق و سر نکاحید یا پاک کارون پیدایی افاق و خودو در پارا پاک و خلق و در پاک کارون اخجاری و لایکام و بررعون امیما یخونونا بعضو لهم او دی ایت نانی آغا اشارت اشار رضی اللہ و طرح اشار رضی اللہ و طرح ناچا چه و صل ان قرينه فان كل سرين يقتدي بالمقارني انل مر اله لات صل و صل ان قرينه ديوتا نن تصنو کوچ راقدي عبادت دي بلک داغ منظور مبارک تصو کوا فان كل سرين يقتدي بالمقارني زكريا سره دبل دوست پر سیبل ملګری پچراوانیږي چې څنګه ملګری وین اکثر دې مقصد یا که کمال معلومات او گو وین کان ذاخر انتقارب او سراتن او بعض فقار او ذکر کې فقارب او مانو نزدیک او فقار او مانو دوسی ورته ترین نبی موجود تو با یاني دېشد سرا پجلتي او ان کان ذا شر فجانبو تهتدي او کچری دا شر تړای دې غت تړای دې وتنا یو طرف ته چاتو په هدايت ته او کلار باندې نی امال خلق ده نیک امال و سریوزه که، بد امال خلق ده بد امال و سریوزه که. لفاره ده دی بقنه ده و رزقی زتمن یا ایواللذین آمنو لاتد خلو بیوتاً ده زن سوما بعدی او آداب ذکر کهی ده زناها اول آره که زنا تسری ده ده آقیده بنده ولو جساران. دیو که بیجادت و چاکورتا مزهی یا ایواللذین آمنو ای ایمانوالو لاقد كلوم مداخليږي نورن کورون تا غير غيورتكم جو معنی دي یو غير غيورتكم کلمې پوره نصا سو مانا کړی کون ته سمځا دې معنا غير غيورتكم کی आवाज سات کورونه نه دي بلکې د کور ګل تر موروسیږي پوری تیږي نورناتو کې دي بیا واځو کوڅا کورونه کې تا دغه څه دي حتی تر دې پوري دستاني سوچ تاسو یې جرأت دستانه ستا دي نو چې جدت واخلي او تو سرمي مووعله اهلی او سلام وي على اهللیله هغې پور باې ذلك کوم خیررو ل کوم دا غرو بهترري دي د پاه لعلكم تذكرون کوم تاذ کون فن او نات واخلي اصل پهيات چې عادبو ادف نه چې کله کور ته ځې یا خو یو عذب دي مطلب دات دا جوونې دي دچار د دې نوکاست کم کری هغه ته تنا دیواله واه داونه اجازه طوښله مسلمان نور څه غاړه داخلي د اجازه طوښله کوي ترڅو د دې ترځي مدا ته او کم است کم دې لري در نړۍ سلام ترام واچی او دته جواب ور نه کوي شو نو بس دې واپس راځي عمر رضی الله تعالی عنہ کو بارہ کی رازی یوزل او موسی علی رضی الله تعالی عنہ حضرت او د ذکر په لري دي هغه چې عمر رضی الله و, و, و, و, رضی و, و تن خلاړه اجازه ته وکړو پچا ورته جواب ورنته درې دي سلاماتلو دی واپس راي عمر رضی الله تم تن هغه چې یوټه ورته په ودلو فاده ته ځان مخو اجازه په شروعو ته ویل کړه اغلی شته وي ورته یې شو نو موطارد رضی الله تعالی او شر رضی الله تعالی ذو خدای غلی وترونه وه ماته دې السلام علیکم تاسو وګورئ نو په یوازې سمراهنه کې دوی واپس راغلل په ځکه کې طریقه دا ده چې دې دې اجازه وخت او تاسو اجازه درنه کړې چې واپس راشي عمر رضی الله تعالی عنہ متوي ماته وت دې دې پیش کې دا چې ته ویلې چې دې اجازه وختلو درنه شو واپس راځي او مصطفی رضی الله تعالی رسول دې معلومات کورو دا انصار یوړل ودادی تاسو کوم شته هغه د نویل سنام نوردی لیوی حضرت راغونږه انصار مېخمانه تم معلوم دي او زه را معلومه درتلم یو لیغو په دې مجلس کې ټول نه تم عمر وعلى سره ابو زید قدري رضی الله و تعالی عنه هاي ورته ورته او الى حدیث وایا چې څنګه قسمه د نبی رسول سنام دي یو زید الاړی بریجت السلام ورکړو چې جواب درنه کی اجازه دي او قتل اجازه درنه کوي شو نو تو عمر رضی الله و تعالیو ته د حدیثولو ریډي راستو جوړ کوئ چې ورته پرماتې د دې رسنا معلومات نو زمریوته ځای ورته عمر ته مليتم په اړه زمرو څخه پوښتنه چې تاسو خبرو کې چې دا هغه د دلیل ور زده کړل او پیښی کړاله رضی الله و تعالیو ما ته پته چې دا خبر د صحی ضروري نه کې همাদি لپاره خپل کې نماز یې ستو پرته نه وشي موږ دې لپاره مالومات نو دا طریقې چې کله سړی دریزلې یارت او اغه وخت اجازه تضمین وکئشه سلام یې واچلو سلام جواب ورنه کړئو اجازه تاغه نه رسو او تاسو جواب په جواب ورنه کړئ به واپس راشي یو جن نبی علیه الصلاۃ والسلام دې ثابت بن اوغادر رضی الله تعالی عنه ثابت بن اوغادر رضی الله تعالی عنهم دې تعالی ثابت بن اوغادر رضی الله تعالی کوم ته دې نبی علی اسلام یو ده واچلو بعضی دې کرزي ورته ویو مزیو ته یوګره نبی علیہ السلام ته جواب ورکنه السلام صلی الله علیه و سلم دې چې خاموش شم جواب ورکړه دیندل باندې یې علیہ سلام واچي د یو څو دې یو څو جواب ورکړي پر دیندل باندې هم څو جواب ورکړه میګل علیہ السلام روان شو صلی الله علیه و سلم او په دې وروزه دې الله ته عمر چرته دي نبی علیہ السلام تر چې دړې دړې سلام واچي اجازه سلام جوابو امنجلی چھو ما نہ دتی اجازت ورتنی چھو واپس راچھو ی اللہ تیں ہمدر نہ دیو جنہ تاکو جواب نہ دلا رتھو ما جواب درتو خودی کژ پٹے دینہ پارہ چھو سلامتی ہوئی زما پر قربان اللہ رب العزت رحمتی ملوو ریگی ما دینہ پارہ تو جواب درکو لو نبی علیہ الصلات والسلام ور سربیا را واپس چھو وداس رتوا چھ کنا سڑ یوزے داسلیگی حاوزے چھ سلام واچی یجرے در دروازہ اوٹکی مدرید لولماوی تہ دروازہن چھ اوٹکا دغه ورن ورو نو وت په کارګادي چې د بلارشي او بل دروازه د پهولو او چر اواز کولو اجازه ممځایي یو څړې چې دروازه دوي دروازه نشوي او طرف ته مودري مقامو باندې ودري حدیث قرار نه نیالي السلام د دینه مننه کوي دا د مقامو مودري ذکر ویله السلام پرني تر چې مقامو خدري در دروازه دوي ضرورت پاتې شو زنان به پیریږي را چې دا زنان اوري د دې ضرورت پاتې نشي زګا <سلام> سترو پرده خدای چې دې ستر زنانه ویني او حاګه ستر زنانه غوډې دي نه خو ستر په تمه شي یو تړاو وي ملمور راغلیو ملمور ملمور ورته ورته په خاډري مطلب دا چې ما کور کې لګ پرده کوم व्यवستمر شي کوي نه یو چې ملمور په چیر روان شي دي ضرورت دې کور به نه نه دي ململ کوته نه او تېټم کوي نه پروارته چوستکم کوي نه مقصد کوي نه او صافه کې څه پرې چلته رانه نه د جتا ور بول اوته ورته مخامه خضرې دلې دای جتا زاکر دا زنانار ټولې دې د دې مقصد په پاتني څور ډبول نو ور کې دې اواز کې ور ډبل یو ترست کم از کم که زنانې واغره س ډيري غريري چې هغه اونې دې شي دې شي دې کله راګي نو کم از کم چې تا نه تپوسو چې سب خلنو ورته او پیدا څو کې ما قلبيته ته پاغه باندې پیګندري کېږي وو جاده رضا طالبین کومه حدیث تر چيو او مشقال شي کومه حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمی یروز زمانہ نبی علیہ السلام سے تجھے تو بلی حدیث کی تصدیق جناب فلا وفاطیو کبلہ متفرض مجراہم نبی علیہ السلام سے جتا تو ما کر پک سے انداز کہ نماز کے دروازہ اٹھ اٹھ بولا فجقت الباب ماج سے انا ذیما نبی علیہ السلام نے فرمایا انامہ ذیما فانه کرہا دا پتہ نارڅو خوځو خوځو دې زه یې داستې مخفل جنور ټوکایا خو نیمه یا ایداس یونون چې خرق تا پاغي باندې پیږي نو دا دروازې دې जगत ادب دی درېنده چې کله دروازه اور جل دې په آرام به وړي کله چې هغه په نشې لږ ساتل چې بیا په ګینځل باندې وړي او بیا دا هغه ننک پتی زباني درېنګل باندې کاریږي او نړۍ دې بیا یې هني نو پر دې کله چې دې زل تا چې دې چې څوونه بل څه به یار واپس دي دغه دته ډېره جلدی ځې شو چې تاجې اواز سره کوڅوونه واته له درګوي بیماری دی ویلته به پورته وسوځينا ولما او یادوم د خلیکم کې حدیثه معلومه بیا راواخو دا نن څه ولما که موجود دي عقیدې حدیثه سره د په څه کې تا په له څې و غیرم کې جلدی له ورته هیڅونو پوښتنه نه کوي بس بیا ورته مخاوه دا د کاري بیماری د درګوي دانه کې شو په یو مغوانې مون ما تهي یودا د اتنو بیل لا صور کی ورنګونه شروع ته څو چته کې نو چې دی اني مې استاد یې ورته بیا وڅارې ضرورت دی مطالقه به وی درته کیږي بل څه ضرورت دی بل څه دمرانه چې بیا کومه معنی څه ته ونه خلی دا عدد دین بی. لا تدخولو غیوت ان غیر غیوت کوم غیر غیوت کوم دا لا یواجب تاسو پورونه نه دي بلکې کور کتاب ته راخورم او به کوم مشته ممدا نه نوېږي الحکمتہم کی توتوی سلام بابا کے فخر قربانی کو کا تقریبا اکثر پہیما انجام نہیں کی وجہ فخرانی سلامات سنگا کو نشان خبرن نبی علیہ الصلات والسلام ثابت ہوئی یا بنی ازاد خلق بیتن تصلی علی اهل بیت تكن برکتا علیك وعلی اهل بیت اے کو کیا کہ توتوی سلام اچوا دایس وی صاحب فثار پارم سبب برکت صحیح ثکور والوں پارم تول دے برکت دږرتی نو کوت حسن سلام اچول ځین د خپل کور تمځي نو د یو حرکت کول کم کمځکور والا کوشش شی کوشش دل دا یا په دې په دې زبان به هر خبرو کې کوشش والا کوشش سره سوراځي د کور سره دی ځین یا په دروازه دې کې کلاوه کې د سړې کوشش کم کم څو به نن روان نوږي دغه ورځنګ مسعود دی الله تعالی په واره کې راځي هغه چې کله کوڅه نه نوته نو هغه دا چې چه تازه کمرې به دله بار چې کور ولاو ته تاسو وله گی نبی اسلام دې صابره دله پیغمبر چې د کور تم نه وزنه وزه د اجازه غواړه ما او رسول الله و غیره کوم او د بده حرکت کوم چې مخ تاسو خبر کی نبی اسلام او په خپل او دله پیغمبر سره کور کې موردی دبیره څنځه په خپل بیال کې د حرکت او جاریږي د اجازه وغواړه دله پیغمبر صرف موږ کوو کې مور دی لویره نومه کوه مې صدا مور وربند دې لغوار وینه یو څلبی هغه خبرې کې خدا ترې چې کله دې دې حرکت کوا چې کماس کماه وېږي د پردي نه کم کماس کما ځان برابر کی د ذکره څړې خل کوټ تم نه وږي نو هغه دڅو ته حالت نه وږي کما څم پور کې بنلې سودی تعیید دې نه خبر چې څوب روان دي اطال رضی الله <سؤال> تعالی <سؤال> نو کې دې اونی ماده نړیلې ستنامه ته ماپے النبی پیغمبر زما کو کہے صرف یتیمیں زما پوری نہیں دی تجو کیا یو کور کیوں نہیں لیو تی میجہ سپورتے زما یا صدا حرکت کا کم دکور والا کوئی نہیں نبی علیہ السلام کو پھا مل آو ای جا تا لب قبا دیس خارج تو چاہیے پوری وی زما ول مشیت ما پر زما جو سپورتے زما نبی علیہ السلام تو صرف زما یتیمیں پوری نہیں دی تجو گیند کی جس وارن نبی علیہ السلام ته دا بربر وي دل غړي چېته دا بار باربارته پوې نوابته خپله خورور دی دا مور دا هر سووک دی دي س چې کورته نه وي داسې حرکتو کار چې کمک کوم دنه کور سک دي هغې پوور چې سوک رازی یا غ تا زه کاات ساته ووایه چې طلاوتتر وغیره یا چې دی بهرته تې خبره وکان چې خلک کوه شي سوکور ته نه وي لا ت خولو بون ان غیرره بوي د کورون تاې بغیردي جده کنه دی आवाज تاسو پورنابل کني کتاب ترانور حکم شریک دی او تنامو یې پاباندی په کور والو د غورو بهکر پار تاسو اجازه فن تیار تر سن کې فایلن ته یذو فیها فصد جری یانه انه تاسو فدی کی احدن یسو یو کور دې ته يرد لچا کود سو کوم ور وغره دې اډوول نو دوی ته داسې جواب درنه پېښه فلات کلوا هم داخلي وی دی تا حتا ترې پور یوزن لکون اجازه وکړي کتاب وتا و ان قيل لكم رجو کچرو وی کتاب سو واپس سي پر يوه پس واپس سي هو از قالكم داډی را د دا پاتې خبر ده د فارص تاسو الله رب عزت هغه باندې کتاب دوی په حدیثو مثال په تو ریچا ملاقات سم لاړی یا ملاقات عادالو کې دی ول ما ذکر کی چا ملاقات کې څه خبره کې تاسو څنګه دا غواړئ اجازه وګورئ ایا زموږه وخت یې زمما په کار کې تاسو ساري دي زموږه تخابري کې دا کارونه دی له کومو غیرا مچ کې وګرځا خبره ده د جګر سره کې نو مکمل <سؤال> سماवत و زمما چاله وګرځا خبره وګړي کې کتاب کار وخت دی چې اوس دا خبره کوم کني به څه امرا توقي هغه څنګه تاسو سره خبره وکم درې چا ملاقات د پارنګ کې شامل نه جوړيږي وغیرہ مخکې وګورې چاغو ګرځي او کني دی کومس انصار صاحب کرام رض الله تعالیه و تعالیه او الله دې کومه نرانو کې کومه ته قضيه یاد باندې عمل کوله مکملونه شو مونږ چې چالو خلک په میهماني جوړېږي او د غکښه پر لګو هر د کومې چې تر اخی درازون کېږي غکښه پر لګو یا میهمانه وغيري جوړي خدا ادب دې کومس کوم چې علاوه په دې دوه فارغ نم بل ټیم راشه بل ټیم غکښه کولو بل ټیم مناسبات دي کار ټیم دې بل کار ټیم دې بس واپس داسې ټیم کې څه ته په خپل ګزارشه او بل جابې ځای کې اکثر یا تعداد زنانو کېږي. خپلې د کلکارن ګارشي نو ګل کوچريا د دې ځای کې د بل د ګارې مايوم فريټي د شپ شپ لړای شي. دا باندې یا د زنانو سره په سبا کې لښود غري چې ما خپل ځکه کړی بل څه کړی. ماري نه د دې دې په کارونه ویټول اوره لري او د زنانو شي. ما وي د حاضر یا چې کله به زموږه ملاقات او خبرې دمر اوګدی کې چې ځای د هغه پتو باندې باندې کومه لا پسې متریکه یا چې فلاره کې مدیري له وړاندې یو ګڼټه کې به زموږه خبر نه شي موږ به عليه الصلاة والسلام دبینه منه کړی دا دمر اوګدی او دې خبرې دمر اوګده ملګري چانه جوړېږي دا چې زموږه کله لګ لګ راتل کیږي د ورځې کم کم راتو څرمينه زیاتیږي چې زموږه کم وخت لري نو پدې څرمينه په دومره او قدر کې چې سعودي جانا ټوله رسته تیره کیه ټولې نه څه کار نه کوي که کار کوي تبې یا خفګیږي چې زمینی نومه زماته وخت وړاندې کې د خپل کارونی شروع وګرځي خفګیږي چې د نپالتی دا خفګیږي او کیناسټ د سعودي لورندشي دا کارونه وومي چې دومره وګتې ملما جوړ شي نو دا خامخره کوي چې دارنګ کینارینم دومره ورځې ملما جوړه کیږي چې راشي غټه د وګري غټې کې ته یې سامه خاتمه نن څنګه یم څنګه یم د دې باندې څنګه یم رسول الله کې نویې نه اصلاح او سنامولو صاحب کرام رضي الله تعالی روحي کړوا نبي عليه السلام ته روټیو څنګه دا غاغدا خیال ته بس روټي بوکری دي به کیدا روټیو وړلی شان نو بیا در روټي نه روسی مستر دي نبي عليه السلام د او زګو دی وا کوی کی دی وا ما سره روسی دی دې ځان سره وکره ان رضی الله تعالی کوم نشو خپل خبره خپل خبره کی به جب شک ن بیا ل <سؤال> اسلام زی د او تاه د نوور اوګور دا خلک تي کل شي علبې صر الله وترانمو چېکه هغې بیا نستو نو بیا ل اسلام چې و په پور لاه بر دور ت تو وکوو دې دي برشي نور کارون پهې خپلوکو پهدي کې دا سااب کرامه جند و خ فاسېدل الله را برت حياترو لږ وکنې ذاض هم کله چې تاسو روبه ل شي فر پاه پرراتهموکوو به تاسوړ شي ولاصحي تین ل یا ګښت په د فارمایي طریقې ځکه نو دا نه یوزینګ نیویہ په دې تر کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف نه راوی نو ادب دا دې کړی چې سړی مې نو بیا هم په دومره نیوی چې دومره وزه کې خړې پای باندې والله دې ما تعملون علین والله رب العز تاع عمل باندې چې تاسو کوی 2000 د شیخ قران رحم الله فرمایي وي پښتنو کې دا عادت ریډي خراب سی پنجاب انور کې بهار منځونو لوي ولا ما وګوري آږي دې alteration قضیره ملاقات یې موږ لی دی, دی, دی, دی. ده ده دی. دي دې نا د دې ټیم ملاقات کوي موږ ته یې کېږي چې ملاقات دې د تخصیص یو هغه او په څنګه یو دې خبره نشته کله نیمې شو د پټو راغلي نو کوبل لخراتی تابع مطالې ټیم چې د یو راګلګم واټو کوټ دی بیمار دې د دې تعالی چې ګنټي ګنټي او فاجې باندې خرابې کی بل ماعملی کار وو دې پټو راغلي چې راځي دا باندې ګوري د مطالې د سبا کې هر وخت لیسا علی کم جناحون نیشت ان تدخولون داچ داخل شی تاسوب بیوکن کولون تا غیر مذکونتی پیها کنیدی داسوب نوالا پا دیکی مطاعون لکم فیها مطاعون لکم علماء وی یا فا آغکور دیه که آغکور دیه که آغکور دیه دغه دوه خولې موږ د لپاره خلک سوداري وردي نو کاریو تړي جرګوادي جرګوار مستو لورسته تړي پیږ کتانو ورني شو تړو موږ ته څنګه دی یاد تارو کور یاد دی ګیجرو وغیره دي هغه تړو وغیره لکه خلک کوي وغیره ورودي موږ قسم تړو ورتللی شي دغه ټول لولمو د متعلقو نه مراد ده مثال په تور یو داسې ځای دی چې خلک پایک د ایران وغیره ورودو موږ قسم شي یا د اسماجی و غیره چې هم خره عالی ته وزږی ان صرف په توال باتھ بازار کیږي هم دڅه دې تاونه نه وته لې چې دکې ځکا په دې کې نور څه پېږي نه والله يعلم او الله رب الزت ما تو دینه ما تک مين ا کتابو خار کوي او هغه کتابو پټوي كل المؤمنين يغض من ابصارهم دا بل ادب ورکوې چې بل ادب دا چې دا یو ډېر ترېقه هغه د زینه لپاره دا ضروري چې انسان غلط نظر غلط استعمال ول وي چې نظر غلط استعمال شي دا غوې موږو بدکاری ته د لار هوار شي الله رب العزت يجيبكم في وقل للمؤمنین اویا نبی السلام مؤمنان سره تا یوزو مین ابصارهم تخطتت من ابصارهم بعض نظرونه و يحفظو فروجهم او حفاظت کې غورجهم ده شرمګاونه خلو ذالکا از کالغون دا ډیره د پاکی خبره ده د فارد دی ان الله کبیر بشکل الله رب العزت خبردار دی بما فاو صدان دی يسمعون کذیکي و قل للمؤمنات دا درې کوم دې زنانو تا او یا مؤمنانو زنانو تا یا من ابصارهن یخقته سااتي بعض د نه نظر مخپلو ل خ قنا او هفاظت کو فروجه نه دپلو شرمګاغو دلته دا درې دو مدرم کم کوم د نظر د هفاظته د مومننا من منبصار او كل غامانې یضو من لهثار نه مومنانو سرو تو ووایه تاغ مپل نظر خق ساي مومنان اخوزو تمو وایا که نظر کت ساتی ده نظر حفاظت فدین یوسو مختصر خبری قرآن شریف که فدی بارک سدی احادیث ده نبی علیه السلام سدی فدیث علماء واقعات که آغی ده نظر سنگ حفاظت کلو ده دی ده منکورو ده فاره اتباد سدی که سره ده دینا منشی ده نظر ده حفاظت خیدی سدی نظر احفاظت نک اولو نخطانات سوی او طریقی ده دینا بس که دلو دفاره اول نمبر قرآن شریف تی قده پده باره که تکریبا دری آیاتون دی یو دا آیات قل المؤمنین یغزو من عبطارهن دریم آیات قل المؤمنات یغزو من عبطارهن او دریم آیات دروس رایش یعلم خائنط الاعین وما تخت صدور دستر و خیانت یو قول دولما دا داو بد بدنزری کول دا دستر و خیانت دی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې دا دی د نظر د اجازه په باره کې یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی عنہ په کلي دی نبی علیه السلام صحابه کرام رضی الله و تنه فرمایي یاکم ولجلوس و بکر اے صحابو ساتو جانو ساتي بلارو باندې د ناسی کولونه لارو کې دی یو کې وقالوا یا رسول اللہی ما لنا من مجالسنا بودن جبوهیل اید اللہ پیغمبر دمجلسون اونا خودموند فارس اخلاسی مشتده تحدثو بیان فضیق خمو خبرکو خامخا فلاروانی بو تیریگو لارکی بودریگو خبرکو بسنا سکو دلتو خلاری پریخلی نیشو نیدی علیہ السلام و فرمیل فیضا ګلې کتاب څخه انکار کوي ان دا بالکل دې ته تیار نه چې بالکل لپاره لارو کوي د ريګنو کینو کنه کونو ګمایې یوړوي دا رطاعت وریتا حثو ګلارتا بلارح پر کوي صحابي الله عنهم وما حق الطريقه يا رسول الله اې الله پیغمبر بلارح ته شي دي نبي عليه الصلاه والسلام او کوره مليو حق غض البصري یو حب لاری دا به کی نظر سخته ساتل لارا با مناسی لارا ولاړی کم کی نظر سخته ساتي دانا چې زنانه روانه ده چې د عقد نقصان او نشوون کې تطبیق سره کولی کېږي هغه ټول چې ویرانو خپل ورلواله دا چې باندې کې د اکثر لارا ناسی زنانه کې نه شي کېري دلی ټول مکمل هغه ته چونه غوډي اخلي دا لاری هڅه کمست کم لاره کینی غزو البصري خپل نظر سخته کول زين وقف الاذى لازم تکلیف نه بنداول چاته به تکلیف نه رسی دائنات یاغو پسو کلار تیریو ور ور کاندې ځان تریسی او باندې خلک له دې لکه دلی ته له امام خوندي دا کار کلارو پسو تیریږي پکاره باندې ویشتل نو لازم تکلیف نه بنداول چاته به تکلیف نه ورکی دریم ورض السلامې السلام جواب ورکول چار باندې سلام واجبو سلام جواب ورکې دانه کې د دې چې پلار او وللار باندې تاسو به چا چا سلام ورکوم اکثر دلار والا خلک کیږي چې خلک وږي ډيريږي دا مسله ده سلام به د دا داوونه کوي چې رحمت الله علیه وسلم واسو او ورته ورې جواب نه راکاله چې سلام جواب ورکول واجب دي دوی هر مو خود ته پلار نه چې د وجود ګاندارۍ کوم کله خلکو سلامونه جواب ورکوم دا کو یو سنه دا خلک وږي کیږي پلار چې پلار باندې کوم څومره چار باندې سلام جواب جنور میبیر اسلام فرمی ول امر بالمعروف حکم قبول کرنے کی باندھی بلار باندھے متھے کار بخیم بل ون یعنی منکری ز بدین و خلق <تصفيق> منی کے بلار نہ ستامه تصدیق بدی کی بدین و خلق منی کی حدیث لم بخاری و مسلم شریف متفق حدیث و مشکات شریف حدیث نقل کری 398 سو باندھی ذهن نظر مطالب و بعدها من اسلامية رضي الله تعالى من نقل ده و بعدها من اسلامية رضي الله تعالى من فرميل نبي عليه الصلاة والسلام فرميل ده ازمنوا لي ستا عن أنفسكم ازمنوا لي ستا تاثم ما لرا دشبو تزنو زمانت را في ازمنوا لكم الجنة تاثم لرا زمانت در قوما دجنة شوافت تاثم جنة تزين یو اوقو اذا حدتم تاسو رښتیاوی کله چې خبرې کوي یو ندي ضمانت راکې خبرې چې کوي رښتیا و دوی و اوقو اذا وعدتم پروا له کوي په واژو چې تاسو وعده وکئ درې و عدل الامانه اذا منتم وعد الامانه اذا اتمنتم تاسو امانت ادا کوي کله ج تاسو امانتدار جوړ کی دلورم وحفظو فروجكم हिفاظت به توید خپل شرمگاه چې دې غلط استعمال باندې کوي وغض ابوصاركم خپل نظر بخت ته ساتي دې زمانہ ترا کی او کوفو ایدی اکوم او بندوو ایبا لازن اقبل یعنی خلقو دا تکلیف نا کم انسان ما تا دیشپاگو سیزن و زمانت را تا چیزا با دیشپاگ کارون اکوم زده انسان لا د جنب زمانت کرکو ما چی ده با جنب تزی درین حدیث دلیب مسود رضی اللہ و سمون قدر بارک نقل دی او دا حدیث دا حدیث دا حدیث قدسی دی دللع رب العزت وینا دا نبی علیه السلام فرمیری اللہ رب رضیت فرمیری دی ان نظرتو سهم مطموم ان نظرو نظر کده نظر سهم مطموم دا یو زهریلی غشه دی من صحامی ابلیسا دا غشه دی ابلیسا دی, ابلیسا دی ابلیس دا غشه نا دا شیطان دا غشه نا دا نظر یو غشه دی من ترک آمی مخافتی اللہ رب رضا فرمی چاہشی بریقی اندازی غلط استماعی من مخافتی زناد یرد وجنا افدلتو ایمانا بدل که بدل تور کم ایمان یجدو حلاوتو فی قلبه جده ده آغی حلاوت ده آغی خوبوالی فی قلبه ده و پزرک بیامومی نظر صحیح استمال اوکو دی امام خوبار بزر قدر کی واشو ما تلورم روایت قبیب آره که ابو امام رضی اللہ قومن نقل دی ابو امام رضی اللہ تعالیٰ نو فرمیلی ما من مسلمین ینظرو الی مخاصن امراتین قمع یغضو بسرهو ما من مسلمین نشت یوم قلمان ينظر زرو الله مح رات دغا یو خسته زنانه توکیا د خسته ثم یو غض د سر نظر خته ک ال احد صله له ع بعدتون احد الله له مګر پیدا به ک الله رب ز لر بعدتون یو خوند پهبات کلا یېګه دو حلاوت وها په قلبی د لاغی خوګوانې دغی خوان دغه په خپل زګی لاغی خوان منفسټین یم زمریهات د دې د تخییر په اړه کې راغلې ده چې نبی علیه السلام تو خیره د حقجا بیان کړي سو چې دا نظر غلط استعمال کړي او دا دم د بواممر الله تمم نه دی نو بیاثناانایت نهقل کوي چې نو بیانا ف ل تا زن اره کوم او ل تا په زننا فروج کوم دا چې تاسو باته ساعته نظر په ل تا زن او خ خااه زنفاازت د کووي تا كنظرم خطأ ونساة در شرمگاه حفاظتهم هناك او لأيك سفن الله وجوهكم الله رب رجز سعفنا مخونا ببادل کی شكونا ببادل لفدل کی فجم روايطم تخويفا راغلی فهاغت ازمار و فبارك راغلی لی دهار زنانة فبارك این نبي عليه السلام لانت ویلی د کما زنان داس میکو داس ځان خلقو ته ډول سنگار کوي چې خلقو دغه تخیل شي او هغه طریقې کوم چې ګوري نو په دې ډول د الله لعنت دي حدیث لري دې لعن الله الناظرا والمنظور الیه لعن الله الناظرا الله لانت یې تاسو کړي چې سو پرې زنان ته والمنظور الیه او هغه زنانه چې هغه ته کتلې کیږي ول مونږ لري مو 90 ده هغه زنانه دا د زنګورګي دا چې مې کوو چې دا د کپې دا چې د پټا دا چې ګورکا یا دا چې سپري وغیرہ لګي دا خلکو د تخیل شي یا د دې خوده وروزی خلکو زان تخیل شي یا په دې شی طریقه لکه دا سرو مجلس کې جریان ちゃう تخیل دي کوځې دې د اصلون دې مقصد د خلکو را تخیل شي الله رب رضت پلیت کریم لانا توي چې دی ورته او پلی زنانم الله رب رضت لانا توي د څوک دې ته ګوري ټول دیښه رات راځي الله دې جوابونه دی تاسو ته چې په هغه خلقو دې فارزه نه چې کیری رایې دې یره نظر غلط استعمال دي فارزه به هنيڅ دې الله رو صلی الله رږي ذکر بل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام قدی بارکی دا سراغلی نبی علیہ السلام فرمیلو العینانی تزمیانی العینانی ترگی تزمیانی تزمیانی حاغا زناکی وزناهما ان نظرو اوز سرگو زناکی غلط نظر دی دا سرگو زناکاری دا جوین نبی علیہ ول اوناانی ت بیا وګونه دا اتې ونا ومه ال استما د وګونو نا داه چې سړیغلط اوېدل پهمانې کوي در ولسانو ې جی به همې بیاری د جناده زنا دا زنا دا چې سره غلط خبره پدې ما کوي د اصل کې هغه یو ټولو غلط خبره کوي او خلا غلط کارومري کوي نبی رسول اسلام پر دقه د جنازه کوي چې غلط خبره یې کوي دوخل جنا خودو کوي چې جنا خبره په غوونو او لري غوونو جنا خودو کوي غلط نظر دی استعمال کول سره خودی جنا وکړي بل نبی اسلام پر مل وال یذانو تزمعني لا شنو جنا نا اوما الب شو د لاسنو نا ده دا را نیول رت نیول کول پردي زنا هاغ د لا سره نیول دایا یو داسې خصال کوم له وي دارنغ سره پنجه پنج وهله دا د لاسنو نا ده کوي ځانهانه او دي سرخ ګ کودا لګي لګ بهوي او کټ مکېتم تعلقات او خبرو اسکي مو شو دا کي اودې ویرم اخ غلط کار لا تر څه نه دیکھلي دا غلط کار نه وی جلاز پري جنايت پر ملاوي نبي عليه السلام باندې کې راي اشاره دي الله تعالی فرمایي تیر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سيد و امراضن فت نبي عليه السلام ټول زمانه کې چاته پري جنانه تللاست دي وړي دمرپور نبي څنګه تاسو ته خبره کوي چې دو دو دمونو نیو دمونو سر دا پر و قال شده و قابانو لاتس شده و فعل ماما قابانو لیو найو خوادمون شسده وÉпрاد کی مم piano لاتس شده و ان نظم بعد شده به قابانا لا تسو سره و مثل مومی دیو تس تر جب پونو شد پونها كانت لگو لیوا و داδα لاس solicنا دا ده دین انزم ساد. ثل في ذای نبي عر possibility في مصل الله التي تم تع uwagę ان يدعو أنه كعامكم أنت's حيا جړې دن چې ستر کې چې ټول ستر کې بجاړي خصوصه چې ستر کې کانه تورځ باندې جاړي نبي عليه السلام په مي كل عين باجيه يوم القيامه هر یو سترګه داو قامت تورځ باندې جړې دن کې وي خذري چې ستر کې راغونه چړي یو عينو اوذر ان محارم الله یو هغه سترګه چې طريقته کړې دي الله دا حرام پیژنونه نظر دی خطساتی حرام زیده پینو بوری کم دینه چه شریعت منه کری دا درین وعینون سهارت پی سدیلی لنا ها افتر گاشت اللہ پلعاشو بی خپات شوی دا مجاہدین و سوکی داری وغیره کلو بی خپات شوی دا داستر گا با امکامت پرز نجاڑی درین وعینون خرج منها مثلا راس الزبابی من خشیت اللہ سرګ آخره د ها چېته د دی نه ن راس زبا د مچ د سربرابر کوښ من خشییت الله د الله د یری نه د الله د یری نه د مچ د سر برابررم دتهې سر کې نوخکېتل چمت فرض زبانانې جي ور نه نور سر کې چې دی چامت فور باندې جي داره نور نه پړې باره کې ر الله سره الله لم د ننقل دی دریم باید که دی پار سو شبهیه و سو بآنی دیده پار جوری یو بآنه خدا جوری، یه را چه خار و بازار تلار شی، و خام و خا نظر و دی غلط استمالیگی او خصوصه میشه این بازار را دیتا چیزین و داخل طور زنانه می روطه بکی، نظر خود خام و خا غلط استمالیگی تو کوئی چه زنانه فخفر زن بسکره دین دی ورز بورتا گورمانه، غازی جواب کریس فیزیکل شان الله و ناظر و منجیرلی نا کوم زنانو کی زان دا کری دی دی. خلق دا دا تی. دا و توج دا خداله نی و لازم کی ورته ګوری دی ګوری پدی خلاصې نی کی جوړی زان دا زنانو ټول ما ورته قتل ورتا نه دیون پدی باندې اله کی دین دا خلا جان تور باندې شوا دا کی یان نن څه زمانه دا او خدي زمانه کې نظر حفاظت ګراندي چی ګنه توکم دې ته حفاظت وکي که او طرف تا گوری بل طرف تا رامخ بل طرف تا طرف ته زنانه دي تا بسنگ د نظر حفاظتو تی او ټول خلق مارا په دی که لا جایدین سوا ملیان و طالبان و ایتی نخلاص نیدی نو زمان سو کار دی چې دا نظر حفاظتو کن طول خلق پا دی که شریک دی ابن جوزی را متلالی زکر کنی دی کنی مثال دا دید که او سیلا برا روان دی نو که خلق و تپک لانبو و ارز د هغه لامبو وال دا نه کې چوې د لاې او ټول تباې یو زه هم خیر دلار شو دی د کوشش پوشش کر او آخرېحل پورې دی لګیا چې زه لامکوو او چې یکو ما اگر کې یو داسې مری شي چې د ته معلومه دا چې زه خل لامبوزه بیا همې شما په بیا هم دی خپل پوششک ک د لامبو ووهلو دپتهې ی انسان چې دنیا کې دی کوې ول خلق پر طلاې مختلف دي دې یادار څه نه کوي چې ټول خلک په دې کې لګیږي مړ کومه دا ګناه څه چلو شي واړه خایې چې ټول خلک ځانونه تنه نوي ورنويږي ګزورنوي او تنه چلو شي ناکمست کم کېږي او دې نه ځان بچ کی حق ته دې وزنه دي کی وي جریج او غیري دې د خپل خپل کسان راشي متخپل خپل خپل مسابقې لري ارجا خپل ملي دي چې اوس ټول خپل وان وادي کې نیوی راغلي بولوان خواده کې دي چې تستان راغلي وي یو په دې پرې دې کار دي د ټول خپل څه خپل دي ځاخل په بهانه ودو خو دا دې موږ کې داخ خبري دا څو لکور تړې ورنه نه کړه کور تړې دي اصله کور تړې دي اوس لکور تړې نه دي دا کور کو ضرور کړې جوونی لا کې کور ته کې شریک دي مودا کور تړې دي و ځان تنظیم بغاې ته چړونه کېږي نه چې دې بغاې ته دې پخپلې کېږي وزنان لري خراب دي شری کنه نو ورګوري دي چې ته یو دلار بریز پر 109 ته پکې راځي چې لا پر دې کې هیڅ ضرورت نه دی چې تیاریږي ورکړي چې په او تو سنتو در فارج ده بیا فرض ورلا پریگو دا بحانی ورلا جوڑی دا بحانم سینه ده دونی باید خلک در رحمان بابای و شیر پشکی آغداوی که نظر که در ابنی رحمانانو با کلی شکل کتو که تو گنانیشت کسده تو شیر جو کری تا از کلی مقتا پا کتو که گنانیشت از در رحمان بابا نکو پیغمبرو یو خود جده در رحمان پاشارو که ویل دا سینه دید دګرام حق کې دې چې د رحمان دا د الله رب والجت اسم خاصه دی دا ورته لپاره ته نشي ویلي ځکه چې رحمان مې لیکو دا ټول غلط څه مني رحمان سره د الله رب والجت خاصنه یی وایي چې ته نشي ویلي دا قیوم عبدالرحمن یو وخت یاو په تفسیر سره هغه تعالی نو سپیرمبند نو توڅه وینو په انحانه کې دا څرګندوي د الله رب والجت خبره شو د ګمرا قرآنی شریف آیاتونه نه ګوري ډوم راته نیویل تلنما حدیث نګورئ او ته دغه یو خبرته ولسلام لپاره شعر دی ویلي جوته شعر ته دی ویلي بن عبدالرحمن بابا دا شعر دی نقلوم دي خلکو ته جینن ته واخله ګور رحمان ته کې شریکو دا وي چې دا دغه شعر دی بن داغه نقل شوم دا دی ویلي بن عام طور باندې کې زنانو دغه خبره دي زنانو کې دغه خبره چې راه ماتا ترور ویله ماتا ته خور ویلي اځینو خپل مې کڅه کړی شې ما ته خور وویل دا خبرم غلطه ده قران شریف رور واخور دې مخکې وی ان مؤمنون یخطمن مؤمنان رونه ښین دي نورونه ښین له قران شریف دې مخکې ذکر کړیږي خو پدیوان دې څه ترسره نه شي ختمې دي فسوق کاترووی نو پدیوان کې لري د انچ کېدلې چېرې د زنانه ولا دې نسته پنکې رور یا خور وته وی پدیوان دا د پاره تر باهنې کتلې کرياس دې بينا مانه کېږي دا ومني په دغه څه وی مني یې علي الصلوۃ والسلام غویا ټول خلکو پلارو مې ویلې سلام په مثال د پلارو باندې یو مې اوریدا غنه چې ته تنور نه نه کوله په دغه څه وی یې ما ورته مور ویلې ده هر مسافر طالب وغیره <سؤال> وګراشي یا زه غریب هر دا ځنا نه وی نه هغه یې ما ورته ځوی ویلې نه تا ورته ځوی ویلې په یو څه قد آتين ونبي الله اسلام دا ذول بیبیانی وازواجو او امهاتهم قران کریم نو معلومه د نبی الله اسلام بیبیانی د اساس ومن دي دي په کار خداوت نبی الله اسلام د بیبیانو نا د اساس خطر نه کیدیږي ځکه قران شریف دی وازواجو امهاتهم د نبی الله اسلام بیبیانی هغه اساس مین دي بل داسره ځان د لپاره یو بهانه د جوړي اورون و غیره لیونی او دې خلکو نقصه ਕਰਨي اکثر زنانہ کپڑے و غیره روی نو پخپلہ کپړو په سیږي هغه وی چې نه دا پخصه پر دې کې دې میشي او خبرو دې ورته لري کیږي دا راز زنانی وی و غیره تا ته د انور دې نه توبنن کیږي بازی او کټون و غیره وی نه حاغي نقصه ਕਰਨي تر دې پوری چې ترذاب له ورون هم شي هغه تانې نې په خو زاتایین کبیر تشیع نبی علیہ الصلات والسلام بیان دی میمون رضی اللہ تعالی عنہ غائبن وسلم رضی اللہ تعالی عنہ نو تہذبی بیان کوي نبی علیہ الله و تن کو تراوت ته نبی علیہ الصلات والسلام علی دی طرف تشین ذاتو تنایکی تنایکی بیان علیہ الصلات والسلام دی اللہ پیغمبر دا قرون دی مذنم مدیری سلام و سلام او په په عام <سلام> یا وانه انته کلو ځانه مليران <سلام> دي دادرونې نتا کوړندي هي کمه تاسو سره پارې ته ګوري مدان کیرون یا ونی یادل ساده نه پر باندې جوړول درته نه څه ترني کی تاسو ورون دې څه وړاندنه نه څه وکنه څه ترني تر کیریش لا باندې ځنه په بل نظر یفادت مبارکی واقعات نو واقعات دې دې نقصان څه من نظر کې ټول غلط استعمال و دي یو وی نظر نقطان خدایي نو په احادیث او نقطانات او قرآن کې وی ذکر شوی یو نو انسان لري د الله رب عزت د انسان د نړۍ په پېژندلو علم او باسي خو دې عالم دی دې پېرتي او مولته دی چې کله د انسان باندې زموني شروع جوګ شپته ځان سره لګي او زنانې کې د هغه تر کېني پاتې الله رب عزت د انسان د نړۍ علم او باسي شګرامه اسماني رحمت الله عليه اې زموږ یو استاد مونږ ورته سبق په بوخاري کې ورغولي کې تاګلې به مونږ تفضل مونږ اکثر ما زیګر کې هغه سره او تلو یو رات چې مونږ او وته دنا څنګه یې نجلیوا او ډیره خېڅې نیو زمونږ استاد چې هغې ته وخت کی وی کته نو وته چې راځو بیا بیا د پصله ګرځي مو ته راځي کیدو واپس ما کام نه ملات شي ته وینه ته خطاب کړنه زما استادونو مو ته ډیر مینه خو نه کېدای شي تاسو هیوم کراوه ما په نه کرنیو په ورته تللی او هغه ته وای څرنګه جنې زماده را خوښ شو وینم او چې تاسو سوي زبتا څومنه څه دا ماده تاسو را کړې اوی ورته زموخه شریعت دی هغه کم په د علوی علمو کوله ګمرا زمون کار و جوړ شي ورته یې زمو شر دی زمونږه وینډان او غیره تسری مون تعدی حق به تسری اوزمن خریداري چې ته مونته رایت او دې طرف ته ودا ګرځنی ورته خپل بنت صحیده زګیش کې سره ویلې ونی چې ځاخه فزاندېږي واګا له جا له تری کورې چې ګرامو سنارنه تللې وي ایمونو ورته چې یمایګر کلاړو نومته ديستو او جونراکره د نن تر هغه ته د دې تاچارې مزدې او دې چې قلمکې او لګاوه مو ګډې وروته ميناتو څخه غفاو مکار طرف نه یې کله پجړاره او چې دمو استاد وو ته سبق خو من داغه څه جوړ کیږي د اصل شی دی صحیح یو راته مو ډېر ځاګان یادوم ولې چې وروست ماځګر کې موږ وڅښو شریک شو راځي ولګاو الله رب عزت او ته هدایت کی لازم ته جا سم کلا خو مينو څنګه شوې دي کلاو دې طرفن دعا کړي رمته ميناتو په اخر کې هاوا مون تراروان شي تراروان کې خپل امر وی وځل هوا ځکه تاسو را روانو ما نما چې یی دی بهر خطر نه یو مرغی اون دوه خطر زماده ویني نسینه ونه مرغی وال وته او تاسو چې سټوځه پاغې د خوشي وینې متا ځته لګی اغه چې تاسو واپس راغلی نایو خستونې شکل وکړي او مرغی ومنو ځماده ذکر عنا وته او واپس را روان شوه دا د بدنظرۍ اله د بدنظرۍ سزا ده انسان کله بدنظرۍ چې الله رب اليمانه علم ددنوبتي در يا علمي ثواب سمايو تريولي دو ديتلا شري ثواب سے کو اور ثواب کے لحاظ سے اللہم اني من غضبك اللهم اني اعوذ بك من غضبك اے اللہ بنا وانم پتہ سرا غضب نہ یو سرگی دا ضواگی عالم جو نجی ماتے اسوی هما په دې اړه دوه میخه ملزاتوس لپاره کېږي په توافق سره دا وغوښني کې څو ویلې د دې دوه دا واجب را توکي هما یو دريو خصال له توکتل سره د دې زکو اوما اجازه څنګه خصال له توکتل الله رب دې لري هغه یو سترګراله لاندې کړه اوس یې کوم په دې جا کړی چې الله را تاسو عذاب را کو ربه سترګراله را لاندې کې دې مافي نه غواړم قدا اینکه الله بك اے اللہ بناوانم پتہ کر تا غذر نے چاچے کیا تا بل سے تجارت کی دین دا داغرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان دی یو شاگرد دی یو خل یال کے حکم شاگرد وتی جی و دوم رخل یال نک لومہ لا صورت اللہ پیدا کرے دیوم جانن کی دی دین دا خبر تھا پکنی و خیر دې سبا لکه تاسو کوئ شي چې دې متاته څه سنه ریشي تاسو هغه دې ویو وې څوره دې لعنه تیری زمانہ کوم قرآنی شریع ظاهر شویو ماته قرآنی شریع بیا دې یا کومه هغه ته چتلیو زمانہ فذكر आले څوره تلو بار بار موږ چتره اما ده باندې جوړه تاسو سمک دیو الله جانندو داخلي او الله رب ال عزت زمانہ نظر وی الله رب ال عزت انسان په دې باندې علم اقلیین ابو سامر رحمتہ اللہ علیہ تو بارک راضی ابو سامر زل یولی شیخ لو والا ورغلم حافظ الحدیث اور حدیث کی علم دہا طرف زور پر ناسمے فریق یوں کلیون دی ان تراغ لاگیری نو ورغبی جاور کر کی نا سمہ تی اس نو ورگ ذکروانی دل میں نہ حافظ حدیث ز کلقلہ اس نیوم ورګتا الیکې نه منه لاشي د تنظیمې د دې موهنه منځر وختونه نشم او چې څنګه وټم چې لاګړي یا تللڅین د د خپل مرکز موطلع نشو دا الیک پرچوي د لاډر شیطانانه دی دا د دې آواز نه چې څنګه کتنه کې واقع نشم په دمر لوی حافظ الحدیث ولیکنه یې ردی کیاسنه چې دغه فتنه د دې آواز نه د فتنه کې دې شیخ صحیح رحمت اللہ علیوی زمانکی یا دیر عالمو نا اگه بچی بی افتر و اوقات حاغ دیر زنگ لتی رول باندو دی که بناس که کلی تا بنا رات ملو بازار تا بنات ملو شیخ صحیح رحمت اللہ علیوی زور لیوزن لادما ما اوڑتو چیتا تو والی مرازی کلی تیراکی تراشی کلی تا بازار تا تا سنقباللہ رب رزد دیر لوی دیر علم و دیر خدمت واتنی شیخ صحیح رحمت الل ځنه 15 درجمه ځنه نه وی جنکی وی الکانوی نو اصل ته چې زموږ غلط استعمال او غطانه شومد چې صاحب رحم الله علیه او ما ته کوم غلی علم ته رسولم علی علم دی تباسنګ غلط نظر استعمال کو تباسنګ گمراهی کی نظر تاسو غلط استعمال کی تاسو نه چی خراب وی هغه عالم او دوی چې له چوزې د خیدوري بیاهتی مقاصد کی خوږي دا وه جناب چې نیوی عالم می هغه نه بیا خوږي یوه ځینې خټدارې چې اواز نهسته یم بس تاسو ګرئ مې ځقیق دلته برازیل آتا حکومت او فتاځوب هزار وغیرہ تلالم ډېر وی نقصان بدونه او شی دا نه اېم نه جوزي رحمت الله نه اېم نه جوزي رحمت الله لې وې د نظر کې کله غلط استعمال وشي یوه جوزي رحمت الله واقعا خپل زمانی ذکر کړی نه یو ډېر لوي سړي او بوزر کړیو ځان ډېرې نیکمه نیکمله کولې یوازې د دې نظر غلط استعمال کړ یو دل غلط نظر استعمال کو خوندي ورتورته نو کلې چې دې دې خولي خولي لټان کې کتن عامر سره کله کب شپ لگو کلې دې نه دي و غیره کلار په ریډه عامر سره کب شپوده عادت جوړ شي نو تاسو څه څېړي نه زمما درجه توه زمایي دې تو اوږه کم دې ترورسته دې زمما دې سوچو که مبيو يرما سره ابو السلام هیڅ کې قرګه لاړ و شې ما اوږه به دې خپل ځان له قتل کمه او درې یوځې توګه لا نه دریادو هغه ځای تراوست دي چې قرآن ویلي په تووب اله باریکم تخت روان اوسه کوه راځته وواکې خپل ځان په تل کې ابن جوزی رحمه الله علیه فرمایز دومره لوې نقطان ورلوګه غلط استعمال کې ځان د فرغه علم کو تلاره جهالت په کې راځي ظاهر ته قتل تووب اله باریکم تخت روان اوسه کوه د تخت روان اوسه کوه به کنه هغه خپل خود او کلی که غلط نظر اصمال دا حنجاه میشن. نظر اصمال که په که صحابه کرام رضی الله وطالن هم. هاگی که دیل که فرسی پابندی به کولا. کرام رضی اللہ وطالن هم یوزل جنگ دی. دیلی امیر مغیر رضی اللہ وطالن هم. که که دا خلق و سر جنگ کل وروم وغیر خلقو. هاگی که دا رنگ ندیل خیزته خلق دیرون با لود دا خلق که دیلی مجھے دنا راض پر گرامہ کرے دیوا شنو مسلمانانو سره یم تو کوم ویدا پر زنانہ پر بندی کی او په کمروږي او تو دروږي کی مسلمانان هاري بدی نظر شي یغه په لیکه مختاشی دین کې کلا غلط نظر استعمالو داو کی دې سره چې دی هغه ایمانی قوت به پاتنی شي دی و تختی دین باندې پورا قائم نوی او کره چې دی په خپل دین پورا قائم نشول نذیر د الله انګاد بنی وی کلا نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ان تپات اولگی ده دې خدای غتی مست وی جوړی کړی قال کې راجمه او خلک خپل مجاهدین ته اسمی واعظ جما خبره غوري جما خبره منی او بیا ورته وی چې کله تاسو جهاد کوي خو غوري برکت تلته کې نشته لاندې بغوري انبار باندې غوري کله دې روانو تل اندې لاندې کتل بره نه دي کتل جهادي شروع دي تر ور جهاد وکړو چې دا وقت تھا تنو یوبن تن پوچھتی دا کرے سوچ تے تکلیف دے سوچ کتابیاں نہیں ہوئی ڈمڑ پوری لے میر تاں بداری کو جے نہیں فتنہ اللہ رب عزت و ختم نہیں کیا نظر استعمال صحیح زگ کرے کی نظر استعمال غلط تھی بہاد اللہ رب عزت آں اندا بندے ظرفات نہیں تھی وی کرے انسان نظر بھی استعمال کریں یعنی صحیح نہیں صحیح یو پیروغه ما دا ذکر کوي چې انسان نظر ثی استعمالي نو یو دې ذکر شي نبی علی سلام پر مهری بلې دا شریف د ما من مسلمین ینظرو الای امراتن ما من مسلمین یو مسلمان کړي چا یو جنا نه ته پاو ځل باندې ووري ثم یغظو بصرهو دې دې خپل نظر څخه کی الا احدات الله لو عباده يجد حلاوتها في قلبه نظر الله رب عزت الانسان كذلك يودات عباده ورنثي کی تیرا ہے سن خپل ذکی بیانونی نظر حکمت ہوتا ہے اللہ رب عزت و تقنس نظر اول نظر کی بعض گرام موجود ہے اول نظر معاف ہوئی یودا الخلو غیرت اور گرام معاف ہوئی اصل حدیث جس نے دا غحدیث دی الله <سؤال> تعالی او نبی اسلام او صلی الله اول نظر ما ته دین د علامه ګورن دا مطلب معنی دی چې سره یو دل پرې کوټو ګریار د خلکو ته ګوري هغه حدیث مطلب دا اول نظر اکثر به اختیار نیو موږ د اختیار ته کړي په اول کله باندې او کتن به پری باندې ګننګار نه دی نو که چېرې دا پਤਾ مخکې نه روان ده چې وی ګوري چې وی ګوري جنازه ترخه ته کی ځایګاډي وغیرہ کې روان وی یا کې کله چې غږ او آواز لګاندی نظر غلط استعمال شو خو به اختیار دی په دې باندې ګوننګاندی او په اختیار انده تخپه دې په ځاننن ناشې دي او دې بیا وروږی او دلیو ګورم دا اختیار شي په دې باندې ګوننګاندی کاول نظر موکه نو اول نظر ارم واپه کړی چې دې اختیار وي او چې کله سره آواز لبانډقه نظر وکي خو بیا دې نظر خطه ک الله رب العزت دې دې ته یو ایمان کوځي کې دریم نظر که کل صحیح استعمالي یو دا حقیق خیده داده اللہ رب العزت داده انسان زوچی داده داده او ساتی داده داده اعجانه دیده خسر دیده حدیث شریف دیده نبیه اسلام فرمیده الله رب رجر فرمیده انا عمده انا عمده من خسرتی القلوب انا عمده من خسرتی القلوب زد آغم ما تزونه علا خلق صریمه من القلوب یو مطلب مهندتین جاوید دې دې زموږ ماته دې د پردي ځنانه څنګه ګوري انسان داوی وي وګوره واته دا رنګه زړه انسان لپاره چې سماج کې څنګهونه او انسان مجبورږي خلک ځنانه را او په یو ګرو ورته خیر وي نه دل <سؤال> لکه اصلاح وګوره دا نه فنا شي وي ګوره ورته ګوري بیا ورته دا مختلف چې کوم چې شیطان وسوسي ګورې دې چې دې انسان بالکل را ماشي هغې ځان څخه ورته چې موږ خدای له شو او یو خدا خوشاله نه ګور دې کېدل له بازه دې خوشاله شي سو دې سنې پخ شي خو یو برادر روغ کله دعا کی الله ای دعا من قبل او الی دعا قبل د ذات التکلیف پر کوینه کتل بد ندریونه کا نو انا اندام مرتقه تل دا مطلب هديز هديز مطلب دی جل رب دې پرمزه ما ته جوړوالا کریمه یو دې انسان سره الله رب دې خاص څنګه دی ژوند کې الله رب دې انسان دعاګان قبول کیا چې ډیرم مقور کی او دعاګان به انسان قبليږي بل کله چې انسان دا نظر صحیح استعمال کوي صحیح استعمال دا نظر بل فائدہ دا نه انسان ګناهونو ته میلن می کیږي زړه کله چې ګناه ته میلن کی دا نظر دا غلط استعمال دی وجه لکی ټول اول نظر غلط استعمال شي بیا دا هغه نه روښکېږي دا خبرې شنوشي بل کله چې هغه یو یو څه غلط نظر کوي ته ان نما پانی کا اثر نہیں ڈیزائنا وغیرہ تو گرم دماغ میں جت رحمت اللہ بالکل غلط ہے کہ اس تڑے ہوئی چیز یا چیز تگرم زنانہ وغیرہ تو گرم ماں پانی کا اثر نہیں کی یہ کوئی بھی الہ تو گرم تو ماں کا اثر نہیں کی دا خبر بالکل غلط ہے اثر ہر انسان میں کی ہو جابن کی جابن زیادہ اثر کی گی میں بھی علیہ استنا فرمی کرے جتا جانو اللهم إني أعوذ بكا من فتنة النساء اي الله زكنا وارم فتا سرا ده فتنة الزنانو را زكا نجوه سلام فرميل ما طرف و بعدي أشد و على الرجال من النساء أو كما قال ما صارو ده پار خل زنانه الزنانو نلو يقل فتنة ده فتنة ده فتنة زنانه كلا جيكا ورسا رو كي دارنك غلط نوزر ده استعمال كي عمر ده پارا هميشه وفن وقتان كي شين پهې نظر فائدې دردان چې انسان ته الله رب العزت د نیکو اعمالو صوفي درجه جوړ کړي نظر غلط استعمال کید نیکو اعمالو صوفي کې واقع شې او چیرې نظر صحیح استعمالې الله رب العزت د انسان ته نیکو اعمالو صوفي درجه جوړ کړي بن د نظر صحیح استعمال فائدې دردار چې انسان په دې طریقه نړۍ کې او نور او ہدایت دې انسان څخه ورکړای شي نه تمرت انسان د نظر استعمال کی وجود جو باندې رانغي او دغه تو ذکر راناګا نه ہدایت د داخلي بل ته به نظر غلط استعمال کی دغه څه که تخواله <سؤال> برا شروع شي بیا او ته دین خبره کوله به پرواو نه دي یا چې رانا ده تم ایمان او د هدایت والا <سؤال> رانا ده هغه د انسان څخه چې بيجوي داخلي نه داخلي دي بل چې انسان د صحیح نظر استعمالي بل فائدہ ده چې انسان خواحشه د خپل زبانې غلط خواهش ده انسان قضل كي نره ده. فلئه خلط نظر استمال كي اوله نااااولا قوله جده غلط خواهش ده پارم دق غلط نظر استمال اول دي. و ده طرح انسان غلط خلاف راً پیدای شد. بل غلط نظر استمال كي کل انسان كي ايه خلط نظر استمال كي نره ده ده. و اللعه رفل ازد كي ده ده ده پله مخی نورانیت پیدا كي رنعا پیدا او جي کله د غلط نظر استعماللی په ن مخ بهند زمه را شي کې پر کمن یو کممهه سی چا ورتوګي او یو عام سړی ورتوګي هغه مخکې چې نوررانې د خپوا پاتې نه شي اگر چې ظاهرن د خیسته وي په نرانیت خیر سوواه چې کوم ددين خیر سوواه دی هغه په مخکې چېې پاتې کېد نهدي دو چې معامشارلاره خلاې ګر کړي کله چې انسان نظرغلط استعمال کللا پ ک غمونه پیدا کوي زمون ادب په کې غلط نظر دې سماوي مثال په توګه رايو دي نه یواله کوي څوک چې هميشه جنينان سره تطبیق کوي خلګان سره تطبیق کوي هغه کان تیر څکا په کومدغه خبری تیریږي کله شبین کوملې دغه کی وایي خبری کله راجن کوملې دغه کی وایي خبری کله ولا تخو په دې کې کله روټي جوارته دی کله بل څبل امام شاه اله رحمته علیه پرني په ژبه باندې غمون له دې وجه نبي اجازه دي اکثر عاشق کړي ګور داغ په دیوې او ټول کې چې له د ورځې څخه بیا د شپې او د ورځې څخه بونې منول دي شپې تر یو څلور بیا لري وو دې نظر صحیح استعمال غوڼه کوو نقصان دا وو چې د دې کې دا چې اوقات پیداږي چې غمونې زیات شونې انسان ختمي کیږي نو له ګټه کړه چې سره نظر صحیح استعمالې دته الله رب العزت او د نبی رې صلوات او سلام کوونکو آسان وي د الله رب عزت حکمونه دته ډېر آسان به نویر اسلام طریقه بانی چلی دل تا با دیر افتانید. او که کل ساره نظر غلط استعمالی دلاغ اکم منل با تا دیر مشکل شید. او دنیگی با کار بانی چلی دا مده تا چدیر دیر بیا مشکل شید. بله فیده ده نظر تا ساره صحیح استعمالی نظر تیل یکیزم قوت او خوشاری رازید. دی انسان نظر تنی نشده خوشاری محسوس خید. اجر لکی د فارق و صدیت دیز رکی غم قیداشن. او زکی دی روز تا بلده بیا خوشاره وي نوز یو او کسن خوشاره چی دی انسان تا نتبکی دی. بلکه کل انسان سهی ترکیسا نظر دی اتثمال که اللہ رب رزد د انسان که شجاعت را بولی بهادری او بین صحاب بانو مضبوط والی انسان تا اللہ رب رزد نتبکی. کم کړی چاغ بد نظر وي دا ان بوزدل به ونه ډېر خوب وي باندې په کې لږه ملامت وینم ملامت سره خو بیا یې اکر او پس بیا خذه کی وی پندل واغره کوم کوم پرسته لوي هغه ملامت دی نو بوزلی نه انسان سره کې سره نظر په سیماري دی به زور دی ویته ملامت یې وکینی ویم دوه قدمی الله رب دې د اطمینان ته انسان ته نصیب کړي درې څلور سمونه نه د انسان شهوت نو کېږي نمره ګډې وی چې هغه کارسو کار خلک دی په لکه نوړو پر پرېږيږي ډېر ځا کې ګډې یې هغه لا طار وسته کوي که څه هم افضل دی ورای دې سر دې سر دې ټولې نوړو کار که چې ځان نه هيڅ هی ګډې شوه او نومره ګډې چې هغه اوس سره شاوته کوي هغه ته چه هغه نه کثره نن پی بیا هم خیر دي ډېر ګډې ګان د پاره ته نښلي دوی د غرزې کر راځي چې انسان نظر استعمالي او د انسان ته ک دی هغه جننت کاغوري حاللي په قتل بلیسی کېږي بل که چې انسان صحیح نظر استعمال کوې پهدي سره حافه ډیره پېږي حافه د انسان کوه د انسانته بیا ډېره زل کېږي بل انسان نظر صحیح استعمارري دخل یو د خاون د خپل م کینو محد زیات دي سی چې غلط نظر استعمارري د خپې خ سره جاین نه نه وي د خه زیده سره مینه نه کوي دبیګارې وجه نه پیدا کېږي بل چېه انسان صحح نظر استعمارري ک پهې سره پرهختیا را دي ریچې څه ویډنتان نظر صحیح استعمال کې غلط نظر نه ځانو پاتې د کباو سره قیمته څه دې ریکوخه دې وسنه ځان صبر کوم صبر یې غو نه هڅه کوم دې سورتي ډول <سؤال> لا نو دي یو طریقو کوړه غلط نظر سیمان نه ځان پاتې د دې کلک پر دې خور مور د ګوري دې خپل خور مور ځان ترایاد کې کزنات خور مور د پدی نظر باندې وګوري پما به څه دې نو کم كم از کم ډول حیا او د عزت دی یاد ساتي ولله رب عزت دی د انسان ته دا به ونه سيتي چې له پردوخه ته نګوري که یې زمما خو ته په دې نظر پوری تمامه سيتيږي مې دا خبره ځانتي یاږي گیم هرې انسان یو پردي ځان نه ته ګوري مده دي بیل فرز و تکبیر که زیده دیر زنانه فا زیوی او ماتا چالیسه فا غلط نظر بانی کتریوی فما بستی ریزل. مدیوی اختول مزلومتیات اتفا قیاده کی. در این کارو لما دازی کرتی کلی غلط نظر استمالی استعمال استمال شده دیر زر راشی او لزول اترکات نفل مزلومتی. او دې فزان لازم ده چې جماعت کرم غلط نظر استعمال کوو د هغه په دينه په لمسونه څلورم طریقو لاما ځکه کوي چې کله غلط نظر استعمال غرید چې صدقه او الخيرات دي او دې فزان لازمه ده چې کله ما غلط نظر استعمال کوو د بس دغه په جره الله تعالی کې ورکونه دې ته فکر ځاتې چې ګراني دې ویني چې ورکولې پخپل باندې بنځي یو صورت د ګمرا 50 د ورکی چې لګیت هغه پیسو په نږدې خلפה دی. ټول روپۍ دې یاوسه نګی دې ځان زور پیر کیو لږه به تیرم خلاصې روپۍ جوړ کړم. زر روپۍ دې ورکی یو ځغری د بازار څخه او بیا ټول مددونه نشي کولې. دې ځانه لږ ورکی په خپل وجهه عادت وګوري. د انزو متری ټول مواد ذکر کیږي. دې ځانته د جنازې هغه وری را یاد کیږي. او ځان لپاره ودینې د تریته را پیدا کی. داسې ځوانان دي، ښځې دي، خلک دي چې ټول بدن یې بې خونې کوي، چې په مختلفو غندګیانو په کې پرتېری مختلفو زموږ بيماريانو پر راځي دي ځان ته داریاتي. مالک بن دین الرحمن الله علیه وباره کرازې یو ورځ یې دین روانه و او ډېر وخت استوا اوا مالک و په باندې هغه استوا دوره لای چې جی داوین دې د خې سوالي مثال انسان پیداکوري دومره خې سواله هر چا چې هغه د قتل حالته ملان کول او ډېر خو خلک لري د هغه خې سواله ته بنشول کېږي یواز د مالک بن دینه رحمت الله علیه په مکه تیری دا ندان لا مالک بن دینه رحمت الله علیه دی په خاطر خیال پیدا شي نو مالک بن دینه رحمت الله علیه خلک او څوره سواله مالک دین رحمت الله علیه او دې څه چې د خپلورو رکو دنو د خپلورو درهمو مينځلنه خلک او تي ته څه خبر کې ویني ما په دې زیاتو خند لاغل کړي که ما خلونه دې سره دي دې كر دا خبر کې ما څه لري رکو غني ځو په له کوم درهمونو اګه شې وینم ورته ما ته مالک لاغو ځما او مالک دې هغه ام دې ښه شاري چې کته نه لاغوت مالک دې د ګب شپ خبرو دې ښه او دې وني او په خلک هغه دې رکو راځته باندې زه پامي موضوع شپه باندې ګولې وې ما ماري دینار احمد طلاله اور دینه د موږ یارینه خلکو ورته وروګو مرضې لري نو تاسو به علاج ما ورته بیا ورته نه دي مالي کې دینار احمد طلابه او سلور ورکو وین تاسو ما د څه د تاریخ نه کوي ماري کی خبرې چې ماري کوڅه کې تخخل راغی وې دومره ګښېږي ترې ښه او کومه کلیو نه کومه علاقے کې موجود دي او پیګه پنراولي خلک سره ته نورو د کوم تخره ګیا خوشالي دي مو وینم چې خارکی مې خلق وکړ چې نه غوښوي دا یوه قبر یې لګورل مې دینارونه په تلاله کې لاله مالک ورته بیا وایي ودا صورتونه زده د دې تلور وپوډانو وی ګا یې په دنه نه خلین شي وایره دې د څوري قبر کې مالک دې دینارونه په تلاله کې وایي چې ودا څولا ودا کومه کله چې دا خپل چې ګ شپ لا ګوري تا او یو څه مخ کې نه ما په دومره په دې ورته تلور مالیکی نه رحمت لالی ما غلطه تلورو دی ویلی کې دې شیدام د کېداشتم په دې ګونه د کې دې یو درهم په دې کې نه کټ کا چې دا به پړی خو دې کې پر اتروږي په یو خلک یې کولا ګندې پرته کوز دین هم ګندروږي وګون او په خلک یې ولا زوله تر دې صفانه کډمره بدګیانی وته نه دي چې څنګه اندازه نریږي کې روپی په پریبا دغه خواله راځي چې هغه په دیوار خوري او کله چې لري دلونه او دا خوري پر هغه نه لري کی او تر خو نن به دي ویني ځکه نو وینځلته چې فخر کې وین درام په دې کې پیناکت کې درېنګ درام کې کډکان چې دغه نومره او دغه ژوندګيري په پرتوی خېته ټولګنده او هغه دانور کیسه کیسه بیماری میچراځي څه له دغه ماوانې چې تیرا وین ماته دمر تاریخونه کې در سه شد دریم روپای پاکی پاکی که که که که که که هر وقت خوش اخلاکم نده در چی ده که تو خوش اخلاکوین و که دیشی تاثر و که دیگی و که یادور ازی وقت تنده و خیجلو دوی سدیت من خلافو گرده بی دا و دنیا در ویزه و خودا چی ده این آقا بستان بیا خفو بی بیا بیتر خوش حلول و توشش که او در جنت ویزه ولی ناقلی وری ولی ناقلی در اغیی چی ده ئې ذکراني غنشته وي خېټه کې غږی غنشته ده بیماري نه پغی نشته کولی ته غږی غږی دې راکړم چې کومه د امبرو پرنګ راغلی دې بیانوي ټول <سؤال> په دې وینځبان نمبر فخر کې مالک دې دینه رحمت الله علی یاد خبرې هغه په جراتی واقع دا غو ترڅو دنیا کې نمبر ته کښې مایل دې خبر کوڅو چې وکړي او کيمي خبر کتابو کې بالکل پېږی دا خبر استوي مزه دې کلم د والا یو کله د وګوري دا هغه په خپل څیر نې ګرایا چې دا له ایګونی دي نو نظر بچريته په خپل لګې دې وینې ته ورشي بیا شپادو م څه نه کوله ما دا ذکر دي یو ځان طرف ته جو خپل داغه مقابله کې دې یو پمنو یو ښچينه زنانو یو تکه تور زنانو لريایا ده کی که څه زنانو ته و پته یو پمنه جاو کې کومه کیسه بیماریاني اورې دي بیماریان چې خلک ورته نه دېږي او دې څنګهګندگی دي چې څوک پرته لري او یې خراکم نکې دې څنګهګندگی دي چې څوک پرته سره ستړم شي نکې دې بیاکه ځانونه ځان تریاضی کوي خپل ځانونه بدلون هیر شي دې نه بالکل ځانونه نو پد پیدایشي بل طریقا انسان کتل دنیا ځانونه ته نو هغه دا انسان دغه نه تاووری ديان دې چې ما دې تو قتل هغه به مات نه پچي نه هغه دې جنته وړي دی دغه پیری ته ما نور دا ذکر کړی ده دا کلی یوازې په ولار روان دي او دې تاسو روان دي دې ځان سرداڅو کیوا تا ته خلک څنګه راځي ته نسږي دا به خلک قاریږي وي مریدې ګرځي او استاد یې ورته وي تم غلط نظر استعمالې نو خلک وتا نه ورته سموږي دې ځان ته دې وي وګورم او طلع مو طلع دې زمخه دا کېږي خزينې خلور مې دا او سګې دې تم را و تت دوم رسنگا غلط نظر استعمالی دا موفلارا از زمان تزان خرا ده دره ام ده دو گوری ارز ما گیره دا خلق ما تخل نیت با اندوری خلق ما تخل ازباد که خست دیرا تگوری او زوری غلط نظر استعمالونا سالورم ده چکنه ده زنانو طرف تگوری و ده ده اندخت ازرکی یاد که جهنم چه وزست بوما ده اندوری چې ده گوری ده یاد که اللا ما تگوری ما تا دوم رشارم و حیان راز الله سبحانه و تعالی کریم او ذات رفق غورما دې ځان ته دا خبر را او بل مردا نه نشي زور ته دومره غورما خدا انسان دي زمي انساني ما درس دومره کې خونه دې ما خل مور خور وريني شي پرې پرېکټ راکړي انسان څنګه نظر کېرا کنټرول شي دومره بد نظر استعمال دې باندې کې بل طریقه د انسان کله چې به په ارزې کوشش وکړي چې نظر د ښه ته ساتي حالې انصافاره او دې هادي د کله کې چې زیات دي زیات کی په دې وجه باندې انسان نظر کې غلط استعمالې دلونه دیر حد ورګې دې هغه به بند شي او که چې اونګ شاید چې له غرض کې انسان څنګه نظر ډیر غلط استعمالي سورہ پس انسان دا څه حال دورت دي چې له بها خپل نظر هم په هیڅ استعمالولې او قل للمؤمنات يوذن من مصارحهن او یاني به لري سلام مؤمنانو سره تا تباعذنا ذلم قرنا ويعقدنا فروجهن او يبالتوي داخل الشرمغاون ولا يذين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبينن الا خارجي زينتهن زينت فل الا ما ظهر منها ما غير خارج هذه الدين ثم الانسان علماء عندما خارج الانسان خاردي زينت كور خارجك درس خارك كل شي دریې په مخ کې باندې حالات یا په یعنې کوم انسان خارې دینه دي حالات کارګولیشن موږ خارې په دینه مگر هغه چې خارې دې دینه کوم جاهل ده او دینه علاوه دا به کوم شي خارې کولی زموږ په انسان پټي سړي د هغه خارواله که څنګه نن سبا زمانه کې دې کاپې کول ترال کېونی بالکل چي نه ني مي مي په دا دلته کول دې بالکل پای کې سینه واغره د زنانه یاداس پنځي کول دفاعي انسان سپیڅلي یاداس نري خپل کول دفاعي انسان بدن اختیاري یاداس نري لوټ کول دفاعي انسان ويستشاري دا خپل بالکل فوي کې مونږه نې کېږي چې دې حال تک وړي سي Aisha Razi Allah Ta'ala pa khulat wi ghaliban we wa daami ne chi to fوي کې مونږه چې وسته پاي کې ښکاري دا رنگي سي نري خپل انسان خپلې چولي دي وله کېن دازناری کپڑے پای کی مذبی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیلو سنفانی منا للناری لم ارغما قم ما امتیات کن غالب بطری یدری بو نہ بیا ناس جو جما قومتیانو کے جو کے سمخر کر روان دی مالا تر تن دی دیری و دوڑ اڈری تری حال جان میانی دی یوڈلا صوم ماهم یو خدا سے صوم روان دی دغی سر سکوکی گوی ڈنگون قازنا بیل بطریلا کدا واله لتی پرنګ یی دریو نه ګهنا او پای وقلق <تصفيق> وی مزلمن ظلم زلم زیته کې جلیک مشری پولیس وغیره کې شنباز وکي وی بیا از کی یو رنگه او کوټه کوته ملوي شي او ملګری پر سر ور اصله وای ایستې جوړه مېنی کړی ابل سم مشری ورته ملوي شي دې ميديا رسانه خلک و نساون کاثيات عالیات ما الات من الات خاغ زنه نه ویره تاغه خوښه بینه غراوی کی ظاهری به کپری اچولوی قهاریاتون کافیات میظاهره نه ظاهر کې به کپری اچولوی قهاریاتون حقیقت به هغه پر باندې وی روحونه आकाश متل بوکل مائله ده غری سن نه پښاند بوختی بوختی یاد او د کو پرنګ دا یو څه پدې کې به دړي پدې کې کتر غاهني دا یو څه چې نه دې دې کومه نېبی اریزنا پرمیسیس دا یو څه غږ راغوم کی لکه د کو فارنګي ما الاکوم نو ویلاकुम دا کار و ویله پال کې دا د کپري و ویله پارا چی چې خپل خلکو ته ميلانو کی دا خلق ميلانو خپل طرف ته کی چې خلک راته وګوري د څه کپي چولی نو نېبی اریزنا پر ملياساته دا غنا نو حکم یا تا ته لا يدخلن الجنه ولا يجد نارحا نو خدای دروازه دلی جنت داخلي دی لې شي نو د رو ي نري حاله توجه مسییت قذا به قذاان د جننت پووشي جلر ل نه ی ک را د نه چ سکو په مساافت د جننت پوشوي به مخص کېږي او دا زنا نه او دا ظریم کسم خلک دومره به د جننت نه او پرونې حالا جووب نه جررانو خپلو ماندې دا وله یننه نه دوهله ما زههرم من نه مامال زههرم منه پهته رامانې ترکوول ی جنې وجه کاف مخ او لانا دا چې د انسانېلوور غرې د بلکل استعمال کول چې دا او سری ومره پور پړل نپور غرکې دا دا بلکلکاره کوول شوشي دوبې فرمي ما زه حرم من نهاد کې دا او د سیکه بهرم دي نو کوم چې تاګر دی کاپړې دي مط بهوم راپټي ځانانه له به هرر دي یو پور کې وال چې لهبرورتهې خاانو کاري کپ د بره هغې پااس چې لهور کښکاریي بلله چې بل دا پټېې می شي یا کپې نو سړ بهوم راپټېدي مکم ظایې کپړې غردي ت داښکار خو نور چا هغه بزنې نښکاري والېګریب نه بیا خو نور نه او باندې دې کومو رینا فزانونو خلوبان لیلی تازرونو علاجيوب اینا په جيروانو خلوباني په خپل ځانو باندې لیلی تازرونو خخمار اثر ورې کې هغه لیلی تازر تا او بعضو نه ما زموږ لیلی تازر کې سړي ځانونه په جې پټه ملګري د دې طریقې سره سرووازي یو به ما وړي لوټه واغنه سره لوټه کې هغه لوټه چې هغه تازرنګا جنا دغه تواريخ غره پټه لګره ځنانه مکمل اترو ته لازمه فق خیاراته له دي ادارې شنو په خیاراته تللي ديه ماري او اترو دخو به ته چره اخمار نه ویل اخمار هغه لوی او جلوه صادر کلی نو وخارکی دي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی و تعالی نن په اخمار هغه لوی صادر ځوان باندې څنګه ځنان دا رواسي د څتر دایوستر غچلي ماعمدی به تخخاری چې زنانه طرف باغ باندې لاس کړی مخک ځوانو پکره ان دختو این سلام که صوره لوی صادر که و دیسی تریکیه سرکه صرف دا یوز صرف دمرا معمولی اخکاری که پده بانسل زادن کولیش. یو خوددانانو آغمه که پالا گر که مکمل دا روشنانی پک اخکاره کری. تو الحال خودده پده سرگو که ده. سرگی که ده انسان پده بانی مینی گی محاشکی گی محسن خودتر گو که ده. اینسان سرگی اخکاره که نو خاما خابل صریب وارتا میلان کی دغه سترګو عبد الله موږ څه په فهمې دومره چې د سترګو کلار په دا زيره سترګو نه لاندې باندې ځانو دی نه نه د سیور سترګو دا پچینه ښایي سترګو پرګې شارې کېدل یی نن صداځي پاکستاني تورکي علماو یادونه به څرګي چې پدې انسان بالکل کوڅي پدې اډه زنانه د جنیو د خزه ختم پکینه لګي علماو نه عزت د زنانو صداځي کېني تورکي دې یو سترګو پکې انخاره او سره اوکم سري پچوي ماريې اون سرړو د قتل نهې حغبانملصره پلارهګي ولا یوبنا زینهته نه نه بهکارتي د زینه خپل الله لبوله هننا مګ خاابدانو خپلوته او آبهن نه یا پلاانو درريته خوپلو پلاانوتا او آب به دنا یا پلارانو د خاوندانوته ی نستر په او ابنا او ابناينا يا زامن القلطا او ابناي بوولدينا يا زامن الخاوندانتا مرادنا بنجين او اخواننا يا رون القلطا او بني اخواننا يا زامن روتا مرادنا قريونا او بني اخواتينا يا زامن دوخينتا مرات قريونا او نسائنا يا نور الزنانا او نسائنا دا مسلمان زنانه بوی، هندوانی، کافری، مشریک زنانه، حاغی تکلوه مسلمان زنانه قول عرد بمکارکی بلکه حاغی نا به هم پاردکی. او ما ملکت ایمانهنه، یا هاگا که مالکانی منزیده دی او ما ملکت ایمانهنه، مراد یو قول مودا دا علمانو دا دی مراد کنه منزیده، غلامان کدی که میدی، که غلامان با دیست درنکی، جوار رو قرآن که مولانا غلام اللہ خان لحیمه اللہ، اگل دیکر کنی مراد دیدی نوینزی دی او دا خوال دا سید ابن المصیب رحمت اللہ لی که مشعور ثابیت فقیح ثابیت تیر دا اگل دا بینا دا لا تغرنکم آیت النوری فا ان المراد بهی امپیحل اماؤ للعبیدو ای خوال قول لا تغرنکم آیت النوری دا سورة النور دا آیات تاو سلال دوکنکی فا ان المراد بهی اماؤ للعبیدو مراد مې دی چې دیوین دی یو غلامانه نه مراد مې دی غلام دینغه نه ورکړنی چې ګوري غلام نه پردنه شي دا یو خپل د علماو دی وین خپل علماو درته او ما مملکت ایمانه ونه غلام عاقله به یې پردنه په غلام چې کله هغه څه یې یو خو چې هغه څه غلام چې هغه راځي او بهر د تاسو د خبرې کې یا چې داس غلام هغه به ترتیب شي په داس غلامو چه ها که دا از تونه نونو بین فلده علمه داده اغدا کرده درولیت و غیره کلو که اغا نسته تنیشه که دلی اوی طابعینا غیر اولی الاربتی اوی طابعینا یه ها خدمتگاران غیر اولی الاربتی چه اغا نیدی خوابندان ده شهوت من الرجالی ده ترونه اغا غلامان خادمان موکران چه اغا ده دي والانیدی غیر اولی الاربتی من الرجال مرااد بدین ها خلک جان شاوت و غیره په هېکې نیستوی یا خدا ته ام ای پی ای ګورګم چی وییدو بوده ګور اولی زمجنا په حال کې شاوات نشته وی هغه ته پیر کوته وی ذکر کړی دی وه او ضعیف ادم را کمزورې دی ځانانو تر اکلان نکې ولا یی تهینا ودن زنانو ځانانو سو شو کېشته وی دومره ګډه هغه نه ځانانو شو کېشته وی او مې چې ځانانو طرف راغل سم اعلان نشته وی نو دې بیا مت نه دوین ولد او هغه تا مينه غیر اولل اربتين مراد هغه غلام هغه نوکر هغه خادم چې هغه دمر ګډه خو کېده هغه قبر کې ژوند کوي نه ویدار نبی عليه السلام هغه چې یو غلام او هغه چې د دې جارو خو به چې هغه په تطریق دی داخلو غلام چې ستر خدای نه کوي وخت ټول ضرورت لري کوي نبی عليه السلام په تاسو ولا کېدل قالیناند <سؤال> می سلم علی الله تعالی او هغه داخه خبره شروع دی عادی ورته شروع یې هر کلام کې چای په تک ما کې 10 غل خبرې سره وت په یو د ګوري او څلور ورته اختیاري چې په بدل ګوري 80000 په اختیاره کې ما کوم تاریخونه شروع کړل دا یې خپل والی مې ویل چې ناخرمه دین وروسته چې کوټه تمرین کوي نو زموږ د دا په دې سره قصد نو دا ځ ګوړا چې اگر زنانه دا خبرې وایي دوی په دې ګډه ویچا په موداوي په باظو ګډه چېرته خلک لري پهاتې وي ماغه چې د یو له کورونو څخه نه نو د بل کورونو څخه خبرې وکړي به به کوونکی نه پرې کړیږي دریم کولا د غیر او لربته من الرجال خير البيان يقول ذاکر کړی مراد دې نه هغه لیوونی هغه ساده چې بالکل پای کی شهوت مشته وي یو کمل او ساده وي هغه د عذاب او دین څخه وړي دا ساده دې لیونی دا ذکر سره شهوت مشته نو هغه هم چې دی کور تهې کور کار غیره پ کووللی <سؤال> شي د کله زمره ساده وي چاوت د شاابتمون چې دي زمر لیوانې او په کوږ نو خلک چې د هغهبد نامنا ملامتبي نه نو دا د س چې دی کور خدمت پولي شي لورم کول <سؤال> د ړ ما دا دی مرات دی نهغاجاد دی تاغ بلکل <سؤال> شاابت غیرره په کنیشته دی نو هغه چې هم استپلیشي غیر او من نه یا قووندان شاابت وي داسې کوه سرنا ابتدا خلل لدینا یا هر مضمون لم یظهر على اوراد النساء تنی دیگی پاوراتو زنانو باندې مصرینی مراد دغه مضمون چې اغا زنانه خولوالی او فقراواری باندې ختوالی باندې دی دیگی زنانې کینکن خصوصیات دی دا ختوی لا محبت كون دی پری خبر باندې متویږي مدار زنانه هاپورت نه لګیسته لشی او قدرت مضمون یی دی خو مضمون اونور د زنانو دی یو یورت نه خبري او دی بیا غارو چې خلکو ته خبرې کوي چې اسلامي قانون دي او اسلامي مورو اسلامي د دې خدمت دی واده دار کاری کوله د دې signifies دا بالکل د سمای کې بیان شي د قرآن کریم په ذکر کې لمنځه ولا اورات نه ده هغه معنی چې زنانه په خبرو باندې کوي نه زنانه کله سره خیر خراب کې فرمي شي په خصوصیت د غوړ په نيم علي ولا يذینا برجلینا دې چې ولما ذکر شي د نه دې کړې او دمانه ذکر یې هم نه دې مګر دې شهاب الرحمن تولاله اکرام رحمته الله ذکر کړی دا چې اصل ستر او معنا دا هم څه دني شکه دي دي بیا ځانانه کار د اتنا اسید هغه په ما کې له پوره کېږي دا کار د عدالت حرکت کې هغه او حلال ده سی ممد او تر سره کې د او د ممد او تر د ستر د طرف نه کېږي نه هغه چې دي بیا ولا يجرمننا بيارجلهن ليولا مما يطيننا من زينتهن ذات الرموقمبي يقبل لو سنگر د 10 کارواله باندې کوي غالبا ان المسلم رضى الله تعالى يابل ي زنانوا نعرف ديوځي کوڅه دلام غذر زنانو عادت ده ترڅري و نه غي وقوه غير کله د پیدار اچوري چاغي یو قسم आवाज کوي د هغه کارواله به کړي چې خلق زمين په زاروي ني الله را برګه تا مسلمان د زنانو هغه کې دایي وګڼي خو دې معنی کې تاسو ماته مرضي تاسو زمريزه اخته کړو دا دې دوسینګار کراږي ځان کې دې موږ خسته خلکو را په خیال شي ولا یضربنا بیارجو لنا ولا یضربنا او نه دی ویارجو لنا صیخلی یو لا ما یقطینا دې دا په حال چې خارې کې ما یقطینا هغه چې پټني مینځینه دینه دې دینه دې خید دې نه پیدا وروغره د یو په خلکو باندې ځکه په زړه وروغېدا به خلکو ته ښيي په خپله تقریر واغصري دا به څرګرونه کوي ورګه خلکو دا ويني په خپله مې کوو چې دا به هم خپل نه پټي ورګه خلکو ويني ما په دېمره تاوان کړی په کاري واګه کې نږدې کالي پټي ومنه ځکه چې خلک یې نږدې به خلکو په مافي کې دې کې په پیلې کې صفه دي نږدې په سینډي او چې ګورې راځي په خلکو مختلفا جنته هغه نو خاره کوي خلکو ملان دي طرف وقوبو الى الله جميع ايو المؤمنون قسم ثانا خلافه قدرتك قال مخي زيادتي شي وييني عقل ورت ترتيب کوي تاسو وقوبو الى الله توبو واقي الله رب لدتا جميع ان غن لعل ايها المؤمنون اي مؤمنان لعلكم تبلغون ديار الجتاسه كامیابشي وان كول اياما منكم لا تيذن مؤمن بينك او تو ورتو ته دشارو فساد جنائي چلا روان وانکی حل عیاما منکون او نکاعو فی آغا بی ودونو تاستاو سلا نظر بنا شمیز احمط اللہ علیه ذکر کری بی کل ذکر لا اونس لها و کل اونس لا ذکر ماها ارها غصره چیز اگر خدا نوی او ارها غصره چیز اگر خدا نوی حاگی تا ایام لیکی حاگی تا ودونو تین جایات لاندسال محطرم شیخ القرآن مولانا مطلع سیولیتی فا ذکر کری یوازنی یو مور پلار هغه لا جادي الکه موږ چې غوازنی د کړي دی ول راو جوړې را مور کې دی د ریالک جامور دی پلار دی وایو غیر داله هک ته ځماخه دغه وعده غوښمن ټول غوادي دراځي سویچ وعده ورلو ته نو به ټیکنورلو کو نو د ښې د جارو کالګي وخت دیری کی را کټې مټې ښې داکور کی ستې د مذاکره کی اغه چې له وخت پیرشه مخانګا شروع کړي داغه دې ویل چې ځان یې وکړیو لکه تاسو مخته مورې ونی یا چې کی ولا کاړه لګیاو کې مې واد ځه وی ټکټي ولا کاړه ته اوسه سي وه قال حين من بعدكم مايكم اولئ كانو غلاما و تاسو روزين وساتونه ان يكونوا فقراء تجريدا فقيران غريبان يقولون اللهم من فضل ما دار وكدل الله و رب فضل قلنا والله هو عون لي والله رب رزق فراق علم ولادي ولي الصافي لدينا ازاند اساتي حال كسان لاجي دون نکاحن كنهيام موي وزو تقدم كان حتى يغنيهم الله مدارك فكر كني مراد دين استداع الزوج من المهر والنفق بمار دخل يشهد دي اكولي دين نغيد خالص بن دوس يشكور نسبر ديوتي دردي كوري جمال دار كدي بالله رب رزق من قل الى وال ون ک تاز کل بیا سلام ف می ایر زانان او جمماتتو کوا د چا چې د او کوي که چا اسم چې هغهې مووجون ديسی او هو کسان ی توغونر کتابا چې لټ ک تابوت یکل م ما داسنا ملکت ایمانو کومې مالکان دي خی را س ستاسومرنا او غلامن ف کاې ووهم په یکل و کودي سره نه عم کومفیصران کا معلوم دی خیر د خیر سر مطلب ب یوه مزدري آیازه متکفير و الماني امام نصير احمد الله عليه زيكر کړي يوه ولانبي چې هغه باد وري او دا درته وي دي ما آزاد کئ د وتاړې پېچې څمره طواړې نظر شي زرا یولک څيره ګې دغه مزدوري او کم د وتاه په پېچې درکم جب آزاد شوم زه به دین وروښ بزن په توګه تمزه بوادو کومه داس غولان تا کېږي چې پرنيګي یا محتاج ګورې د نکارېني وکارېني وو کې و خیرن مراد روغلمانی جمع من اتراح مصلالی زکر کری امانتا و قدرتا لرکس بیو دا ساره امانت دار ده حسناتی و غلام ری ده درن اونه تختیز تا خوی فیرتی ورکی و ده درن اونه تختیز دوین تا پویگی چه ده کار کولیشی دکار نیشی کولی دمره کمزوری ده دکار نیشی کولی فروتی بازم چه سو بیزان سرنه لگی و ده بطار سو بیدی دوین قولا عبدالله ابن عباس رضی اللہ حمد زکر کری خیر نمرات که دی افضاق از چل دکی سبیده تا سکار و هنر و غیره عزتی معلومی که پیسی گاتیلیشنو پریگ دا درین پول که دی ایبراهیم رحمت اللہ علیہ زکر کری دی خیر نمرات صدقا و وفااا سادا معلوم از دی رشتونه دی او دی واده تورکیتونه که در او جن دی در نون سختی واده خلاسیونه کی سالورم پول که دی حسن رحمت اللہ علیہ مالمیږي دیندار سره دین او پیدا او کینداره نو یو جه تاسو نه کار وکړ، بیا تاسو ورته وادې کړی نو مراد وره خبره او ما قلا کوم چې عبد الله مومرد یې موږ ذکر کړی چې کس په سکولي شي وې کس سکولي دیندار دی او کنه دی چې دیندار نیوی اوتی نو پری دې نو دیکھ ولای به شر زیات شي دیندار هغه سناتیو زاره وګږي که څه ګناه بنه کې لیکو ځان او ساتي کله به کار دي او ته Leshiye, او دې چې په پوری شی نشارو په ثابت د زیات کیه یا زموږ په دایره کې تاسو ډیره واضحی په مشر چې موږ منظم راپېسی راځم کې غلامې دمر پېسی راځم کې د واضح خرڅ نو د ټمن کوسم را باندې اګه پیډه به ارزاد شي و اذو مم ما الہ الوی ورکی الله ورکی دیتا دمال الله رب الکنا عطا کوم کتاب در لرکړې اشاره دې چې تاسو چې دمال زمانه غلام وې وسلو ورکم الله تاسو درکوي دا تاسو ولا تكروا فتياتكم على البغاء داوهم قانون جرم کوی فزنان استاد زمانے لیکن جو تو اکثر علماء دا یاد دلاب نوید بن شریف مبارک ناز شیدید لو جاریاتان لاوتے جویں جیویں جانیں جیویں دیو نے علماء جی مکنہ ذکر کرے دین چاچ لے عالمی معزمین ذکر کرے دے داویں دی باندې کرے یہ طرح ھو دغه جنازی ته لګینې فریدان یې پېتې غټي ولعت کري ستاياتكم الغه دامه نه چې کومې مينځه وغېرم دې ځنا دې ته ماستوي چې تاسو طالبان ته پېتې غټي تصویر خاوند را خپل ذکر کړې دي خدای او ډاکټر مخفپرینو خپل وین خپل دامه دا او ولعت کري ستاياتكم ال جناف په کیاست مراد مستعف جنې کې دي فریدان کنجر ته په زور مته وې دا چې دې ته مليږي الله رب العزت مثال قطر باندې کاریب سکول دي تدي چې هغه تقریبا ګیریلار شي نو پټمو او نور کپین لندې لندې تر دې د ډپارټمنټو د توضيحات په ملي دي یا د زواده خالي او بعضو د خدماتي ده چې بعضو نه حقي تلاړ کی چې نور خلکو توغوري ناغمو یې که چېرې راشي داخل څه مې کړو دا څه کار څه مو کنه اول چې ګیریلې نه زمو خپلار او مور وغیره بي زوري کې دا خپلولي له د اخر اشتغالي د کلیوالي نه هم خفخه بشي واضح کې یو کې ځای ته مخاله کرا او خوځې څنګه هغه خو بیا لري او په ځان یو بلوان ځانګی کیږي چې دا ځکارو ته په نورو راته خیال کیږي ماغه خلکو ته خو څه کار نه توضيح کړی چې ما به هیڅ زیات وی خلکو یې د اړین مالدارونه او د اړې ریښمن نوم د خلکو خیال ماغي دی تومره چې هغه بدکارا بدتمیزه او تومره کلی بربندور داغه زیات وی چې پینتي او دانور څه نه کوي خلکو نظر آوي دی چې ګړې یو ځان سره ماغي تو ما خلک دا څه کوي خو کومنه نظم کې د دې دې ته مره یې کړه دا دی په څنوو راځلو سره ځینی کې بل هي راځي حضور کوي باندې مکووي ولاکريو په تیات کومال بیغا حضور مکووي خطایات کوم په جنبو سازماني را کنځو بیا بیغا این عرب نه ده ځنه دا نه دا کې د اتفاقی له دانه کې یو جنانی په خپل بهایت ازرو تېریده ما داخله نکري وخصوصا هغه ځاننه خو بالکل په زور مکوای چې کوم ځان په خپل پاکواله وایي ان اراذنا تحسنا خوشي کوي کذا اراده ریده پاکوالی میتبتو اراذل حیات الدنيا کاردا کار تل کوي چې اونټوی تاسو ځانونه دنیا بیا او مې يکرزونا د جزور کو په دی باندې ف ان الله فضیشک الله رب العزت من بعد اکرامنا ذو زور ګور نه په دی باندې غفور رحیم با خو کې مې رو باندې الله ورته موش کې درې پرانی شریط دا ځوبه لسیږي لکه ما یا چې مو به یې نه طالب چې سره عالی ګلی مو دا کوي چې نو خلق خیره واجب واجب ومثلا من الذين حاولوا تصدقاتهم كيرشي ومختر تا کنه يومعده للمتقين او فنوان فيها ده فارل متقينو الله نور سمාවක් ودار د قرآني شریف تر انسان کي را راځي او دا په یو انسان جوړوري یو د درس والا دي موږوري چې دا څنګه ترې ته باندې ګرږي او به یو کالج او یو نووسي والا جني دي موږوري دا به څنګه ترې ته سرګلږي ایزات پاکواله ایقات پرداه هغه څه ميو کې زیات ده اصل د قرآني شریف فائدہ یو د انسان کې کمز کم انسانیت او سړیتوب او د اخلاص بګه پیدا کی په پردہ اړې ته ځین چې دا خبر راځي چې څنګه څه دیای یو پیډل په صحیح پیریږي څنګه او کوم جنې تعال <سؤال> کال جوړیږي چې نو طلاتی ما که بیا د پلار په زورم کې سطر کیږي هغه نه کیږي او کلې چې لګنور بیا ګره لاړ شي میاغو پر دې څه بیا هغه تلکړت سره کاري روو مداور ته او بیا د ثانيو دایې ورځې د خپل ټول تم راځي دا به کېږي الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض توحيد او دې لپاره بہت مثالونه ذکر شي الله نور السماوات والارض الله رب العزت رانا د اسمانو د جسمو پهلأه یا نور السماوات والارض یا مون نور السماوات والارض الله رب العزت پرانا دونکو داس مانو د جسم کېني مثل نوري مثال درانا د الله رب العزت تمشغاتین په شان د تاغ دیتی هاه باغ کې مصلاح دوا وي المصلاح دوا في زجاجة تن. في زجاجة في حالة تخت, تخت كيوي بننا فتكيوي كي وفي زجاجة في ششة كيوي الزجاجة وششة كاننا قوي كدا كوقب دوري على سورة فلقيدون كي يوقضو تبليغي من شجرة داغتير ومباركة لبركة والا زيتونة دي دي دين لا شرقیت ولا غربیه، نمشرف طرفتوی ولا غربیه، نمارد طرفتوی، یکادو زیتو ها، قریب دا زیتو ها تلده یزوی ولو لم تمسس منار، اگر کون دسیگی دیتا اورا، نور نعلا نور، رناظ فاسا رناظا، یادی اللہ لنوری، ادایتی اللہ رفو رزد رناؤ پلیم ایشاو چا تیتا پو وَاذَ رَبُّكَ أَنقَلَ لِلنَّاسِ أَوْ بَيَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعِزِّ مِثَالُنَا لِلنَّاسِ دَارَ خَلْقُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَوْ اللَّهُ رَبُّ الْعِزِّ فَارْيُوسِ زَانِ عَلِيمٌ 2000 دِين آيَة سو مطلب دي نور السماوات والأرض ورأى منا عقد كمكي عبد الله مياغال سري الله وتعالى نم أو أكثر ولمون نقلنا نور السمانا نور السماوات ما نوير السماوات والارض رانا تون کے اتمانی مدن مثل نوری کہ فيها فیها مصباح بدیو مطلب عبد الله بن عباس الله اللہ تعالی عنہ الأحبار الاحبار الله اللہ تعالی عنہم کہ ما ادبی آیات کا مطلب دان کو تھا تاب الاحبار مثل نوره كمشكات فيها نسلان نحاور في عذا مثل ذرب الله تعالى لنبيه دانسال الله رب العزة ده پیغمبر ده پارا بيان سره وياوه فل مشكاته الصدرهو مشكاته مراد ده پیغمبر سنبان دين نسلح نفیه النبوه دو نسلح نمراد ده پیغمبر او زجاجين مراد قلبهو ده پیغمبر زرده بل چې دا بږي نوتوقو من شجره مباره ک مې شجرهتون لبوتتي دا د هغه لت دپې غمبرې ونه ده چې نهبلږي یا کا د تیل نه مرض ک رناو کې نو محمد تر الله عليه وسلم دي دي درانا ولب ولب لم چې بیایانې خلکو ته چې خلکو ته بیانو کې لم ولالم تم وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَنَّهُ نَبِيٌ اگر تخلق تدا بيانم نشي كده نبی ده ونبی علیه السلام دسه بيان تکل آغا اوكي نفاقی سر رناء خوريه گه ده مطلب ده ده نسال نسال ده نبی علیه السلام نشکاس مراج ده نبی علیه السلام سنا نزوان مراج ده نبی علیه السلام نگوت كرناء كون كده زجازی نه شیشی نه مراد د نبی اسلام لو چې دا ډیوا دا نبوت په شیشک کې د نوبی اسلام په سفا دک کوي اوې نهمرادې هغه نکووت ونه ده چې هغه رناوې رنا نه مراد د نبیله اسلام رنا چې کم باید نبی اسلام کوو اگر که دی ته اوور وونرسې ک مع هم دغیم رنا کې ک نوبی اسلام بیاو کی خلکو د دا اوویلې چې پیغمبر پې غمبر نبی اسلام بایدیان د خې ک ری و کدام بیانشی که دا الله اللہ پیغنباد دا دا د الله کې که نور نور بیا رنا دا پاسا رنہ ده دا یو مطلب عبدالعی بن عباد دیفتا کابل احبار رضی اللہ تعالی دویم قول دا دیم اصل پا دی آیات که سو خبری دی او ضرورین دا خبرې دي رنہ دا مدر رنہ صحیل فکار دی دا رنہ کون که سوب دی دویم دا پی جندل فکار دي چې قابل در رنہ سوب دی دره نشه حاصل شي درم محل درنا ته جنرل پکاز دی. درنا کې په پتون دیکي دلورم حامل درنا پکار دي درنا उचितون کې څوک دی. بل ماده درنا درنا کې دې تښينه ځکه دې ځینې ځین ضروری دي درنا فای درنا تهون کې څوک دي درانا قابل درنا چې د ملاوي شي درا حامل درانا او کتهون کې څوک دی او ماده درانا چې درانا پدګې ورسي کینې موږ یې خبرو منځم کوو اول فعل درانا هغه الله رب ال عزت الله هو نور السماوات والارض بیا قابل درانا څوک دی هغه مؤمن کمشات ان فيها مثواه محل درانا څوک دی هغه مؤمن ذو مثواه کیا په طرف ته این اشاره. بل حامل ده رناء اجتتوون که دی ده. نو ها مسلمان مومن ده. او همت د مومن. د مسلمان دا همت دا ده رناء اجتتی. او, او بل ما ده ده رناء سشه ده رناء جوڑ ده تنه ده. ده قول او عمل ده مومن ده. ده رناء ده پاس رناء ده مومن و کوي خوی او عمل ده مومن خوی. در این قول ده فاعند رانا الله نور السماوات والارض فاعند رانا الله رب العز زيد رانا نما مؤمنه دارانا صف جمږي کی ميديا مضاء المضاء في ذجايته نمشکات، کمشکات این فی نور و صماوات و الارض، اللہ رفضیت صحیح قابل درانا حقا مومن دی محل درانا کمشکات د مومن سنان نصواحنا مراد اقیده د مومن دا المشکات او فی او المصواح او فی زجاج در زیادت اقید شن ال مؤمن دا ایمان دا مؤمن دا دینہ د دې راکما رناکما کید پرتدا انورهم رناتی يا مؤمنہ دم صفاوی زنده مؤمن صفاوی من شجرتن ورنا مراد قران سنت او سنت ونه او زه ته مراد دې یقین دې ان وراده عمل دې نرن مرات د موومین بیانو دو دوز نور نو یو نوره مراد د موومین پله ونا او دوینزل نوره مررات بیان او عمل د مویننا او عمل د مین یو زل نونه مرات پولزل نورونه مراد, مراد عمله یا مثال متلات د دې الله نور السماوات ولاد مثل نوري كمشکاتن فيها مصباح الله رب دې ترونه <تصفيق> کوونکې د اسمانو د زمکي د عادین اسمانو د زمکي کړه اون کې د پیغمبر رسول اون مثل نوري كمشکاتن فيها مصباح مشکات مراد کلی نه مومن تینه نه مراد او فيها مصباح په دې کې جري دیو نه مراقبه د ذکر نه نه څننه کې جري نه نه زره او ځکه دا نه کې بیا عقیده پراته ده دا عقیده د صفات ځکه په ته نه کې دي شي شي د مؤمنو د صفات اول کله په کې یمانه چې ډیر جات روخانه ویل صفات کېده من شجرت مبارکت د هغه ونی نور نه مراده قران سنت دی نو کیا عقیده د قران او سنت نشي هغه د صفه ډیر پر څوکې دونکو دې روخانه ویل لا کیه ته وله غربیه جنو مشرقي طرف نه مغرب طرف ته میرا مراد ده نه میث کیوی نو هرالا کیلا چاګه درمیانه سی ددان نه پکې افراد وی نه پکې تقریط وی بل دا چې ونه ته هغه په میث کیوی نو خلک دې سره محبت جات کیو اشاره ده چې مؤمن سره خلک محبت جات کیږي هياته دی وایاله سره بل ذاته وناش اغنى مشرب طرف تى مغرب طرف تى اغنى عمر جاتى ودى دى عقبى چى دى اغنى عقبى والاى چى نهى كار تى عمر بالله ونجاة توركى يكاد زيتوها يجيو ولولم تنصص ونار مراد دى دين التين دى او دين مراد دى مومن عمل او نار دى مراد دى بيانه دى مومن عمل او دى مومن بيانه دا رنا دى فاس رنى کله ننځنه کې د هیڅ وافق یا بیانونو څخه نو کوم څه موږ خپل لرنا هڅه وکړو د بل دیور سره بیانوک بده ته لرنا ځاته هسته لکه لرنا د پات لرنا یا الله لینوری اجازه چې الله د خپل لرنا چا دې جهود شي ایمان څخه په ځدی کې واځي دینه کې اونې چې د نړۍ د نن ورځې په څیر ایمان کې دې د قران او د سنت د خر اخرو قانا چا لرنا کې او یانی اللہ رب عزت نے تعالی نہ پار خلق کو اللہ رب عزت تعالی اس زبان کوه دی کی بو یوتن اذن اللہ و قرن کی باز کر کر مراتب بو یوت مراد جمات سی ام اشارہ دی ته کی مسلمان څنګه خپل کور کې و هاغ کور غني تکت جمات دم کور غني نو کرے چې سړی جمات له خپل کور غني سو کوي دی وی یو سړی شریته پریک سکون حاصل وی څنګه چې خپل کور کې سکون وی زم خپل کور دې زړې څنګه په خوشحالي سره ورګي د پټو جمعه ته دې په خوشحالي راځي زم څنګه چې خپل کور صفای خیال ته د خپلې دې جمعه ته خیال ساتي بل څنګه چې دې خپل کور خیال ساتي دا غی قانون د یو پرکار غندکه ته جمعه خیالوم ساتي د نړۍ جمعه د کار لپاره دې یو دورو پته یا سوال کنه نشي که تر څو ګر ترورن جمهور او له دې کې آر چې انده دمره نیوي شي چې تومره بي دي به خرچه راشي نوځو چې اویږیمو د نوځو چې پارتنر والی څنګه زموږ راکالو ته یو یو رپیه دي څو ګروړی او دی یو رپیه راوړو او چې راوړو د دې ما یو نه زموږ عمر یې جوړه ده چې دغه ټول خپل کور نه وي اودامه تلیفون یې نه لري زموږ په دې ما نه راکالو ته زموږ تلیفون نه وي هو جې دا خلک جماع خپل کور نه جنې چې خپل کور یې غړلې کم کم خپل کور کې دایره څنګه په دې ته کار کوي دغه ټول جماع ته دې په نیو د имаم محمدم ګیزه 30 ودي 40 ودي 20 نن نه ورنات خو خلاص има ته ری خپل حکم کوي الله را په عزت دان تور په اډی کوټه بيجيند الله نو یاس ویشي پيجيند الله ته زوی باندې دی الله نه را پدېت صباح او بيګا رجالونو څړي دي پدې کې چې تجارت اون له اندین ان دې په الله د ذکر ذکر نمراد چې ابو سلیمان دمشکری رحمت الله علیه کوزه ذکر کې ذکر کېږي لسان نه عجیب یې ذکر کېږي څو په جبا باندې لایې ذکر کېږي د کجبا هغه طریقې نه دیم جیم جبه دې پاره خو بل سکار نه کی لا څو باندې کار کوي په جبا دې ورته ذکر کېږي جیم کوله قطاره رحمت الله علیه ذکر نمراد القيام حق صاحب باندې دې ميدل دینه ترې رنې یا قاب مندی نہ زورد اور کور زکات نہ یا قاف نے یری گئی یومن داور زنا تے تقلبو بالقلوب والابصار پریشان ہوشی پدی کہ زنا او ترگی پریشانی بختو ہو جنی گی پیو کول دا لامدار بے نجات ول ہلاک کرے وہ پریشانی ما تو نجات ملائی گی یا علاقت کہیں جلی لینی کان نکن خلق پریشانی وی کی نجات یا ہلاکت ہوئی پریشان یا کی جانن تو اردو لکھ یہ باراکی بندور کہ اللہ رب نے دیتا احسن عاملوں کے سبب لدھا رکیلی عمل کری اور زیاد رکیدی میرا رسل کنا اور اللہ رب نے تری جو کر کی چا دی جکو کی بے حساب ہیں والذین یکفرون قسم سال مناسک جمال آ کتان کی کا تیر بھی اعمال ہم امن دی مثال جمال بھی ترا بھی دی في سيعة انتفى ومدان كوي يحصل الزمانو قمامتی بدبان الزمانو تقيد اوغو ما دعوغو حتى تردیب وري إذا جاهو كلا جلاش دیتا لم يجدهو شيئا بيانه ممي إس كذا ووجد الله عنده بيانه ممي لله رب رجد صرا جديد صرا وفا وحصاب صلاح رب رجد پورو کی حصاب دادن او الله رب الناس ذریات و ان کې مثال لمناټیک ذکر شه اکثر دایشيږي چې یو ډالې کې پردیو خصوصن کې نرم لگی مګر په دې کې هیڅ یو او خصوصن چې څنګه به اته کېږي چې کله سره ته کې وي او تاسو خپل مټه ته یې په قانونو څنګه تاسو کې جوګا نه وي تلور راټی 10 کسي دې ته کله ما دوه ملوي دې حاغې چې موږ ته ورلري شګوي لکه د وګخاري د ولسي روان شي تر دې چې هغه ته ورسېږي کومر غاشي دغه څه مثال د منافق دی منافق هغه مال دولت کوږي او څه کې دي هغه چې دې خیریې څخه څه به دنیا میلوشي تر دې دوی کې لری لری خړکونی کله کاثر دي کله مسلمانو طرف دې مقصد د کارا د مال دولت نیول تر کله هغه ته ورسي او د څه حال د مرغ او تظلمات دم کی بہل جینداب مثال زکاتل امثال وی پوشان دریا لجین جبر یم شاو پتی اریلاں موجن چپو من تو کی رقا زینہ موجن چپی وی من تو کی رقا زینہ صحابم دی ظلماتم دا جہاں فوقابیں تیر باز ادینا دپاز دا دابزی تیرو دپاز دا تیری اذا اخری یدهو کلہ کی رو با سی لام يجد يراها ملكي وجميده يقبل الناس لها وما لم يجعل الله او صار لاكني جرزل الله رب يجت نورا رانا ظلاله من نور فسن جديده طال ترانا دا مثال لكثر مثال صمت لغني يقول حسن ورحمه الله عليه دي هاوي دي تدري يري ذكر شيء ظلمات في كرشه وفرت دي ظلمات وفرت دي ظلمات في كشه تدري دا شيء تري تري في دي دري تهونه مراده یو جز ظلمات البحر دا دا دی د دریا چې د خپل تیاری وی دیم ظلمات الانواجه دا چې پی دی یو بل لاټین لکه کوکه درن هم کې دی تیارې پرته او دریم ظلمات الصحابه لري ځرن چې یو کیسه تیارو ندير شي نور لګي سره ناوي چې روز راځي تیارو ونو تر پیدا شي دا غري کېږي چې یو د دریاب بېندې چې کو دياره ده هم وايو حاضرین نمبر دوریزي د قفي کافر کې لري درې خري پېتي یو ظلمت الاعتقاده دا قريت داره په کافر کې پرده ده ګين ظلمت القول د وینه د قدر تعريف په کافر کې پرده ده اكيدين خرابه وینام د انسان خراب ګريم ظلمت العمل ده عمل د اړن کې لري په کافر کې پرده ده اقیدت یې نه ده خبرې ته یې نه دي عمل یې ته نه دي دیو دی جنا دا د ري ذکر شونې دین په لاګلې نه الله تعالی او تره نه دي اصل د ري ذکر کوي دا څو عمرونو دا د ري یو قلب بین صنع او ګنا دریم بسره دی ډيري د خپل غلطي سره په خپل څنل شوې چونکې انسان ته معلوم شي ځین ته او زموږ باندې څه ووري انسان ته څه او پدینې کوي او زمين پدینې کوي دلته وياعتقد انه يدري لا خيرزه خوېګما لا دري تري په دې کې راځي نشي یو بیر سره خوېګینان او دوی هم پر خپل ځاله څنګه په دې لري دې خوېګین نشي دې خوېګما یو څوک نه په دې خوېګي په دان نه خوېما یو په خپل نه او د نیمبر وياتقد انه لا خيزه خو یو جاي به پر یاره خوېګین دې ورته دې متاکرم کا قصہ مثال دی یو کو یګنا وین قلب او مذلمن تي صدنن فضل مفي جدنن فضلنن یو تعارف ودیلاد ته چې په دې ذکر راغله ده وین د دین راستو په بدن کې او تیار راغورځم مدله د ویپل نه کوی د ویپل بدن دا نه ویل سنګاری او دې میا کده سګر دې چې دې سب کوی کنه دې په ما ته بیر دی مکافر ناپوهه تاسو نه کوئ کوينه او دا خلک دیلوډ کوئږي چې جاهلته په اساس جاهلته زمره جاهلت چې دې خپل الله ته مينې مینه په خپل ځان باندې کوي چې جاهلونه نه کوی ما زمره ته روته دې ښه الله یصبح له ومنت السماوات ولا بلل په استباله توجيده ایتنه ګوري به شک الله راګړېځد ځکه چې باندې دی الله نه نه راهاره او چې پس ما صحفات صحف صحف و پیرو مران کو افاتن تو کو سفیہ سوجوڑون کہ كل ينتول قضان مسلا دو تانکی سر الله رب عزت کو ا دیں فبرنا ددی وقت بھی ہیو پتسوی دی بانی اللہ کا معلوم دی جنی سوی پڑھی تسی کی اللہ رب یا کون اللہ تخت برنا بانی کوئی جی اللہ رب عزت کو ا دے پاو تسی کی ذکے بین دللی اسلی ویلہ یموت سماوات والا ولا نری تیرا دسمانوں دجنے اللہ دیرا گرزید اللہ تو رکارنو علم ترا درین دلیل اصلی ایتنو گری بیشک اللہ رب رجت یو جی چلی صحابا گردی سمی اولی کو بینو بیا جوڑا خراولی پمیز دی که تعریف نیز دیوالی قلفت ملفت دکوی محبت کلا یوک الانسان را نیز دی که سمی اجعلو رو کاما بیاو گرزیدی درنا و تر الوزقا فسینی و تصاف کیه خویو چوزی من خلالی دنیز و يونس ذلو من الثماعي دا برنا من دا جبالنا دا غروننا جبالنا مرادا ياخو مراد ببين غرون بي يا جبالنا مرادا الله رب العزد پیدا تأكول قي فشان دست دا قارم دا لديه جي فشان دا ليل غرونو مرادا وغيرا قلي وغيرا قلقه قد يجمع شده لغرون اخكاري درهم قول دا علماء کل من جبال من خلق الله من جبال الله رب العزد پیدا دا, دا غرونونا یاره لې <سؤال> ګلاره د عزتینه من نه سمای زبرنه من جبالین د غړونو یاد چې د زوینه په 70 کې من بلدین ګلې وي او سی مو به سترتي په دې شاو چا دې ته په او به وې څو اړي دا باران هم مې شاو د چانه کې په خشي دا وان الله د عزت بارانو وری چې نیवाडी اکثر موږ ورزی نیوې راشي د خلکو لا خېل باران مې علیه <الليد> بلتر رفت واری اللہ رف رزد ده نوری لاتوری ده دیقا واری کون ده خیر و رحمت بارانی کون یکا دو تنابرتیی جزب و بلا بسوار خریبا دا تنابرتیی تردد ده رناد بریخنا تبوزی نظرونه یخلی الله اللہ و لیل اری اللہ رف رزد اشبا او رزد یتینا فدیتی خامقات الیلی دی برد دپار د خاوندانو دا قل والله و خلق کل دابتیم بل دلیل اخلی الله رب عزت تراکری ہاری حسین مما عند وونا مما عنده وونا ہر چیز سردی پر علماء ذکر ان اول خلق الله الماء فخلق من النار والريح والظين الله رب عزت اول جب یہ اگے پیدا کی نوں گنے اور پیدا کے ہوا پیدا کا کئی دینے جوڑا کا من النار الجن الله رب عزت لیے اور نے پیدا دارن الله رب رزد من ریح الملائکه او کسن هوای او چلوله او آوان الله رب رزد پر پیدا که در این هوای شریف منتوین الله رب رزد دی حبون اجری خطا پیدا کن دین ازم علیه السلام پیدا که و دوا بولار ده ززمی که داتون سیزون دینا پیدا که یا اول خلقت ده هری اصیز حبون شویده یا هری اصیز مراد دین نطفه ده یا پیدا که اول تازه کهوله و من هم <سلم> پز باز دینا منیمشی اصولی چیزی علابتنی پخیطا باندی لکه مارل چی مزلکی پخیطا و من هم منیمشی باز دینه حغدی چیزی علا رجلینی پزو خوباندی لکه انسان مارغان او بازی دینا حغد دینا حغد زناوردی چیزی علا عربا پسلور خوباند <سلم> لکه الله فیداکی اللہ رب رزت حغد صور چفوخشی بی شکا اللہ فحریسی قدرت والا جی لقد انزلنا تاريخي سرعا لإجراء آيات مبجنات نارفنا خارف كروازي واضحي والله إذا كنت جاءت جفوغ شراء السراط المستقيم فقط رفض الارميغي بانده وقولنا وآيدي عملنا بالله ايمان روديهم كالله بانده وبالرسول وقفیغنبر رسول الله عليه وسلم وعطعنا تابداركم منغا ثم يتولى بعودي طريق منهم جودراد دينا من بعد ذلك رسول دينا وما أولئك او نبی را کسان مؤمنان ایمان والام و اذا دعوه لله و رسوله کلا چراب رلیش اللہ رب رزدتا پیغمبر دلائن دلائن دلائن دلائن دل پیغمبر تسلیتا لیا حکما بينهم دل پارا جفیسلوشی پمیزدوی کی اذا فریق منهم تلی وقت جو دلائن دلائن مورزونی راستون کی مطلبون کی و این یا کل لهم الحق و جریوی دیل را حجین فائده دنیا واجدی تا مزینین پا من لمن لباندی، به قلوب مرضون، ایا فجونو دیدی که مرض دی، امیرتابو یا یریگی، ایا شکی دی امیخافونا یا یریگ دی، این یحیف اللہ <سؤال> والیم <سؤال> و رسولو، با جزورم اللہ رب نزد بدی بانده پیغمبر دلن، بل اولائکو مظالمون، بل که دا کسانون دی ظالمان دی، اصل اکثر علماء ودایات، ها بشر منافق و یهودی تبارکیون، یهودي منافق تقولییی را دو نیدی علیه السلام <سؤال> تا ورته تقولییی ان محمد صلی اللہ علیہ السلام <سؤال> یحیف آلینا نیدی علیه سلام خوپمون من ظلم پی متزید ایشک و پیغمبر کن من ظلم پی اولن نیدی علیه سلام خوارکت اقبل حق پرکولو خودی وز جاته کولو نگبل حق بچی دو آغت بیور چو بلکده کسان فقلاء ظالمان بین انما کان قول المؤمنین یا نعمیش وی او او با ویناد مومینانو ذا ذو اللہ <سؤال> ہی کو څنګه ویناتې کله خرابېلې الله <سؤال> تا او پیغمبر د الله تعالی په اړه کی فیصله کی کومې دې کنه الله کتاب مې ویلې اسلام ته ریځو ځې فیصلو کې شي د همې دې کی اي یقولو ذا جوای بېنی او ریدی لمن و تعیدائکم غنا ولایکم ظالمون علیکم المتقون او دا کسان انګي کامیابی وما يتو الله ورسوله ويخشى الله ويتلقي فوعيكم الفائزون بهذوارہ کې د قطب القردبن او دیگر کې یو ځل امر رضی الله تعالیونه مرزي نبی مکتبلاړو یو تړې راغې او هوئ اشهد الله اله الا الله محمد رسول الله ذګواہی کوم الله نه بغیر بل اله نشي محمد صلى الله عليه وسلم امر الله تعالیونه فرمي ایا ایمان سو وجه که دیشه که تا دا ایمان دارو اغطان ورطه ای دا دا دا وجه که دیشه وجه دادا نو پا جیل گوما اما دیر اسمانی کتابونا وغیرمی کتی دیده یو جیلی یو قرآن شریف پیلو ماه آغاوری دا ما چه اوکتا نو دا طول پای کتابونا پایتا فلاساو دا طول انسان زندگی پا کرا جمع شیوا پا دی وجه ما ایمان دارو و ایتم آیات دید ومن رضي الله تعالى وصله إلى حياته بها وصلت فيه مشروبه من يطع الله في الفرائض ورسوله بالسنن ويحشى الله فيما مزى من عمره ويتقي فيما بقى من الله في الفرائض شاكل الله تعالى في السنة لفيغنبر تعالى بذارك هنفرقوك وَيَخْشَى اللّٰهَ دَعَاهُ نُجِرِي دُ فِي مَا مَضَى مِنْ عُمُرِهِ كَمْ كَذَبْتُ رِشْوِ زِنْدَگِي دَم وَيَتَّقِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ تَقْوَى يِ پیار کا کما چذې داسي زِنْدَگِي دَم دا. الْفَيْضُ بِرُزْ زِګرِي فَوْرَايِ کَوْمَلْ فائضُنْ وَفَائِزُ گِي مَنْ نَجَانَ النَارَ وَدَخَلَ الْجَنَّه كَمْ کړې چې جهنم نه بچو جنته انسان ثانياب او دا چې هذا هو عبدالله بن عباس بن عمنا قلوان هذا قصان دي واقسموا بالله جهب ايمانهم قصمون اخيب اللعبان فاخر قصمنا لين مرتهم كتيروكم كتيري كتيرو تنجحات غلطبان دي ليخرجنا خامقا دي امدي ويا نبي عليه الصلاة والسلام لا تقسموا قصمنا مخري سواعتم معروفا سواعتم معروفا تابداري معروفا من البخو سو مطلبه دیو سواعتم معروفا یا خطابی داری من الگا خکار دے ختمون خکار ندے یا مجاهد رحمت اللہ لی ذکر کری سواعتم معروفا قد ورفت سواعتو کن و ایل کذبو و تکذیب المعروف من کم الکذب من الاخلاص معروفا معنا قد ورفت سواعتو کن ساسو تابداری معروما پرشوی دا و ایل کذبا خطابی دارو جنی معروفا معنا تا سابیلاری معروف مېنم معروف وزم مرم معلومه ده هغه څوک درو قعدی کوي دیشک الله رب عزت خبردار دي په هغه کې تاسو عمل کوی اوایا نبی له سلام تا ویدارو کې ده الله تا ویدارو کې ده پیغمبر چې تاسو اورئ دی فیننم علیه ما حملا او سوي پیغمبره او سوي سچې بارکۍ یې عمل وکړي تاسو صدا د هغه خپلې چې عمل کوي بارکۍ یې کوي اتاو جو تاوی لاو کرے اللہ دے پیغمبر تاو تے لار دیانگی پیش دے پیغمبر مندی مگر رسول خدا ران کہ شریف تی اسلام بے شرط واہ کرے اللہ کشان طلائی ایمان راولے اساسنا عامل الصالحات او نے عمل کی لا في فی الارض تمام قاتلی فوجوم دی لرا پجے قوم دی لرا پجے کہ خلافت اور قوم دی طرز میں کہ تمام تخلف من قبلہم اکسی خلافت ورکلو جان نشین کی ورکولی منگا هاگ کسان من قبل امتیمت کردی نو اصل خلافت داد مسلمان حق دی مشری داد مسلمان حق دی دین اسلام دیده پاره یا مکمند داده که حیاتی دی او دیده پاره گرم سیل کدیم دا که کتابون دا کن دا خویلی کی کتاب الخضایی او دانو کتابونه فیصله بسنگ که تازی بسنگوی خازی بپاره شریت سنگ دی شهایت بسنگو که شهایت ب في الحلقة السلامية تتعلم عن المسلمين وخلافات يتصحي باسعي داد دا مسلمان حق وليوما كانن لهم بينهم وليوما او وخدرت بوركم يأكلت بكم دي لرافة دين دي آغا إرتضالهم شغرا كويشوه دا فارده دي وليوما دي لانهم بدل بكم دي لرا من بعد خوفهم امنا رسول يرنا امن يا عبدون نيله وشرفون بي شيئا عبادت کونکی بوی دی زمان شک بنا که ما تر زربر او جا کفر و قورو سلو لذینا قضا کفان هم دی فاسقان دی ومن کفر بعد ذالکا حسوی خازنو انو جوائر و قرآن لکر کلی دی اکتر مفسرین وی من کفر آبی آز النعمت و جادو بی آ الذینا قتلو اسمان رضی اللہ تعالی هم دانا خلقو چاگی دی اسلام اسلامی خلافت لذینا شدو و کفری आखले कूजी उस्मान رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرے ودین رو صندوقا دے خلافات رائے شروع ہوئے۔ کہلے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید تھے ایا مسلماناں حکومت اعلی نے رو چھوٹے وقت قائم پاتنی شروع۔ انہیں خلافات دے زیارت چھن۔ واقیم الصلاۃ اور پابندی کوئی نماز اور کوئی زکات اور پابندی کوئی دین علیہ السلام لعلکم ترحمون بذکارہ کہ پتہ سرا مو کیشی ضمان نکوا مو جنینا کلهار دی یا خدای دې په ټول ول یا تاسو دې له دالانه پزمه کې او دې دې اور دې اور دې راتلو یا یول دین امنو اے ای ایمان والو میاثابکم الذین نجحا در اجازه دې غاړی تاسو نه کسان ملکه ایمانو کوم تیمارکان دې خلاصو تاسو ولینا کسان مراد ولا مانو دې حاکسان لم یبلو علم جن دې رسې من کومث سناطرلاته مراتیم فدرې وخت و من قبل من قبل سرلا فجري مخکې د منز د سهار نهحينا ته جوونه پیا کوم او ها و ته جاونه پیا کوم چې کېږي تاسوجان تاسو من ضره د غ نه انظارمانز مخکې خوب و دیپې وختې زو نه را معلو مدله سرته سنګه حال کي اگر کلام الہی <سؤال> مانو غیر دیدا بهون میزی دین و اینت ظاونا سیاوا کومین از وحیدتی او بھا وقت کی کی دیتا جو جمع تاسمین وحیدتی بغیر مینا غمی وقت یار تا کپے بغیر اس آرام کی خوب کی تو پدی وقت کی مگر کماشمان دي کیا کرے دینزی درے من بعد صلات لشائی رسو دمانزه دماستنا ما کماشمان کو دی پدی وقت کی بن دی ابھی اجازت واری اذلئے نبات رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ترک الناس علی عمل الثلاث آیات خلق در آیات من عمل کرے دی یو آیات سے ته یہ بیان سماتے ذکر کہ ان اکرمہ کو من اللہ اقاکم اللہ رب یظفر مے دی تا سنہ اللہ رب ذکنی باندھ پر جگہ خلق تقوا دار خلی دی خلق کو یہ کہ یوم آخرت تجری دی عزت منوی تقوا دار عمل کرے دل دي جلا رب عزت کوم دي وظیفت وکم کړې او دریم نمبر دا آیا ده عبد الله بن ابال کي خلقو په دي باندې عمل کولې خلې دي خلق او عمل دا یو خو حالانباليږي کوم دي نوثر باندې هم شمال الگ او دامن روټو کې بیا خلقو ګرهږي تر خلکو یې دما چې ماینو پرادت دي ما ژوندۍ عادت دې موږ کله باندې ش مزه بليڅ نه حالانباليګ اسلامي عزت پر وړاندې د اسلامي عزت نور کی دا غری وقتونه دي که په پېټې معصومم دي نه هغه بچا کنه دي دا مانګه نه مخکي چې غرمې ټیم او دریم نمبر د ماستن ما رس کومه شو دي چې کومې څه چې د پښتې کې وي چې کوئی دي ضرورت ونی دي پته نه لګي هغه څنګه هalke پرتی دي اکثر سره خو غواره کوي چې څه غری دي د حرام دې ਵਿਚارامن سره وي صلات دا غری وختونه دي په دې چالو لنګ ثاني کوم جنان علیکم نی چه پتا <سؤال> سناندی ولا علی ابن قدیمی منا غنا غنا علیکم ذکر علیکم پتا غنا نی چه وجا کته ماشم تاذر نه خدیم زاده قدیمی منا میلوی زکه کی سماکین غرمه پټین کیو کار وکړل لریږي کله اور ش غرمه کې ووره ورونه پڅنه اور وپار نیچه ما دیگر مقام کې ووره پکړیستې وی غرمه کې نیږي دارام او ده خو ټیم دوی بلکله ته غرمه کې لریږي نو څه نه ګرتاوري ما ماشوم پ روانکرې تا د پهې باې سوظې لاږي پقا د ماشومته چا د و خ ماشم جا کا ورته د درې وختو ک چا که مز پ تا ک او کم کوم چې بحر ووروا غ روړگوو یا آواازو به ما ې رویدي اود جا خپور پې درې وااپ عیکم دیې م ک راون ک پ تاو به تاز پهغازوان دی مداری کو ی دوفو کوم خدم خدمتهامقا راي ماشوم سړ کار دپارېږ امداوارنګي بيان ي الله رب العزت او سياطينه الله بوها او حكمت والا ذات دي ويله بلا غلط falo او کرا جوړتيږي ماجومان اغه بولور ته منكم الفلناتا سنا بلوتا بل يتاجو بس پکاري تي دي اجازه غوري کنا تا جن لذينا لکه تي جا او خلوا غتانو من قبل يم ديمسل ديني دي ونګا مخلوق قرنګي ياد وایور وغیرہ وړو جدازي کي عمداه تي بحي الله <سؤال> رب النساء <سؤال> و الله عليم حكيم الله رب يجبوها او يتمنى زادين والقواعد من النساء اللاتي او ها غناتي و ديغاني د زهاه جنانو نه لا يرجن منكحن يومه زاد دي د نکاح فلي صالحين عن جناحن مش تي پدي پدي گنا ا ځوانایا به غ نه دا چې کې ددي جاې پلوې خپل غیرره متبرېزیاتې دي زینه چېېپه دوول کې دي خپل زینت للو خپل خ ل وه س ینا خیر الله خو نه دا چې نانو چې د دینا نوغ او بهترې دي دپه ددي ان هغهګړي چا هغه بیر کوې ت بوده شوي ده یا هغه زنانه چې هغه نقاچې نوور خ سته ومونهګړي شوه ما هغه خپل پیار او نمرات مراد خدای دی چې کولول دي دا نکه یامي یامي خو به ار نیسنه شي خو پیار مراد خدای دی چې پرونه برکات اذر وغیرہ هغه کې دي چې بیا دې پاګی باندې ګناه نشته دی او ايصا صاف ابن خير الله لنا کذاب لري جانې پر دې دا غمبیر غورو دکره الله رب عزت پوها حکمت والا ذات دی لیسا علالاما حرج لیسا علالاما نسته پرونډامي حرجی څه څنګه ولا علی الاراجین فقو باندې څه څنګه ولا على المريض الحرج اللي بيمرض تنكنا ولا على ان فيكم توصلتوا دانو غاندي تا کوجو دې يو دې پون دا یو غي تاسو دې ګورون او غيو دې ها بايكم يا دې او غيو ته یار کورونو د ثوریا متصنا امانکم د ناماغان ستور متصنا او بووت یم مدکم یار کورونو د ثوریا متصنا ما سپو دکم د پلاو طرف اترور دان مانیت اما فیلیتی او بووت ای اخبارکم یار کورونا حوالکم د ناماغان ستصنا او بووت خالاحتکم یار کورونو د ما دیګر او ستصنا د ثوریا متصنا حالا ها اترور د امور طرف هاو ما ملکون مفاتحه و جهانات مالکانی تاگه کنجان و چهدیان و زهاغی یو پور ده تا تا هاوالشوه تا ولید سوکلاری که مشری تا تا هاوالشوه ده با غیرم خوراق بولیشی او صدیقی کن یاد ملگی ده تا سردوز ده پورت تا سونا تا سو خوراق بولیشی لیتا علیکم جناحون نیش دیه پا تا سوانی گنا انتا او اشتا تن تا عبدالعباس په قطار او زه ها سره د یو رئیس بولې قام له تحرکون یا کول راجل وحده فرغتهم دا خلق او هغه کړي ناوي کړي مونږ په نه ګورې او کېدې یاواله فراتقي خو هغه فراتقي هغه به نه غنه هغه وګړي دا من د دا خبره نيته کړي ځوانونه تاسو هغه کې د یاواله فراتقي ځوانو ګرځي ځلاون به دې اجازه ورکړي ترې دغه حدیث په ریښتینې هغه د فراغ ځان لکه هغه د ځان د په راکوتي د بسړې او د یو راکې نه یو د فراغ دی چې او ګسترې دي ان تاسو دې ځینې ځغارې مخی ذکر دي یوږې خراکه په دې کې برکت هم زیات دي او په دې خراکه په فائدو هم زیات ده چې ځای کېږي نه بلکې چې یوږې خراکه په دې کې آداب دا ذکر دي د یوږې خراکه کوم کسامه وکاله فورات یو شانتی دی چې فورات دودای دوداو وغویا د ماخې فوراکه درېجې سامخه تاغه نشته وی بل فورات دې ټل کې ملوغه ګل لازم او ټول لوغه کې نه وې اګادېس کې چازیزه د تعلیمي کمېدي سمشقات کې لري په دې نیوی علي الصلات والسلام سره د محمدي الله تعالی پر کټېږي شو هغه ناس په وقانه یوه د دې په څېښې صحفته لا غلا دې په اګادېس د ماخې هغه ټول لوغه نے بھی علی تراث و تناور کو قلم میں لکھیا تن ملا وقو بكل يمينك وقت مما يديجا بچا بسم اللہ ویا تم جتا ترمی زی فراق بھی یہاں فراق کا یوتو لکلاس میں وہاں ماذدا جی سارے قلم خط قراتیں یوتو لکلاس میں بل ادب علماء جی گے کل یوتو فراق بھی یوتو چیزو عام مثال پر توڑ دے گرو اونچا ہے سارے ودینے کی جو کول گرو دا جنې عمده چې څنګه راغلي دغه لاګې نه فراکه یا گجری و غیره په مثال په تور په یا روټي کنه چې پوری یو روټي پلال کیږي دموځه د پیېمه دی او حالت یې ځان ځان اسکراج اجازه سنجی گاز پوری تاسو سلم علی ان تصبم والسلام وی تاسو الان تصبم پر ځای استاد یې ملگر استادو یا موږ سمراه د نامای پليځه کې مراتب نو مساجد دي اگر څنګه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کیږي ځکه اعتراض د مخکين د کورون ذکرو شي چې کور دې تصلم علی سلام وی او ځل ته بیا سلام ذکر راځي یو قول عبد الله بن عباس جمعته دې، جماعت کې دې سلام ويا، هرکه جماعت لاړی تسوب نشته د علماوی کوم کې روایت کراځي هغه کړئ دې السلام علينا ورحمت الله وبركاته. السلام عليكم، په السلام علينا او دې یوازې جماعت په سلامتی ويشي. دغه ترې کې ما سلامتی، جماعت په سلام علماوی دی کوشش کې چې کل سلامتی، نو یې پوری په خلک په عبادت کې او اودې السلام اجلو اودې دې السلام کول خلکو توجه ګرځوډ کېدلې مودې دې السلام نه اچي یا کله سلام اچي رو سلام دی وایي شاید نو خلک وایي حاوی ورته جواب ورکي چې نور عبادت ګرځوډ نشي نبی عليه السلام په واره سلام به چې لختې کې د لسلام اچو لکه دا سره کې جرمه دې سلام وایي چې ځینې موږ هم زم دې نه غلط شي هریا کاری د خلکو دما ته خیال دا دې تلګې سره والسلام نه اټول کې چې زړه خپل د یادوبشي یا هغه ټول عبادت کلاګاو مخه دې ذکر سلام په خطر ځنه وایې که نو پرو سلاموال چوا پنځي ملګری خلک کم نازل اجازه په سلاموال چوا چې دې دې چې ټول خلک نواسلي مکه اجازه بیا سلامات او دث الصلات بیا سلامات چوان چې نورو مزیدارو په عبادت فرقانه شي جېم کولای د هدایت او غیر دې نڅې کې د خپل قوم ذکر او د پریپورټن چې نه هغه د دې کوم سلام اچي دا سلام به په شپه دې مين هند الله طرف د الله نه برکت او پاک هم دا رنگ بیان بیان الله رب الحزت او حياتنا دې لپاره چې تاسو د عقلنا کار وقلي یقینا مؤمنان حق ته باندې ایمان اوري په الله پیغمبر د و اذا كانوا مع ولا امر جامع او کلا جيد بصراف يو كار جامع د مکی مراد كتول بكي يوزيدي لم يذهبون ذي حتى ترده كوري يسا دنهو غوتي جرد اغواري تبطير شو كاني ذكر كري علما ذكر كي في كل أمر مجتمعاني المسلمون والمعلمان لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بحزن هرها غكار كي باتشاهده مشهر ده ذكي للاكي وغيره مشهر ده جو كور مشتركة كال دهنو كي فايدة كي مشتري شو سعي وطنة تراغي نزي ترسو كي لاغه مشهر ني اجازت ني او دی یاد ناندي ولموځي کار کې نظام هم دغه مطلب د استاد او د شاګرد دنده کله یوه ځکه چې استاد لا جاي ور سره یوه ځکه یو کار کوي لا جايي شاګردان جماعت واغره کې کار دی ورزې کې کار دی نه چې نو کار کوي لا جايي چې نه د پېټین او باز دې تی نه تپتي بلکې کم څنګه چې دغه په اړه لیکو چې کار پیدا شي یا کو تر اخینې لپاره چې ټول کار وکړي قانوني ضرورتونه ولا مې دیاله شي یی کین کسان چې اجازه وایي ځانه دا یو کسان دی ایمان او دی پالاو په پیغمبر پر پیداستا د نوکا سکلیا چی جګواړي پارا د بازی کارونو تا زن منشیت مینوم اجازه تور کلا حاجت دغه کجې ستاده بنا واصاخه له الله او غنا ور دي له لهنه به شکل الله رب رضت بكن که مهربان ذات دی لا تجالو دعاء الرسول مگر زوی بلنه د پیغمبر وین کوم ته تاسو کې د دعا ای بعض کوم دازه خښانه بری نصاری دی وازه دا مطلب ای دا یو مطلب علماء داوي د پیغمبر بلنه دخول او قیوشانه کوم ګرځوي پیغمبر په جاسی आवाज نه کوي څنګه چې څنمس کی یو بلته आवाज کوي کم از کم پیغمبر دا د ځخ په سره आवाज کوي او دی یاد نه لرم علماء دې درکړي د او وان ترا فلا رو دي ته معلومات څالت به په امو خال کو په نن نیولې دی او بلته به په امو باندې نیولې دي دین قول ده لاته یاد او دوه رسول پیغمبر وینا مګر دوی په شان وینا د بعض تاسو یعنی خو مې څه څنګه یو بل دا چې عزت موږ خو پهخه کې عزت موږ ته خبره نه ده د نبي خبر ځا چې بنګرې وي د السلام رسول نام خبر وقاله خاصه احترام عزت د نبي رسول نام خبر ختم مې چې یو بل خبرې تادي عالم اللہ الذین تحسیص رفو حج اللہ معلوم دلات ہاں غکستان يتسللون منکم تخویئی نپوٹ پرساسونان لوادہ زیدہ پتی دلوتان زیدہ پناکی دلوتان فلیحضر اللہ الذین تسعودی ریجی ہاں غکستان یخالفون عن عمری مخالفت کی جہو کم لسنت نیبی علیہ السلام ان تصیبهم فتنتون تاکہ ابرت تکری تا عذاب تین دنیا کی او یو صیبه هم عذابون یا به او رسی که دیت عذاب کرنا که انتو صیبه هم فتنتون مراد و جاید رحمت اللہ بلا اون که دنیا و نبی علیہ السلام دکارن مخالفت کې دنیا که هم اللہ سے مصیفت در طرق دی او آخرت عذاب هم رسي دے اللہ تا تا عذاب که رسی دنبی علیہ السلام در طریقین خلاف کولی ونیا که انسان دفتن انسوس تزاگانی ملادی دی یوم قبلانی مییری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کی ی صالحین کوم را جوہر و وحید کیتاب کی حالات کیلا کا انثما کی ذمہگی نبی علیہ السلام فرمائیں تاسو سری واه راکئ چې ود اسما ته مت وی چیرې دې تي وګه پدې چمن روان دا ادب دی یو کله نبی علیہ السلام دا <سلام> خبر اوریدلی و او هغه سے پريطی خدا <سلام> باد سره <سلام> یا سنت پیروی باندې پینځه کیږي دې کې څلونو علیه دا غیرا چې یو جریلا لاغه غره وروه ټول تنفسیش ورڅ ته شي وا پسې چې وا پسې دې ته موږ کې رواني دا به اوکان راوالو کې راشه مرګی شو مر چې مړې څن دا غره زار راغوخلي او کې نه دلروم شي د دې نه دې سناند سنت کې لیاځونه پاتې نبی عليه الصلاه والسلام حدیث دې دې سناند فرمای دغه قضاء حکم منه کله چې تاسو کې او څنګه په میرا پاتې ده نو پلا یې منه او په انائ دغه په خلاص فروخي کې د نور ورخه ده لکه خلاي د عين عبادت کې ده وو دا معلومه د دې کوم به شپه یې ده په تاسو چې کومه رابطه لاسونه مې دی وینې دي لای او لوبي او غیره کې دې لاس نو وخت ته کې یو کس نړیری اسلام د عزیز اویدو امید سره لوي خګره کو نه چې سلام علیکم نه لګي زمو کوم دیږي دا خارجيته کو تلېږي چې زمو لاس کوم دې شپه یې او ترې انده لاسونه ورخه ته ودکه چې په ثوبه راځه والله چې ټول نړۍ د غندګی نه د لاس غندشيو مې عليه السلام په خپل پاپه کې ډېرې فېديږي چې کوم الله رب عزت مې عليه السلام خپل دی او نړی زموږ د خلکو ته وایم کړی مې عليه السلام ابو داود شریف پاښه باندې روایت راځي مې عليه السلام اوه چې خلک مسلمانان چې مې عليه السلام دی په وړاندې اوک پتاسو څسو د شپې کې بهار مونږه نبی رسول الله خبر ورکړو په وای سره جواب راځي څنګه ذل وغیر راځي یو څو موږ مسلمانان ته وی کرام بالله دې ایمان راوړو نو په نړۍ کې اسلام روغ دا په څېر هغه راځه تر منځل کوينه حنين نبی رسول الله دې خبر شاله ونتابه مش په بهار راوځي دي حدیث راځي اوا تناغا تر دې پوري چې تاسو یې کبیره کوم غرو نو لږ او دی په دې حال کې وپاتل چې نبی عربي صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی کار کتاب په ایمان باندې مستوی ټول ایمان نه مخدوم کیږي مشګر شریف کې دې ووایه نبی عربي صلی الله علیه وسلم فرمایي یره دا دا ان يحب لله رسول الله او کما قال الله به انسان سر فشان خرجي به ایمان نه مخته موځي بلکې ایمان کې اقتدار شوی مشګر شریف په هاشي باندې او بعد هله سره اعمال امور دا یو عالم او حق د حدیث ویلو هغه ایمان په خپل کتاب ته نه مخې مڅیږي تر دې چې الله ربه دې دنیا کې دا هغه شکل نه کله خريته دا به حدیث او میراث چې بده نه ناس ځان ته په پرده لګولې و یو راته طالبان یو تاریخ دی چې ذات یې جرات او وخت ته ماږي جنګ راځي چې د تاسو د دیدار په وخت کې څنګه مسلمان دې د څنګه پېبول دا چې به نه ژوند کې ته د دا خبرونه کی دا وایي په ماده له دې سره نه تر په حدیثو الله دنیا کې ماته دا عذاب راشي چې نه دې سنت طریقې نه خلاف دنیا کې الله دنیا کی یا مرو تی تا پاه ته عذاب باندې علی نری الله حماک السماوات خبردار دې الله او سابې دا دې ټول هغه څه چې تاسو مرونه وکړي ا دی عالمو تنبیه طرفو الله رب د ما ټولې په حاله باندې چې تاسو پای کې کارونه کتابوبه واپس دی الله تعالی خبر صبر کو دی لرا په او تباندی چې دې کولو والله له کل شی او الله رب د رب پارې ځم نه بسم الله الرحمن الرحیم سوره الفرقان مکی سوره دی ترتیبا تنزشتم مزولان دیاری نازل شوه لیروس تو دی او مخی دی صورتی فاطر نا سور فرقان مکی صورت ترتیبا نیوزیلند دو څلور وختمن بیارید بعد الیاسین قبل القاطره اسمیرا به صدا ديال الله مون کې رڼا راولي کوجری د قران کرن امون د شاعرانو په سر سری خبرې کوون کې مجوري معنوی ربته مکه صورت کې اصلاح د معاشري اوښه اراد د فهش او اصلاح د معاشرین د دې ضرورت د اصلاح د عقیدې کی معاشره د په هیڅ واکړي طرف تم لغزو جو خیال وکه دारण مس کې صورت کې قرآنی شریعت طرف ته ترغیب او نو پرې صورتتې م اولکوم ترغیف پر راېشري طرف ته دارن مخکې صورت تر س کې د نو اسلام لا ت دعاء الرسول بین کومته دوعاه بعض کومه نو پهې صورتت کې په نوب اسلام اعتازونه به ک کی ذکر دا قران نصي صورت کې ذکر د قران شريفم سنتي ذات کیو ولقد انزلنا اليك مايات مبينات نو سوي صورت کې شپود نبی عليه السلام چې قیامت ورز ذل امهت نو وتي و قل امهت تباركي چې قراني شريف نمبر 27 کې آیات نمبر تیز که امتیازات سورت سورت ممتازه پا آیات نمبر چونه به انسان فکر تم نصبه یه دفلار و یه دخل طرف طرگنه نصبه و سهره دارم سورت بابن نمبریت که ذکر به جهاز کدیر شوی خلاصه دی سورت درت کې د نه په شرک په برکات او ذکر دنا کاټیدو اربعو مرارن او ای ترازا د مسلمکین او رسالت د نبی علی السلام اورت شرک اعتقادی او آخر کې او صاف المؤمنین وجع تثمیه دی سورت اول آیات کې نزل الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم روکو پینداد سنند اللہ آمان مغربانی کرداد پر آلی گرداد قرآن و پر پیغمبر و پر ذکر قولداد دارائنه توضیز خصوصي مه رباني کوي ها چاواني چا دې نه کې ترانه تي باندې په قول قراني کې دي تابع دي او سب د مؤمنانو ورته نصیب ته سبارك اللذین نزل الفوقان آل علی برکت دې چې اون کې ها غزاد برکت ان شاء الله په دې باندې تفصیل انداز نو که راځو فریضه وګورو خو لکه نو وخت لګ دی من سلا په فریضه ستنن داسې په برکت ته ژوند کې هغه ځا ته نه ذل قران را لګړي قران شریف قران شریف قران دانم به قران شریف وایي نکته ذکر کړی لاند نو یا پروپو بین ان اکचुअल باتري هغه باطل کې قران شریف پر کې دیم ول ودا و زلال هدایت او گمراهي کې قران شریف پر کې دیم ول غي داږي اونی الهاري کې قراني شريف پر کې ثلورم والحرام حلال ول حرام حلال ول حرام کې قراني شريف پر کړی دي والي ګره په مندخل وامي دي د پاره چې شي نه پاره د مخلوقات یې اونکي الذی لهوموک السماوات ول الارض الله غزا چې angle اختیارات داس موږ دزم کې دي نه دی نیول زیه امیشه د الله له شریک په واته چات کی او پیدا کړي دي هر یوسی پاندا د کړي پاندا د کول سره واتخذو من دون الله آلهه زجر بشری می ولی دی سبحان الله نا نور الها می شي پلا کوله سیس او دي دا دا دی پپلا پلا کلیشي وی اختیارن لري د خپل ځان غطارا د جره لري کولونه د فیدی رسول او نه اختیارمن نو تم د مرګ یم لري کولو ولا حیاتنه د جن یم د جن ویل با کسانو چې کاشرونه رونو ده ده قرآن شریف ایلا ایت مگر دروغ د ده جو کلی ده ده ایتراف سنویر اسلام په قرآن شریف دوانو. او امداد که پا ده بانده دی و قوم دا قرصه نو سکندات که جواب. تحکیم سراه و اتلوه کدی پا ظلم و پا دروغ سرام او ویل با دی چې د ده پا قانون ده اکتا تباها چیلی گی ده حاغی لارام. وازالهprincipa dewani sabaw dega polangala aw li jawab pasang dele lekhinde wa ya gale gre de larang haza tikwi ge photo pasmani aw pasmata besh ka Allah go kunche mehruban de qalu ma li haza rasul dre me taraw wel bari si de pegham bar la ra ki khuri qara aw او یل قائل ی کنج ی اور دیشه خزانه ی اسی د پارغه ده ب ته و را کی د آهن و زالیمانو تاسو تاګیداری نه کوی مگر د سلیم مشهورہ چې سپیشوی علی ونی او ګوراس ترنجی باندې دي تعالنه می څرنه یې بدز طلایت ستی اون سویلا فساقت نه دیدناری سویله امنصوری کله تا حفی طلایت ستی اون سویلا پزلو په دې گمراه کېل په طاقت نه لري څه دی را د لاري نه لېتواږي سوي دري ترڅم تبارک الله دې به د شروع کړي برکت د چونکو حق ده ان شاء الله په منځه عزت کړم خلای چې فوق شي یار لا کاجر سیګل مزید په منځه مو زری جلتا توبه ګرځي تعالی را غره د بينا باغونه ک روان به اعلان ځانې میرونه توبه ګرځي تعالی را خو سورا باندې محللات دجر بلکی دی نسبت دا روکره پا قیامت باندی او تیار کریمونگا دپار ده ها وچان نسبت دا روکره پا قیامت باندی سایی را ارگرم که زها را ها توم کلی چونی دی جانم لرا من مکان بایدی دا زیل رینا سمیعو لها تغییوزا وو بری دی لرا غفتا وزی سیرا و شنگار یا حانی دل داغی دا غفتی نحواز و کو منها کلیت غرزول شدی دادینا دی فا کې مکانن دوی یتان هغه ځېطان کې مکانن ځېګن څومره پې تاک دېری دې بلې دې تپیندي نګې له سنان فمی جاننه دې لپاره دې مرته یې له څنګه چې سره میخ دېوال ته ورڅښوي نو څومره پزور تر دې د میخ دېوال جوړ منډلې کېږي د تصوير جاننن کې پزور باندې ورمنډلې کېږي مقرلنا دا لې چې وي ګوي داونه نه لکه توورا ګړې وې په دې ورارت دی شي لاته دوول یو ما توګور هم ملي حالاقت جو زلی مه واړي حالاقت یو زل او واړي حالاکت بر وایه نبیسلام عظ په خیرون ده غوره دي یا جننتته همش ي هاا چې وااض کوي شانو طره د پاه دوي بلت ووي م او زی ررجبي نخ د پاره ددي حتهبي په کې ددي پوخه شي په چې به همی شووي دا طرف صاحب انوادا مسيره جي اغي وقت پوس کي لشي پاور زندي جي راجي ما وکو مون دي او ها تو کي دي هي عبادت جي مندو نلائي سوا د الله نا مدارقي كل ملائکہ انچه عليه السلام وزر عليه السلام وغيرهم اڪا ملائك الملتي اساري سلام وزر عليه السلام ديني راونور جي عبادت کولو سوا د الله او با قومي الله اي تاسو گمراه ڪري بندگان جما چدا دي هم غم د یاددي پخپلهګمراه او و بهدي پارې د تا لا راې الله ماکانه ل ماکانه یم بغله نه نو منې مونه را یا نه د منبان نهخ ده دوي ته مونګ دوي کا جواب تان اوا من او یا نور ملران بل کتاب پیدا ورکدي او پلاانو ددي ته حتی نسو زکران تربیه پوری شیر که دیستا یا دیا کتاب استا اولی قوم بورا یا قوم حلاک بور بنا دلیو نعبا سبتی حلاک پساشی سران نسبت دروگو که تاسو تاسو جتاسو وی پساکت بنیلوی تاسو فقدر کذبو کم پساشی سران تا جن کوشی تاسو تاسو جتاسو وی امیگانو بندگان تاسو دروگ جن کو او نسبت دروگو تاسو غلطی خبر کوئی و طاقت دنيتا زو څور څنګه داولو ورانه ترانه دنده کوولو جزاب ځان نوال ویه بچ کیته ځان و مې یظلم منکم چا چې ظلم کو تاسو نه ظلم نه مراد روح دو دو معنی کو وما دي تر کې او مې یک پر منکم و يو بدمن د لله و يا بدمن د لله د دې موک مانکو پر وکلا نه بغه دو ځای عبادت وک او عذاب درنه او نه د دې ګریم مې ما خوړو کهدي خورار کوو دللب بازارونو کېز کي ترلو سنګه پې عمل دی خوراکفري بازار کې ي جواب دکه د مخ دی سنا وجه نه با کوم دی بعض امتحنا ګزو مون بعض سانا د پا د بعض امتحان دا د الله رابل دماللار امتحان کې دی غریامتحانزارو ستي د غ امتحان دی په دې غریبارسه ووررکې یا کوې دا عالم امتحان کرے جائلو تا بیان کری یا نکی دا جائل امتحان کرے دا عالم نسو ذکرہ کئی یا نکی تا کن امتحان آجی اتصویرون ایتاو صور کوئی اتصویرون جوارو قرآن جکر کری اس سے خامدر تا فمارد امار سرعی نفسیرو صورو کی او دیر اب سالی دنکے وقال اللہ بینا اللہ یرکیون لقاءنا دا سلورم اکراز ویل باک اتصانو چکاکی امید لقاءنا دا ملاقات واللّٰه نغا دی قومانی او ناراض پنه یا امینو موږ رب زمونږ الله رب عزت پرمې تاجی کرا ته قبر اوګری په جنوں خل نو څنو خلکه نافرمانی کا تر کې شو کا سر کې شو یا کارز باندې یو ر او نل ملائکتا جوګ وینې دی پرشتي لاغشرا یوم دین دی زیره پدا ورځ باندې وپال د مجرمانو ويقولون حجرم مجور ويقولنا ويردي حجرا مهجورا بني بنشوي يعقاظر وكذااظربان تشويمكن راكيتي يا الملائكه مراد ملائكه العذاب او حجرا مهجورا ما انا اي منام منكم البكره من عن طالب نزيره بنشوي دي وي بابان بشوي بشوي بشوي ماذا طالب نزيره بنشوي توسبس قسم جن ميدر كيف دي وقدمنا الى ما عامل من عمل روان دیوکو مونگا دا غسنا چیز عمل کرده این معمولی اونده هم. یا که دیویم کرده دیو بس با گرجو مونگی لرا حبا ام منبطا او بار علوتون که حبا ام منبطا ایو قول او دا ایتی سبنی او یہ زرات عند تلوی شمسی. دا اغز زرات دویلی که کلی جلانور راخی دا معمولی معمولی زرات دویلی که تا قفی ومونگا عملو گردن. دریم کوله اته کې ماته دوه ریاح من اتراق ماته دوه ریاح من اتراق دا هوا چې کوم خاور او سیپی دې ته اوا مو کړا ویل دي نه هیڅ د دې ته د پات نشي دریم کول دې اور هغه لندې کې دی نه بل اور بلکې د قفار عمل کې نه دي په هیڅ توګه وړ نه په تقدر او قیمت دی نه قفار د عمل دی ځوانان د جنت په د او روز باندې متخیرن ورلې متقررند د او دلونه اور دې خست دومی متیلا جارام کنه دا روز باندې د شقه السماء جوج یسمان به غمامه کشند د رزی یعنی کله غمامه یمسل غمامه او راو را به شی پرې کې دلو سره دا چې هغه ښه پدا ورځ باندې ښه د الله د ویج مېروغان زاد دی او وی با د اورښت کا کرو غانځي سبتم و يا ما يا از ظالم على يي يقول يا ليتني رسول سبيلًا د یاد باندې علما او واقع د عقبه میو نید ذکر کړی دا د سردارو ندبا اکثر کې کړ سفر راغو له سفر بهو د وروټي کوله هغه نو کې دا لیلي خلک دا فکر راو خپل یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه تم په دې دعوت نو یې رات نا مته په نه درزم ترڅو چې تا ایمان نیو راوړي زه بیا ستو نه درزم دا هتين الله محمد رسول الله صلی الله علیه دی څنګه راغې دوی نور ته معلومات دوشو مخوبه ني موي د نوجه نمندان خوافه کو ورته وی ورې قفي چې پخوا پديما چې تاسو مړه غوي چې خير دنو د تعالو چې څه وی غره راغونډ کړی او تاسو ته نه ویل چې له هغه څخه چې څه چې څه وی غره واخلي وی ورته څه معلوم نه زمو خلې کارونه خپل مقصد میمته وي څه دې بیا یناد اوري وی مافه منځ کراوره تاسو زمو ورغیرت معلوم ندي کله چې مونږ ته یوتي دعوت وغیرہ ورته مونږ دا خبري بیا اوري ناغي دینوستر اوټي ان اخرین چیزو ته مسلمان کیته کلیموه د نو جو دیو مسلمان شونه ورته انساز ځکیم دعوه ترې مینه شې خو بینوې نوې د فزیکین مینه مې شې هغه خرټی نه راو ستاسو خبرې وې خزه زبسته خبره الهونه ما حضرتن عل راضی شې ماعوذ بالله من ذلک کلا چې ته غیر اسلام ته مغوانتي کنه دې زبوه ما نیم کتي از زنام الگرو زبانه خوشاله شې اخیر دا دضبط اوغمه نی موید کدی باندې راضی شو داې خبره باندې الله رب عزت ها واقع ته اشاره کړي تا ورغاني جن بلغای ظالمان علی یده فلازم القلوب وی با یا لیست متقاصو مع رسول سیلا حयरمان دی حیاخذ دی کینی ولوی ما د پیغمبر تنا سیلا لارې نه لار ته ما د پیغمبر تابع داری کړي وي یا وی لتا لیتنی لم حق فلن ایا مرانه اوڅه مالا <سؤال> چې نیوی نیولې ما پولانن خلیله لانی لرا په دوت پیغامي یا خو دی او یې نه ویه چې هغه دې ورته او ځکه چې موږ به نه اقري دغه پښتانه وی چې په کومه ناراضی نه موږ د ناراضی ودي وجه نه وینم نه دا وجه یا خپلان دی وجه یې و چې هر یو تان چې غیر الله <سؤال> بل څوک د پیغمبر په تعبداری چې نور نه وي کاش ما د تعبداری نه نوچی نوی مینی بولی فلانی درا پا دستی لقد ازولنی یا نیر ذکری با دیز جانی، سره درا گمریک خطیق مالو الله اللہ دو ذکریاد کتابنا، روسو آغنا چراغ ماتام، وکان شیطان ولی انسانی قزولا، او دی شیطان دفع انسان رسوا که اونکین، شیطان خور کارون اندق دی جنسان بسو ترکیز درا رسوا که وی شرمید، وقال الرسولو یاربه انا قوم اتخذو هذا القرآن محجورا وقال الرسولو او بوئی نبی علیہ السلام یاربه اے ربا زمان انا قوم اتخذو هذا القرآن محجورا لیکن قوم زمان ولو قرآن شریف لگا پری خودون که نبی علیہ السلام دا اعتراض دا شکوا دا با قیامت قرآن بانده که قیامت حاغا ورزا لا ظلم اليوم قرآن شریف لی فارز ظلم نکه گی دربار عاقد الله رب العزت دی شکایت دايرون کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی عدالت د قیامت ورځ غوي او د حاضر میدان دی و مجرم او مزین آمده علیه د ظالم کافر فاسق نافرمان انسان دی وی د مېری اسلام کله به شکایت دايرې کی الله رب العزت به فیصله او هاتل پی دا الله رب الازاد کتاب شویدان وای وا پی اندروارو زما د کینن کوم زمان یو له قرانی شریف لرا ماجور پی خودی ماجور ست وی لیکي کی پی خودی کی ستر اجران القرانی ک قوله تعالی والغالب الى انكم تغلبون کیا امین څه د دې سیاست قلوبه چی نبی علیه السلام شریف بیلو و کفارو بیل پده وقت کی شور که وی کساس غالب شی ازدرور شی نو یو ویدیت هجران ویدی قرآن پا وقت کی شور که ویدیت هجران ویدیتی زین تذبیر شمیت تذبیر زکر کرین تارک و ایمانی دیجی ایمان تذینار اوڑل دان پریخل و تارک و تذبیقی من هجرانی هی دادی تذبیق نکوال دا رشدیان نگرندان هجران د و تاریک تجور کو تدبر ہی جے کہ سوچ اوفه کرنا کवळ داند نګران دي و تفهم ہی من نګراني پدیوان نه تو حواله قرآن شریف بیخلدي و تارق العملي دي پدیوان عمل نه کवळ دا هم نګران دي و تارق تدبری و تفهم ہی من نګراني اثر خلق جری بالکل لا تریکنه څو غیر قرآن شریف څو جو تدبر د سره پدې باندې څه ځان نه کوی اې دې کې تیرې ادارې قران شریف یې ځانلې په خواړه شریف ریخلي پدې ځان نه کوول او پدې باندې څه څه کومه کول دا اصل کې هغه قران شریف سره ویل نه معلوم ولا پکار دي پدې ورته یاداله کویږي دا وی وی تعلم ملی مان ثم تعلم من القران ان موږ ما کې ایمان زیاته ګان موږ قران شریف زیاته خدای او عزیز مطلب ځان نه एकदम ځاخه لکه وي که مکه ایمان زکهول دي نه دا قران زکهول دي هي ترڅو زمونږ لا ایمان ندي زم تاسو ته مور قران شريف دي صدا خبري الزامي جواب دې یادې که ایمان ندي زاو د مسلمانانو په پاکستان کې بیان ایمان دلانې وی قران تاسو نه مسلمان پاکستان کې خپې دي تاسو میراث وغیرہ هر یو تاسو بهږي ده احکام کې تاسو ایمان پوره ملې چې ته زو قران دې زکه کوم زمایمن پوری شي او ترڅو ته لا قران تم کېني ایمان مراد په هغه دی ایمان مجمل دی نو هغه واجب الکرامه دی الله تعالی په مجمل ایمانی زکه بیا تفصیل قران شریف هم دی زکه مجمل ایمان احمد بن الله او ملائکه کې وو کوتي او بیا دا لري نو شریف کې نه سرو ودانا ذکر ایمان کړو په ایمان زنه ته ګرین دا غرض مطلب علماء دا ذکر کوي تعلم الایمان متعلم القرآن دا څه مطلب دی کلم جس تار ایمان او ابو قرآن شریف ، زدف ده پریگ ده. یقیر آستر ایمان نه بعض كتار او قرآن شریف زدف ده پению. ثم ایمان كلح ایمان دنونا در او قرآن شرش زدف د ده المت Brilliant. isin posir Good. وووووی بهای سالالم آوامر و graspوف و طرار اوی، سمر о رم Hassan. قرآن شرین کم آوامر کم نواهی دادып ر busca رس رم خود ده التقر او قرآن والعذول عنه الى غيره من شعر او قول او غناء او لهو او كلام اول وذول عن القران الشريف نويدل الى غيره بل تا يا قوم شعر سري اشعار ہوئی قران شریف نووي بیم او قول صرف خبري کي ويو خبر قبل خبر خبره قران شریف نوي او غناء درم گاني بجاني اوريدل او قران شریف بيخل سلورم او لهو يا اوسط بے پایي کارن کول او کلام دیابلو دغه څه خبره کوي قاری قرآن شریف ریښل <سؤال> یا بل <سؤال> او دغه کار کول <سؤال> نو مینه جریان نه دا ټول د قران شریف ریښل دي ورته ټول باندې باندې سلام قیامت ورځ باندې دراسې الله ساری اتقدمه د قرآن شریف لره نیول او په خوذ کې هیڅ دغه د قرآنه ماجوره دې څه مطلب نیول او او خل یو واجر دې دا نیول او د منځل د کتاب دې منذور به ذې مت اتخذونی ولې او قصواقي وزن طالب کوته تلو بي او حديث کراوي نبي عليه السلام فرمایل هر هغه طريق قراني شريعت عزت وی وی نو ديپي خو يو قیامت کورځ باندې قراني شريعت ورشيم بي بنده ذريو خواني شريعت په خپلوي يقول يا رب العالمين ان عبدك هذا اتخذني منجورا تقضي بيني وبين ا يا الله ثابتاني بندا اې تاریخ می ماجور ازینی وره په خودی کې واخذ وی نی و بینهเหล่า زمانه دغه کمې څه فیصله وکي مقامت فورز چا چيودل ویلو به په کمیشنوی په دغه قران شریف دی تراستي وکذالک جاننا دغتی ګرځلی موږ علی کل نبی هر یو په دشمنان من المجرمین دمجرماننا څنګه چې نبی رسولان تا په کورېږي دشمنان دغه څه د نورو هم کافی دے رہا وصال اور خودی کیم دادی ولغا قصانو کہ کافر اوپر ہیں راضی پر باندھ قرانی کی جملہ تو واحداتول پہ یوزل باندھی داں جواب ہم دختے لگ لگرا لی گولی نتبت تی فؤاد کا مزدوں منقدس رجستا ورتنہ وہ ترتیلا لولمون دلالا پھل چن سنام ورتنہ وہ ترتیلا یو کولائے مراتب دین کے علماء نے تجدید مثبت قران شریف دغه په ته یوز کولای کی دي الفاظ سره او قران شریف چې کړه تجوید پرمویلې کیې رضی الله تعالی فرمه ای چې سوق مل لم یجید القرانه کواتم امام درکانیونو دا شعر د ذکر په څیر چې قران شریف تجوید نه کیده په دې ګننګار دي ځکه قران شریف الفاظ ویل بدل کې معنی پرمانه به شي لکه مثال په تور قلب نو قلب قلبو سپیته لبیر سمانه کپریه چول، لبیر سمانه وقتی رول، ثم را کی فرقاره، نور تسته سبیر الفاظ اشتبه، چانگه کلا لگم پایکی لفظ بدلشی معنی کی فرقاره، و قرآن شریف الفاظ صحیح مقارجون اداکول، جن قول, قول ورد ترلاه و تردیلا، تفتیر ابن جریر او ابن قتیبر رحمت اللہ لیه ذکر دي دا سفت دمعانی ورازی، تفسیر څه دمانني ورځ دې دې طریقې سره لوستل کیږي مطلب باندې کوشي راتلنیږي دی تاطا به متن کوي اعتراض مسلمان مراد اعتراض مگر تفسیر سره یې منیدې کوي مگر راتلنی کوي مونتا تا بل حق په جواب نه ځانې جواب او په خوښته وزاحت سره هم ځان هم ځان چې جواب وکړي شاله او جونې په مخونو پر نه جهنم تا دا گتاں دیر بد دی تے تا دے زین او قتادی دے سی کتاب ساقی مصالح اسلام نکار دے تسلی ورگڑیو مون مصالح اسلام کتاب گردریو مون جسرا روزے ہارن نے سلام رضی اللہ عنہ وی نو مون گنو تا لاکی کم ہا گتاں نسبت درو کہ ایا تنے من تا وی نہ منلا تے سنا کہ مون گیرہ او کوم دنیو ولې زنام کله کې نسبته درو وکړو بي دمبرا لرا ورکه مونږی لړا دړيری مونږی لړا د پاردخل کو نه خام څرګرې مونږ د پارد ظالمانو عذاب درناکه اځیان سموږیان او خا برستي واخا برستي کی جن اقوال دی یو کول دا دی اصحاب الرزم مراد دایو ک یو هغه نه جه تفری د خلک دی او حادیث یو پیغمبر هغه له سوفان سوفان د هغه پیغمبر مو حاجی کله دې ته بیان ک سوفان علی السلام د دې چې د هغه شهید په خاطر لیکل دا ویل چې د خلکه واسیو د پیغمبر ورته راغلی دین کول د دې نه هغه تری الله تعالی ته دې هغه وی وصاب رتن مراد د همدیانه پادشي خلک د خو حالات چې سوفان د مؤمنه د هغه اولاد بیان ک راغلی نو صاحب رتن مراد هغه خلک دي درم کوله ده د خون دي شېوري طلات السنان هغه باندې ولا خلک مرادي څلورم کوله کاف ته دي مراد صاحب ياسين له لو ف البيره دي جده صاحب ياسين کوټي اورځلو شهید کې دې نو ده کوټي اورځ الله د قوم حالاتو او پیرزم کوله مرادي دین صاحب ال خودوي ده در سر ګورو چې هغه واکرال دي ایمان رو دو جی ورلا کند و کنسو لی او او او بلکو او جی کبو ایمان رو دو ها غی او او او رو جلو لو نو او کویان ورن او خلق مرد دید و قرونن بی نظار لکه زفیران او پیغی پا میزه بی که دیر ینی من حلاک کروی تو لبا ینسو همون ها غیتا میسعونی احکام تو لحلاک کروی من پا حلاک ولو سراکری چی نمکار او تعذیذ راځي دې باکلی چې ورول شي باغی باندې ورول بده یعنی کان پیورول شي ختم د رسول سلام اې نه غوړي دي افلام یو جنونی دي یاران حاجبین دي لاران باندې خبرت نه واخلي بلکې دي لایرجوې نشورې چې دي امید نه ساتینې وراده پرته کېدل او یا لایرجونه معنی مدارک الله خوفون باز ثن طلعون نه پیماندوړي او نه کېدلې دې نېری جواهر وې ولا یا تقیدون نداه اور دین یری کی اونه دی اتیلاش دی درم کله لا یری ز ثواب او عمل خیر د دې سره دا امید میشته یی چې مونږه ول ثواب دې بدله ملاویږي کله چې وی دې تعالیان نی سی تعالیان غرپکو او وی دې راه او سره دی باط الله ورسوله چې پردک الله را ګرځي غند دې نارالې کلي ان کادله یذلونا کری بدا چاوره وی مونږ را انا علیه تنا لا ولا ان صبر نه علی فکرین می وک شوی مون قا غاندی زر وی چوی بکواشی کلا دیو وی نیاز منا غل صلیلا چوبے خطات الهارنا آیا خبر تو منی تخز الها هو و هو دا جانا چی نیورے دو خواہش قل الها قل خواہش نے الہ جو کری زور تاسو وی دے خبر منی منوبعت ک نه غیر اسلامي ملزګر کری يوال لمن كان عقله اميرا وعواه استيرا مبارك الها جعل عقله اميرا جعل اقلنا الداروي وهواه استيرا ها خواهش مالداروي وعقله استيرا اقل لقيدي دي رفايش دبيري كين عايشات قده ایو زمان که دوی چیکینا زیاد دینا یسمان او ریانی قدما دا قبر یا قرآن او یا خیلو نا یا فروی پدری ندیدی مگر پشاند زناورو بلکه بتر دی دلارینا یا دینا هم جاست علم تر ای لاربکا او دلو مذل <سؤال> سبیل <سؤال> او جسر اینام که کرشیوی زناور نوالی بتر دی بیا دلی اینا گوری تا رب سات ینی قدرتون تا رب ساتا قیف امد دا وګدګړې دې سورې یا ورګړې سورې چې لري خو ښاد الله خام مخاوبه ګرځې دې لساکنا ولا یاګر ذلبی مونږه نور په ی باندې دیلی لا دیلی یې انده تو زه حد خوندي 11 کوم دا سورې خپل طرف ته قبضې استیرا تراوندولې استیرا یې استیرا مان دې له نابه ز دې سریعن په جلتی سره دا کړي موراونه زو مشكله خبرنه ده یا یې استیرا manne مجاهد دې یعنی آرام سره پټ دی حتیه موږ پټه زوري څوک خبره می سوري مول ختم ګړي نی دا لغه از ده ګان لکوم لیلن ګر زول اتاه لرشپان به سم جانا وان او خوب سباتن او کوب سباتن راحت و آرام به بجانی سوبات باندې کوټیو ته راحت لبدان کوم ساز بدنی لپاره راحتن راحتم زول دی او ګر زوري د موږ اورز می شورا ګرځیدل د تاسو زینو کوته کېدلو اللہ حضہ دے ارسل ریا حاجرہ لگی عواغانے زیر مقیدرہ لگلو دا میروبانی خفلنان دری اتنیوی او راورو مونگا ددرنا ما انکوو را اوگو پاکی تووش پاکپرم پاکی وی او نوو لراؤن پاکوون کلی ستی معارف کوی دیدہ پارا تازک مونگ پدیمان دی بھل دتمی تن کلی اوچو ونوست دیو خوڑو کمونگی دی کنیدرانا دا حالتنا پیدا کری مونگا انا من ساری وانا دی ډیر انسانان دې یې دې باران ته رسیدل ترڅو دره واځي واځي بیان کړم دا helpful مې دي چې دې رافاره چې فنون کتاب مې انکار کې زیات دخل کنا یا وی کوم هر کو په انکارونه ته چې جنو کاشه وی لا بات نه ما کا پور ټکرې به ونګا بهار یو کلیچی يرونتي ځوابداري مې کوا د کافیرو وجایې وندي jihad ان کبیران او جهادو ته د دې مانا د معنا په بیان د قران شریف پره جہادونکې بیا جہاد دی د دې قبلې میاغه په معنی ارشاد قران شریف ده دا قران شریف د دې په بیان کوي او لږ جہاد د خلکو چورو ک او تکری میجرې لارنګ رواني اونور دې د زمير قران شریف طرف راجې کړی او خالذون دوی به د قران جہادونکې دی الله واذ به مرجل بحری من د جرا گنا ها ذا وراث بن خالص وه وا دابل ملک نو جای مالک نو تقسیم و وجعل بينهما برزخا برزخ په مې د انسانو ته پردا واحد رم محیوراً بندم کشوي چې بل ځان ځینکه الله هغه اجازه د پیر اکرم له ماي بشرندو کني مو څنګه ذکر کېدل یاد لایم نیموته کې داز نیموته خو په طریق دراو غوڼه ذکر وکړو و جو علماء داز ذکر کې ترس درات به فائده درنه په دنیا دا جرثیمو غندګیان ټول هغه دراپیږیږي چې موږ پر خواره وی یا جرثیم واقع را ختم شي دنیا کې به زموره جرثیم وکابو جن نشي ترولې الله را پرځت دا څېغ درا کوم دا پیله خلک دي الله غزا د خلکاں چې پیدا کړی من دي منل نا یو بشرا انسان اوونه مراد نه کوي یو ګونا ګرځې دلاران ته باندې نصلیه او صیرا او پرګنی والا نا سب د دې نسبت د توې کیني سره د دې نسبت خې کیږي همدارک ځوان طرفنه د خپلوانو مګر جوړېږي سازماني و غیره مو لګرځولي او دی راځه قدرتوالان د دې عدالت کیو د الله نه دا وخته چې په دې ني شي رسول دي داونه زال له پولیسې دینا، او دغه خاطر علارقي زيره خپل ربان ذمہ دي نه بلټل لري اونکي یې هغه په خلاف او نن له دې مګر زیره ورته اونجو زیره ورته اونکي او بيان غير السلام ما اصلكماري من اجرم نوار مت ذا جنافي بيان من ذري الا من شاء الا من شاء ما لتاخ وخشي ان يتخذ الهره به سيدنا دا جون سيرو خپل کالاري صاحبداري او زارطاره په جون دي ها غذاد باندې لا يمو چکار باندې مرجوال دي باقي بيان نوار در احمد ده الله رب ال کارتی دې ده الله رب العزت تو ګناونو د بندگان غا نو ها او خبردار زاست دې ذنوب ایبادی په ګناونو د باندې غا خبردار هغه ذات چې خلق کړت سماوات او الارض او ادا دالم سیدی نیتی دې پیدا کړت مار نو اس مکا واه چې په مېذې نیګري دې تدت تيامین په مندار د شپږو ورځې څخه تر 70 لړونو ګونو وې دا زیاره دا دې یا ستوا کړه دا ارزمان دي الرحمن او مهربان ذات دې فضل دې سوال وکړ دي الله نا بیا به موږ خبردار فضل دې سوال وکړې دې قدس کراځي ملل نصر الله يظبالي تو چلانه ثني كلا فدوانه غفتي يو شاعر ووي الله يظم ان ترق سواله وبني ادمه يظضو مين يصل الله فدوانه غفتي کله چې تن سوال وکين بنده پده غصر کهی کرا چیسی من سوال کهیم او کلا شویده شویده شویده سجده و کهی مهربان زادتا قالو وائدی ومر رحمانو سو بی مهربان زاد یاقو ومر رحمانو ایدن کسیم ذکر کری مشریکین و عام طور دالله را پرزر کن کده اللہ بی استمالولو پده و جدیویل ومر رحمانو بین کول مزهری ذکر کرده دهیم دکتیر مزهری اصل رحمانی یا ماما مسیم مطلق قذاب چی کمون دی باندې تر احماني امامو مندي دي کوم رحمانو ان اس دې دې دې کومغا هاوت تا تامرونا کوم کې کومتا وزاد او موږ پورا جات دي له نفرت آیا دي چې یو سدار کلوي څلزم دې لېږي چې نه په شل برکات برکات چې ان کې ها ازادي چې آسمان کې غورو جن پر اونا يا مراد دي نه مناظر او قواجب مدارق دي کړې يا غورو دې او گردولی پا دیتی سراجن دیوان و قمرن مدیر او صومی روخانا اللہ غذا دیجا علی اللیلہ و النهارا تی گردولی شبا او رفت الفتنیو بالفترات ممکن دا چاچی اراده و را و ایراده و ایراده و شکره دا شکرگزاریه تابلاری و عباد الرحمن اللذین یوشون عن الارض حونان فاخر کس دا و بندگان و صفات میکان بندگان دا اللہ و ګيرګي په ځنګه باندې هاونه انطاجیږي ترنا هاونه نه ده انسان په آرام ارام سره دي بلکې هاونه مراد ده چې په دې ترګيرګي تکبر دي نه عمر رضی الله تعالی او سرهوري په آرام ارام سلو راغلی وو ستو وي بیماری وینه بیمار کو نه نو په بل توګه یې چې وینا یو څه څه وو اړ یو څه یو څه تکلو وره او څه څه کوجه چې ځمکې مخلک راځي وو او جرار راځي چې مسلمانان کمزوري رو باندې مځ حدیث کرا دي هي لري سنام چې مزل کړو شمالي سن دي کرا دي كانه مال اوري کتي له ووږي نه بیل سنام د مترا غوندولي شي وای ذاقا تبو ما جاهلون او کلا جا چې خبر کې دي ناپوها، قالو سلاما قال ترام جو معنی دي یاو قالو سلاما ابن كثير ذا المنذري من بجري ملایي من سناد من القليدي وتبره ناويه ده سلاما کیا والا خبر ورتي کې ناپوها دې نکويږي د دیوتو سې خبرو چې دا هغه جاله د وینا په وینه په غلطه باندې اخترې زم بعد سلام علامه دیوتو سلام ويو یو جا هندې دیوتو بار بار خبرو کې بار بار خبرو کې لیکوي سلام پرېږده ور马ني چې اول نه ها کسان یبی تونال ربهم مشو تیرې د پا درو خوې دې دې پای درو یا رب کانا پېږه دوهونکي ولادتونکي والذينا هاها كثان يقولونا شوائده ربنا صرفاننا عذاب جهنم اي رب زمان وعلي زماننا عذاب ده جهنم ايكنا عذاب ده جهنم كانت غراما لازم جا هميشا يخيوث ايكنا دا دير بده مستقران دود ريدو يا دو, دو سيدو او دو مقاما ده ورسلو زينا والذينا هاها كثان هداعن فقو کلاعش خرج كي لم يسرقونو دي جاتي نكي فضل خرج نكي والان يقرو كمنه يعني کہ بخلون نے کہیا جس راج منتقل من رجلی حفظه فی معیشته بینسان او خیالتوب عقل مندی نه دا دا حفظه فی معیشته جنگی کې درمیان ریزی کول بینسان دره درمیانې کلیږي او دی تمه دغه کې والا ولذینا کثا نایدونا جنا نعملت کی سرت الله الہ بل ولایۃن الن نوای دی نصالہ تر ان پر الله مږه ساتنه ولا یذ نو جناهم کی تا چې کار یل قاطما یل قاطما ابو بکر رحمت الله علیه مان کی یل قاطما مقام د شی ستزاد غنہ تره د نه کړی بل غنه کړی راوی صلی الله علیه و علیه کی دین تصویر ماره قران ذکر کیږي اسان د جهنم کې وکننده 60000 غنه و پچی وی د جنت رشی دی لپاره دا پوره ویاخلت فيه هميشه وي پدي کې موحان راسه او ذلي مگر چا چې دوبو وستا ايمان راوړه مي كامل وکړ سزا تسان عملو کامنګ عمل عمل دا کسان بدل کې وره کړي تا لا ګناہوںه دي په بس بدل وکړي الله ګناہوںه دي وي د الله رب رض دې داه مهرباني در دا. څنګه ټول عمر ګناہوںه کړې دي په اسلامي جي ژوند یې ایمان راوړی الله رب رض دا ګناہوںه مول کنه کو بانبادل. او یالا رب دې ذبونکې مه روان زاست ومنتا بوان مل ساليان دا ځین دل توبان وجه ایمان قرتبي د خفالهم تعالی قل نو تل کړ الا من تاب و امنا هغه توبه له شرک نه له کفر نه او د توبه له مسلمان تیای چې توبه یې سال ګونه نه نه کوم کو کین نو یتوبه الى الله متابا او چې کین دې راز دې الله ته فرغرد دې والذين اعتدوا فان لا يشهدون الزور ان ازريجي ما تزغون عن زور يا قلوب عباد الله وتمام ما نقرنا اخرون واميلو للمشركانو تن عبد الله نواز فرمائیں مومنان والمشرکان اخرون داعي ميلو وغيرها من هذه الزم جيمポール محمد بن هنيه رحمه الله عليه دي اوئے مراتبين گانو بجانو منکلنی دی یانه د دینه عزیزی نهه دیریږي درېم خپل د امر بریښه په دې حاغوی او د غدان مجدد د دې زور ویل کیږي تلورم کوله زور دې دغره او د واهید د دینه عزیزی کی په هغه روغه باندې د واهیو کی تینجم خپل مالک دیوان شراب او د دې مجدد شنو تنازري د ګناه ملي او خبر ادا زور کده در طور گناهونو تشامل ده و ادا من رو بالله وی کلکی تیری کده بالله وی تابز کار بانده پا بفیده مرو بانده من مر رو که را ما تیری کده پا ازد بانده والذین آکسان ادا زکی رو کرا کده ده, ده پندس یا تورک ویشی پایا چونو درد دیلم یه خیر والی ها نپریزی دی سمان کانه و امیانه والنا أَوْ کتان ی پولونا جو رب رَبَّنَا رته نفس غ بهنا حلهناايره به زمونګېمونتا مینه زواجنناذبي بیاو زمونه وظور ياتنا دلا زمونه اوته آونین یاخواې د سرګوجهنابل متتي نه ام امام ماه او ګرېمون ل را د پاه د متیانو عمام اوته آونه او موپلار مشر کده کم صحیح مشروی دا اولاد دا کشران و په کارو فکارو با نگیر خوشح دیگی مسترو بی اخوال دا چدی پا نیکی باندی اولگی دا کسان مجزونال غرفتان بردگی با ورکوشی دا غرفتان محل جنت محل نبی علیه السلام عزیز خریز دی وی فرمی الغرفان دا جنتی اداس دی غرفاتی مقام دی دا سی جنت دنن حسا دا بید بهر نختاری او ظاہرنیسا دا بیده جنن افکاری صحابه اکرام بگی اللہ و تم نبی علیہ السلام تفلوس کی بل اللہ پیغمبر دا و ملاویی تا مخلکتا نبی علیہ السلام و فرمی یو ها خلکتا اچراغی کلام صفا خبری تی دویم که آگی مسلمان تا سلام کو ان کی وی درین تا خلک و کو ان کی وی او سلورم شپے موسکو ان کی تحاجد وننا سنیامن بلکودي ودي او دي دي مستون دي دا څلور امام دي توکي هاني ته بضا ملایي پځواب د صبر پځواب د صبر دي وایو رقون فیها مقامت بشینی پرې جه تایته توکي تشریح کړه او سلام کړه همیشه دې دې پرې کې حسنت متقرراں ذخست متقرراں دې له سې دوه دو مقامو دوه درېجو دو اوایا نه ګر اسلام ما یا او بیتون کې په تاسو باندې دې حق زمما چې ستا کي الله تاسو قضا برکي لولا داهو حکم چې رینه به نه تاسو غیر الله قضا یو کوله د فاخرتي الله تاسو قضا فاخرت کې مندر کوله تاسو بل چې اسلام رسولي یا تصویر کبیر کې امام راضی سره مجاهد قول ذکر کړي مراد دنیا آزاد دیږي بدر تاسو ولی تاسو لري چې تاسو را چې اسلام رسولي تاسو ګلګو نه انقب کذبتم فتا کی تران اثبات را رو کہتا سو فسو کو یگون لزمان فجدد ایشی باذ عذاب پیوست واغ روان